Частина друга. Мізері. Література не спричиняє страждань, вона в них народжується. Монтень. Розділ дванадцятий. Повернення Мізері. Автор Пол Шелдон присвячується Енні Вілкс. Розділ перший. Хоча Єн Кармайкл не виїхав би з малого Дан Торпа, ні за які коштовності королівської скарбниці він мусив визнати, що дощі в Корнвеллі були гірші за будь-яку зливу в іншій частині Англії. При вході була почеплена стара ряднина, і він повісив мокрий плащ, стягнув чоботи та зняв її з гачка, щоб витерти насухо своє русяве волосся. Здалеку у вітальні Бриніла мелодія Шопена, і він на хвилинку застиг із рушником у руках, дослухаючись до неї. Волога, що стікала по щоках Єна, була тепер не краплями дощу, а слізьми. Він пригадав, як Джефрі наказував йому, не плач при ній, друже, ніколи не дозволяй собі плакати у її присутності. Звісно, Джефрі був правий. Старий добрий Джефрі рідко помилявся. Але інколи, коли ЄН лишався на самоті, до нього приходило непрохане усвідомлення, що мізері ледве вирвалося з обіймів темного женця, і йому було не сила стримувати сльози. Він так її любив, він би помер без неї. Без мізері для нього просто не залишиться місця в цьому житті, і життя саме його полишить. Її пологи були довгими та складними, але, як виголосила повитуха, не довше та не складніше, ніж у незліченної кількості молодих жінок, яких вона бачила до того». Лише після півночі за годину по тому, як Джефрі поїхав по лікаря в бурю, що швидко насувалася на їхнє маленьке містечко, аж тоді повитуха занепокоїлася, саме тоді почалася кровотеча. Старий добрий Джефрі цього разу промовив єн у голос, коли зайшов у величезну кухню, оздоблену в західноанглійському стилі та натоплене, ну так, що можна було, знепритомніти. «Ви щось мовили, мій сере?» – перепитала місіс Рамач, виходячи з комори. «То була норовлива та попри усе улюблена економка Кармайклів». Як завжди її чепчик був зсунутий на бік, і від неї пахло тютюном, який вона нюхала вже багато років. Гадаючи що про її таємну пристрасть, ніхто не здогадується. "Я не до вас, місіс Рамач", відповів Ян. "Судячи з того, як крапотіло з вашого плащика в передпокої, ви замалим не потопилися між сараями та хоромами". «Так, ваша правда», – сказав Єн, і подумав, якби Джефрі з лікарем приїхали хоч на 10 хвилин пізніше, вона би померла. Він свідомо намагався відігнати цю марну та жорстоку ідею. Думка про життя без мізері була настільки неймовірною, що коли вона пробиралася йому в голову, він неодмінно дивувався». Аж раптом, розвіюючи ці похмурі розміркування, залунав здоровий крик немовляти його сина, який прокинувся та вже наготовувався до вечері. Єн почув тихі кроки Енні Вілкс, правної годувальниці Томаса, яка почала заспокоювати малюка та міняти йому пелюшки. Наша крихітка сьогодні розгукалася, зауважила місіс Рамач, і Єн знову з неодмінним подивом згадав, що він став батьком маленького хлопчика, а потім почув голос дружини, яка стояла у дверях. «Вітаю тебе, любий!» Він підвів очі та поглянув на свою кохану мізері. Вона стояла трохи прихилившись до одвірка, і на її плечі щедрою розкішю падало кашта нове волосся, в якому світло відбивалося загадковими темно-рудими іскрами. Її обличчя було досі бліде, але на щоках Єн помітив перші ознаки рум'янцю. Її очі були темними та глибокими, і в них відблискувало світло кухонних світильників наче маленькі дорогоцінні діаманти на чорній повсті. «Коха на моя!» – скрикнув він, кинувся до неї, як того дня в Ліверпулі, коли він не був упевнений, що її вкрали пірати, як і засприсягався божевільний Джек Вікершнем. Місіс Рамач раптом згадала про якісь незакінченні справи у вітальні, лишила їх удвох. Проте вийшла вона з усмішкою на обличчі. Місіс Рамач також інколи мимоволі замислювалася на, що би перетворилося їхнє життя, якби Джефрі та лікар запізнилися хоч на годину, тієї темної грозової ночі, два місяці тому, або якби не спрацювало експериментальне непереливання крові, коли молодий хозяйн так сміливо віддав власну живу кров, щоб вона текла по виснажених судинах мізері. «Ох, жін, очко!» – сказала вона, собі поспішаючи коридором до вітальні. Про такі штуки не треба й думати. Гарна настанова. Таку саму пораду дав собі Єн. Але вони обоє розуміли, що гарні поради легше давати, ніж слідувати їм. Н а кухні Єн міцно обійняв мізері. І в солодкому ароматі її теплої шкіри його душа помирала та народжувалася. Знову і знову. Він... Торкнувся її грудей та відчув сильне розмірне биття серця. «Якби ти померла, я би помер із тобою», – прошепотів він. Вона оповила його шию руками і долоні, а ми єн, а щільно притиснулася до її грудей. «Тихо, любове моя!» – прошепотіла у відповідь мізері. «Не е, кажи, дурниць! Я тут, я поруч! Я тепер поцілуй мене!» «Якщо я помру, то тільки з бажанням бути з тобою». Він уп'явся губами в її губи та запустив руки у її розкішне каштанове волосся. І на мить у світі не залишилося нікого, окрім них двох. Розділ 13. Енні поклала три друковані сторінки на нічний столик. Пол чекав, що вона скаже. Йому було цікаво, проте він не сильно переймався. Зісковзнути назад у світ мізері виявилося напрочуд легко. Її світ був банальним і мелодраматичним, але це не змінювало того факту, що повернення і близько не було таким неприємним, як він очікував. Поправді Пол скоріше відчув затишок, ніби вдягнув пару старих домашніх капців. Тому він був так щиро та відверто спантеличений, що аж рота роззявив, коли Енні сказала «Це все неправильно». «Тобі... тобі не сподобалося?» Він ледве міг у це повірити. Як вона могла любити інші романи Мізері, а цей уривок – ні. Він був настільки Мізерівським, що радше скидався на карикатуру. Стара добра Місіс Рамадж потайки нюхала тютюн у коморі. Єн та Мізері лапали одне одного, наче парочка збуджених підлітків, після п'ятничної шкільної вечірки. А тепер Енні здавалася з пантеличиною. «Не сподобалося?» «Звісно, сподобалося. Чудово написано. Коли Єн пригорнув до себе мізері, я заплакала. Не змогла стриматися. Очі в Енні дійсно були трохи почервонілі. А те, що ти назвав годувальницю малого Томаса на честь мене, це дуже мило». Він подумав, «А ще й кмітливо. Принаймні, я на те сподіваюся». І, до речі, голубонько, спочатку я хотів назвати малюка Шоном, проте ім'я довелося змінити, оскільки цих довбаних пропущених «н» і так виявилося забагато. Тоді, боюся, я тебе не розумію. Ні, не розумієш. Я не сказала, що уривок мені не подобається, я сказала, що він неправильний. Це ошуканство. Доведеться все змінити. Невже він колись розглядав її як ідеального читача? Ото маєш. «Віддам тобі належне поле, коли ти помиляєшся-то на всі сто». Вірний читач щойно перетворився на безжального редактора. Навіть не усвідомлюючи своїх дій, Пол зобразив на обличчі щиру зацікавленість, як робив завжди, коли слухав редакторів. Він називав цей вираз «Чим я можу вам допомогти, пані?» Тому що більшість редакторів скидалися на жінок, які приїздили на станцію техобслуговування та наказували механіку полагодити те, що видає оті дивні стуки під капотом або робить біп-біп у панелі приладів. І, будь ласка, зробіть мені це годину тому. Вираз щирої зацікавленості гарно спрацьовував. Бо він лестив редакторам, а коли редакторам лестять, вони інколи готові поступитися своїми божевільними забаганками – «Чому ошуканство?» «Ну, Джефрі поїхав по лікаря», – відповіла вона. «Тут усе правильно. Це сталося в 38-й главі дитини Мізері. Але, як нам добре відомо, лікар так і не приїхав, оскільки кінь Джефрі перечепився через загорожу на заставі підлого містера Кранторпа, коли Джефрі намагався її перестрибнути. Сподіваюся, цей паскудник отримає по заслузі в поверненні Мізері. Поле, дуже на це сподіваюся». Джефрі зламав плече та кілька ребер і майже всю ніч пролежав під дощем, поки поруч не проходив під пасок і не знайшов його. «Лікар так і не приїхав, розумієш?» «Так», – сказав Пол і раптом усвідомив, що не може відвести очей від Енні. Він гадав, що вона намагалася сісти в крісло редактора чи навіть посягла на трон співавтора і вже наготувалася вказувати, що і як писати. Але це було не так. Наприклад, «Містер Кранторп». Вона сподівалася, що «Містер Кранторп» отримає по заслузі, але не вимагала цього. Енні розглядала розвиток подій у романі як дещо, що існує поза межами її впливу, незважаючи на те, що вона повністю контролювала самого пола. Але деякі речі були просто неможливими. Творчий підхід чи брак творчого підходу нічого не змінить. І йти цією стежкою було все одно, що видати наказ, у якому заборонялося гравітація чи грати цеглиною в настільний теніс. Енні дійсно була вірним читачем, проте невірним бовдором. Вона би не дозволила йому вбити мізері, але так само не дозволить повернути її до життя обманом. Пол знесилено подумав, «Боже, правий, але ж я її вбив! Що ж мені з цим робити?» «Коли я була маленька, – сказала Енні, – то часто ходила на кіносеріали. По одній серії на тиждень. Маскований месник, Флеш Гордон. Навіть був один про Френка Бака, чоловіка, який їздив до Африки ловити диких звірів і навіть міг приручати левів і тигрів самим лише поглядом, пам'ятаєш? Пам'ятаю, але ти не можеш бути такою старою, Енні». Певно, ти бачила їх по телевізору або тобі розказували старший брат чи сестра. Біля кутиків її рота у щільній плоті щік, на мить з'явилися ямочки, а потім зникли. Та годі тобі, пустунчику. Хоча в мене дійсно був старший брат, і кожного суботнього вечора ми ходили з ним у кіно. То було в Бейкерсфілді, штат Каліфорнія, де я виросла. І хоча я завжди любила випуски новин, кольорові мультики та власне кінофільми, все одно нетерпляче чекала наступного випуску кіносеріалу. Я інколи цілий тиждень розмірковувала над чудними моментами в цих епізодах. Особливо, коли нудьгувала на уроках або нянчилася з тими чотирма паскудниками Місіс Кренміц, що жили поверхом нижче. Як же я ненавиділа цих маленьких паскудників! Енні замислилась і замовкла, втупивши очі в куток. Вона знову відключилася. Це сталося вперше за кілька днів, і Пол стривожився, чи не перейшла вона на якийсь нижній виток свого існування. Якщо так, краще тримати язика за зубами. Нарешті вона виринула з небуття. На її обличчі з'явився вираз легкого здивування, ніби вона не очікувала, що зовнішній світ і досі тут. Більше за все я любила серіал про рокетмена. Скажімо, наприкінці шостого епізоду «Смерть у небі» він знепритомнів, коли літак падав на землю. Або кінець дев'ятого епізоду під назвою «Шалена доля», де його прив'язали до стільця в палаючому будинку. Або він опинявся в машині без гальм чи в кімнаті з отруйним газом, чи його било електричним струмом. Енні говорила про ці речі захватом, який видавався дивним через явну відвертість. «Це називається інтрига», – вставив Пол. Енні насупилася. «Я знаю, містере Розумако. Господи, інколи здається, що ти мене маєш за повну дурепу». «Ні, Ані, нічого подібного». Вона нетерпляче махнула на нього рукою, і Пол вирішив, що краще її не перебивати, принаймні сьогодні. Я намагалася здогадатися, як він вибереться з чергової халепи. Ото була втіха. «Інколи здогадувалася, інколи ні». Та я не дуже цим переймалася, якщо вони грали за правилами, тобто люди, які писали ці історії. Вона різко глянула на нього, ніби переконуючись, що він усе зрозумів. Пол подумав, що було би важко не збагнути. Як того разу, коли він опинився непритомний у літаку, отямився, а під сидінням парашут. Він його надягнув і вистрибнув із літака, усе справедливо. Мила моя. З тобою би не погодилося тисячі викладачів курсів літературної майстерності, – подумав Пол. Те, про що ти кажеш, називається «Бог із машини, інколи дух із машини». Бог із машини прийом уперше використаний у грецьких амфітеатрах. Коли драматург підводив героя під нерозв'язну ситуацію, згори спускався прибраний у квіточки стілець. Герой сідав на нього і його піднімали подалі від лиха. Навіть найтупіший Нікчема докумекає, що малося на увазі. Героя рятував Бог. Проте Бог із машини, який, користуючись технічною термінологією, часом називають старим трюком із парашутом під остаточно вийшов із моди приблизно 1700 року. Окрім, звісно, таких непорозумінь, як от серії Рокетмена чи книги про Ненсі Дрю. Застаріла інформація, Енні. Протягом однієї страшної, до віку незабутньої секунди Пол намагався стримати вибух сміху. Зважаючи на настрій Енні, це б напевно призвело до неприємного та болючого покарання. Він похвапцем затулив рота рукою, сховавши зародки посмішки, та спромігся змитувати напад кашлю. Вона боляче постукала його по спині. "Краще? Так, дякую. Я можу продовжувати поле, чи ти бажаєш прочхатися на додачу?" Може, відро принести? Раптом тебе виверне кілька разів. Ні, Енні, продовжуй, будь ласка, мені справді дуже цікаво. Здавалося, вона пом'якшала. Не зовсім, але хоч трохи. Коли він знайшов парашута під сидінням, то було чесно. Може, не зовсім реалістично, але чесно. Пол замислився над цим. Задивувався. Він завжди дивувався, коли час від часу Енні видавала такі глибинні спостереження. І зрештою вирішив, що Енні права. «Поняття, чесно і реалістично, могли бути синонімами в якомусь іншому, кращому світі. Але явно не в цьому. Візьмемо іншу серію», – продовжувала Енні. «І саме в цьому полягає проблема з тим уривком, що ти написав учора, Поле, тому слухай мене уважно». Я весь обернувся на слух. Вона знову кинула на нього різкий погляд, видивляючись, чи він жартує. Проте обличчя Поло було бліде та зосереджене, дуже схоже на обличчя старанного школяра. Бажання сміятися зникло, коли він усвідомив, що Енні знала все про прийом «Бог з машини», окрім самої назви. «Гаразд», – сказала вона. «То була серія без гальм. Погані хлопці посадили рокетмена, тільки що він був перевдягнений в іншого героя». У машину без гальм, потім заварили всі дверцята та пустили автомобіль униз по гірському серпантину. Кажу тобі, я ледве всиділа на місці. І зараз вона сиділа на самому краєчку ліжка. Пол влаштувався навпроти неї у візку. П'ять днів тому відбулася його експедиція у ванну та вітальню, і він оклигав від цього досвіду раніше, ніж міг на те сподіватися. Здавалося, сам факт, що його досі не викрили, діяв як надзвичайний відновлювальний елексір. Вона кинула неуважний погляд на календар, де хлопчик мчав на санчатах крізь нескінченний місяць лютий. Тож бідний нещасний рокетмен застряг у тому авто без свого літального ранця, навіть без шолома, з дзеркальними скельцями. Він намагався викрутити кермо, зупинити машину, відчинити двері, все одночасно. Кажу тобі, справ у нього було більше, ніж воднорукого шпалерника. І раптом Пол уявив собі цю картину та інстинктивно зрозумів, як із такої сцени, наскільки б абсурдною та мелодраматичною вона не була, можна надоїти трохи напруження. Пейзаж, що нахиленою, прямою загрозливо проноситься повзглядачів. Інший кадр – гальма, що мляво потопають у килимку, коли нога чоловіка – Пол чітко побачив ногу узуту в черевик із перфорованим носком у стилі 1940-х років і силою тисне на педаль. Ще один кадр – плече, яким чоловік намагається вибити двері. У наступному кадрі показують машину зовні. По контуру дверей тягнеться неохайна низка на мистинок припою. Безглуздо, звичайно, жодної літературної цінності, але все одно можна щось утнути. Прискорити серцебиття глядачів. Аж ніяк не «Шивас Регаль», а, скоріше, художній еквівалент сільського шмурдяка. «А потім ми бачимо, що дорога веде просто в урвище», – розповідала Енні. І всі в кінотеатрі зрозуміли, якщо Рокетмен не вибереться з машини раніше, ніж той старий Гадсон, полетить у прірву, йому буде гаплик. Отакої. Мчить собі машина, у ній крутиться Рокетмен, намагаючись загальмувати чи вибити двері. А потім раз – і дорога закінчується». Машина зависла в повітрі та впала. Десь на півдорозі до землі вона вдарилася об схил, зайнялася і покотилася в океан. Потім на екрані з'явилася заключна фраза. «Наступного тижня серія 2. Дракон летить». Енні сиділа на краєчку ліжка, руки були міцно щеплені, великі груди швидко здіймалися та опускалися. «Ну», – сказала вона, утупивши очі в стіну і навіть не дивлячись на пола. Після того я майже не дивилася фільм. Протягом наступного тижня я не просто час від часу згадувала про Рокетмена. Я думала про нього весь час. Як би він міг звідти вибратися? Я й гадки не мала. Наступної суботи я прийшла під кінотеатр о півдні, хоча каса відкрилася тільки о першій п'ятнадцять, а кіно почалося о другій. Але, Поле, те, що сталося, ти ніколи не здогадаєшся. Пол нічого не відповів. Але здогадатися було неважко. Він зрозумів, як вона могла захоплюватися тим, що він написав, і все одно визнавати, що воно неправильне. Визнавати і говорити про це несумнівними заплутаними фразами, якими подеколи користувалися літературні критики, а з чіткою та беззаперечною впевненістю вірного читача. Він усе зрозумів, і йому стало навдивовижу соромно за самого себе. Енні була права. Те, що він написав, справді було ошуканством. Кожна нова серія завжди починалася з кінцівки попередньої. Тож нам показали, як машина мчить униз, показали урвище, показали, як він б'є у двері, намагаючись їх відчинити. Аж раптом, коли машина під'їхала до самого краю, дверцята відчинилися, і він викотився на дорогу. Машина полетіла у прірву. І діти в кінотеатрі зраділи, бо рокетмен вибрався з автомобіля, але я не раділа поле. Я була така зла. Я закричала. Минулого разу все не так скінчилося. Минулого разу все не так скінчилося. Енні зіскочила з ліжка та, опустивши голову, почала міряти кімнату швидкими кроками. Волосся обрамляло її обличчя кучерявим ореолом. Очі палали, кулак раз у раз бив у долоню. Брат намагався мене заспокоїти, а коли нічого не вийшло, спробував затулити мені рота рукою. Тож я його вкусила та продовжувала кричати. Минулого разу все було не так. Ви що, подаріли всі чи не пам'ятаєте? Чи у вас амнезія? А брат сказав мені, «Енні, ти з'їхала з глузду». Але я знала, що це не так. А потім підійшов менеджер та сказав, що як я не стулю пельку, то мені доведеться покинути сеанс, а я йому відповіла. «Та я й сама звідси піду, бо це брудне ошуканство. Минулого тижня все не так скінчилося». Вона глянула на нього, і Пол розпізнав погляд справжнього вбивці. «Він так і не вибрався з тої кукурікнутої машини. Коли вона полетіла в прірву, він був усередині. Ти це розумієш?» «Так», – відповів Пол. «Ти це розумієш?» Раптом Енні стрибнула на нього з шаленою спритністю. І Пол не врухнувся, хоча був впевнений, що вона хотіла його скривдити, як це вже траплялося раніше. Можливо, тому, що не могла дістатися тих паскудних сценаристів, які обманом витягли рокетмена з Гадсона перед тим, як автомобіль зірвався прірву. Крізь вікно вминуле, яке вона щойно йому відкрила, Пол розглядів перші парустки її теперішньої неврівноваженості. Але його наче вразило громом, коли він збагнув іще одну річ. Несправедливість і біль, які Енні наївно по-дитячому переживала зараз, були цілком щирими та відвертими. Вона не стала його бити, а натомість схопила за сорочку та потягла вгору, поки їхні обличчя не опинилися майже в притул. «Та невже! Так, так, Енні, так!» Вона пильно вдивлялася в поле чорним, сповненим люті поглядом, але, мабуть, повірила чесному виразу його обличчя, бо замить зневажливо кинула його назад на спинку візка. Він скривився від удару, мовчки перемелюючи біль, аж поки той не почав згасати. «Тоді ти розумієш, у чому проблема», – сказала вона. «Гадаю, що так. Хоча рятуй мене, Боже, бо я не знаю, як це можна виправити». І одразу повернувся інший голос. «Не знаю, Полі, врятує тебе Бог чи ні, але я знаю от що. Або ти знаходиш спосіб оживити мізері так, щоб Енні в це повірила, або вона тебе вб'є. Тоді берися до роботи». Кинула вона та вийшла з кімнати. Розділ 14. Пол поглянув на друкарську машинку. Машинка стояла на місці. Ен. Він ніколи не уявляв собі, скільки Ен трапляється у звичайному рядочку. «Я гадала, ти хороший», – казала машинка, і уява пола подарувала їй глузливий юнацький голос, голос стрільця-підлітка з голівудського вестерна, який прагне зробити стрімку кар'єру тут, у Дедвуді. «Не такий ти вже й хороший! Чорт, ти навіть не здатен задобрити якусь там товсту божевільну медсестру! Може, ти зламав літературний хребет у тій аварії, і ці кості ніяк не зростаються!» Пол відкинувся назад, наскільки дозволяла спинка крісла, і заплющив очі. Він би краще переживав те, що вона не прийняла вчорашній уривок, якби можна було все списати на біль. Проте правда полягала в тому, що біль нарешті почав потроху відступати. Украдені пігулки були надійно заховані в ліжку під матрацом та пружинною сіткою. Пол іще не взяв жодної, йому було достатньо самого знання що в нього є запас на випадок критичних ситуацій з Енні. Вона би їх знайшла, аби їй спало на думку перевернути матрац, але до такої можливості він уже себе підготував. Між ними не виникало ніяких проблем після того вибуху гніву через друкарський папір. Вона вчасно приносила ліки, а він їх приймав. Пол замислювався, чи Енні здогадувалася, що він підсів на новріл. Ой, та годі тобі, Полі, годі драматизувати, чи як? Ні, не годі. Три дні тому, коли настала ніч і Пол був упевнений, що Енні піднялася до себе, він потайки дістав одну упаковку та прочитав етикетку від початку до кінця. Хоча йому все стало зрозуміло, щойно він дістався до головного компонента новрілу. Може, полегшення і пишеться як «ролейдз», але правильним варіантом правопису новрілу був «кодеїн». Річ у тому, що ти починаєш одужувати поле. Нижче колін твої ноги мають такий вигляд, ніби їх намалювала патичком чотирирічна дитина, але ти одужуєш. Ти би міг зараз обходитися аспірином чи емпірином. Тобі не потрібен навріл, але його жере мавпа, яку ти вигодовуєш. Йому треба знижувати дозу, треба починати никати зайві пігулки. Поки пол не почне цього робити, Енні триматиме його прикутим до інвалідного візка, на припоні, на намисті сплетеному з капсул новрілу. Гаразд, я буду никати по одній пігулці з тих двох, що вона мені приносить, через раз. Одну кластиму під язика, іншу ковтатиму, а потім засовуватиму першу під матрац до інших пігулок, коли вона виноситиме порожню склянку. Тільки не сьогодні, я ще не готовий, завтра почну. Тепер у його голові зазвучав голос червоної королеви, яка відчитувала Алісу. «Усі свої справи ми поробили вчора, і завтра збираємося займатися справами, але сьогодні ми ніколи не працюємо». Ха-ха, Поллі, ти просто в ударі», – сказала машинка голосом самовпевненого стрільця, який він сам для неї вигадав. «Ми, паскудники, ніколи не можемо пожартувати до ладу. Проте завжди стараємося, цього в нас не відбереш», – прошепотів Пол. Раптом він вирішив експромтом, що почне відкладати пігулки, щойно надрукує перший розділ, який сподобається Енні. Розділ, який Енні назве «чесним». Частина його свідомості, яка з презирством слухала навіть найкращі, найвлучніші зауваження редакторів, заперечила, що жінка душевно хвора, що не існує жодного способу здогадатися, що їй сподобається, а що ні. Що всі його намагання полетять кобилі під хвіст. Але інша частина, більш поміркована, не погодилася. Справжню ідею він ні з чим не сплутає. У порівнянні з тим лайном, що він дав читати Енні вчора, з тим лайном, яке зайняло в нього три дні та безліч фальстартів, справжня річ здавалася б срібним доларом поруч із собачими калюками. Він не розумів, що все неправильно? Це було так на нього не схоже. Муки писання більш ніж наполовину повний кошик випадкових нотаток або сторінок тексту, віддрукованих до половини, що закінчувалися рядками на кшталт Мізері обернулася до нього. Її очі горіли, а губи промовляли чарівні слова. «Тупоголовий, виродко! Це все не те!» Він списував усе на біль або на те, що перебуває в ситуації, коли доводиться писати не просто собі на вечерю, а щоби зберегти власне життя. Усі ці думки були звичайнісінькими побрехеньками. Правда полягала в тому, що творчість пішла крахом, бо він нечесно грав і знав про це. «То що, вона розкусила тебе, лайноголовий!» – промовила машинка своїм огидним образливим тоном. «Чи не так? І що ти тепер збираєшся робити?» Пол не знав, але гадав, що треба діяти і чимнайшвидше. Йому не було діла до того, як Енні поводилася вранці». Він вважав, йому пощастило, що вона не переламала йому ноги бейсбольною битою, або не пофарбувала нігті акумуляторною кислотою, або ще якимось подібним чином не виявила свого незадоволення з приводу того, як він розпочав її книжку. Такі критичні реакції завжди були можливими, зважаючи на унікальне світосприйняття Енні. Якщо він вибереться звідси живий, то напише листа Крістоферу Гейлу, Гейл рецензував книги для Нью-Йорк Таймс. У листі було б сказано, що разу, коли мене викликав редактор та повідомляв, що ти збираєшся написати рецензію на одну з моїх книжок для щоденного випуску Таймс, у мене трусилися коліна, інколи ти писав схвальні відгуки, любий друже Кріс. Хоча не раз надавав мені підзад, сам знаєш. Як би там не було, я просто хотів сказати, що пиши собі досхочу, приятелю, бо я дізнався про абсолютно новий критичний прийом. Можемо назвати його «Барбекю по-колорадськи» чи «Школа мильноводної думки». У порівнянні з цим напрямом твої писульки не страшніші за коло на каруселі в центральному парку. «Це все дуже потішно, Поле. Писати в уяві маленькі любовні послання критикам завжди добре, коли хочеш посміятися. Але зараз тобі варто знайти іншого горщика та поставити його на вогонь, як ти гадаєш». «Так, справді так». Машинка стояла на столі та глузливо посміхалася. «Я тебе ненавиджу!» – понуру пробурмотів Пол і став дивитися у вікно. Куртовина, яка почалася наступного ранку після подорожі Пола у ванну, тривала два дні. Нападало дюймів 18 снігу, стояла сильна заметіль. До того часу, поки сонце знову проглянуло крізь хмари, від відчерокі не лишилося нічого, окрім безформної кучугури на під'їзній доріжці. Проте зараз сонце знову вийшло і небо прояснилося. Сонце сяяло та припікало. Пол сидів біля вікна та відчував тепло на обличчі та руках. Бурульки на сараї знову танули. Він згадав про свою машину, занесену снігом. Потім узяв аркуш паперу та вставив його в роял. У лівому верхньому кутку він надрукував «По вер е я мі зері» у правому цифру «1». Він стукнув по вертикальному важелю 4-5 разів, вирівняв каретку та надрукував «Розділ перший». Він бив по клавішах сильніше ніж треба, аби Енні напевне почула, що він хоч щось друкує. Тепер підрядком розділу перший був білий простір, який скидався на сніговий замет, у який пол міг упасти та померти, заклякнувши від морозу Африка. Поки вони грали за правилами цей птах із Африки. Під сидінням був парашут Африка. Тепер треба сполоснути. Пола хилило на сон, а він знав, що не повинен спати. Якщо Енні зайде та побачить, що він куняє, а не пише, вона розсердиться. Але він усе одно засинав. Він не просто дрімав, а якимось дивним чином міркував. Дивився, шукав. «Шукав що, Полі?» «Але ж це очевидно. Літак падав на землю. Він шукав парашут під сидінням. Гаразд? Це чесно?» «Чесно?» Коли він знайшов парашута під сидінням, то було чесно. Може, не зовсім реалістично, але чесно. Кілька років поспіль мати відправляла його до денного табору від Мальденського, громадського осередка. І вони грали в оту гру. Вони сиділи в колі, а гра була схожа на серіали «Енні». І Пол майже завжди вигравав. Як же називалася та гра? Він бачив, як 15 чи 20 хлопчиків та дівчат сидять колом у тінистому куточку ігрового майданчика, усі вони вдягнені у футболки з емблемою осередка, усі уважно слухають вихователя, який пояснює, як грати в цю гру. «Чи ти зможеш?» – гра називалася «Чи ти зможеш?» і була трохи схожа на інтриги республіканців. «Гра, в яку ти тоді грав, називалася «Чи ти зможеш?» – Полі». Так само називається гра, в яку ти граєш зараз, так? Так, він подумав, що так і було. Учити, зможеш, вихователь розпочинав історію про такого собі хлопця на ім'я Відчайдух Кориган. Відчайдух загубився в несходжених джунглях Південної Америки. Раптом він обертається і бачить за собою трьох левів. І з обох боків теж леви. І помилуй Боже, перед ним знову леви. Леве оточили відчайдуха чайдуха Коригана і почали насуватися на нього. Лише п'ята вечора, проте цим кошеняткам, як і іншим південноамериканським левам, байдуже до всієї тої маячні про вечерю о восьмій. Вихователь мав секундомір, і в затьмареній свідомості Пола Шелдона поставав яскравий образ годинника, хоча востаннє він тримав у руці цей важкий срібний механізм понад 30 років тому. Пол бачив тонкий мідний циферблат, найменшу стрілку внизу, яка відміряла десяті частки секунди. Він бачив назву марки-годинника, надруковану мініатюрними літерами – «Аннекс». Вихователь дивився на дітей у колі та вибирав одного. «Деніеле», – казав він, – «А ти зможеш?» Щойно з вуст зривалося «А ти зможеш?», вихователь запускав секундомір. У Деніела було рівно 10 секунд, аби продовжити історію. Якщо він не починав говорити протягом тих 10 секунд, йому доводилося виходити з кола. Але якщо йому вдавалося врятувати від чайдуха від левів, вихователь знову дивився по колу та ставив наступне запитання по грі. Саме це запитання і нагадало теперішню ситуацію Пола. Запитання було, чи йому вдалося? Далі гра продовжувалася за правилами Енні. Реалізму не вимагалося, головне – бути чесним. Наприклад, Деніел міг сказати «На щастя, відчайдух прихопив із собою вінчестер та вдосталь патронів, тож він пристрелив трьох левів, а решта повтікали. У такому разі Деніелу вдавалося». Він отримував секундомір та право продовжувати історію і закінчував свій епізод на тому, що відчайдух зав'яз по вуха в сипких пісках чи щось таке подібне, а потім питав когось, чи вдасться йому або їй та клацав по секундоміру. Але 10 секунд – то небагато. Дуже легко було заплутатися, легко грати не за правилами. Наступний міг сказати щось на кшталт, а потім прилетів такий великий птах, може, андійський кондор. Відчайдух схопився за його шию та тримався, поки птах не витягнув його з пісків. Потім вихователь питав, чи вдалося йому – їй. А ти піднімав руку, якщо дівчинка була права, або тримав долі, якщо вважав, що вона продула справу. У випадку зі стерв'ятником дитину найпевніше попросили би покинути коло. «Чи ти зможеш, поле?» «Так, я цим і живу. Ось як я утримую обидва будинки в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а ще автопарк, більший, ніж деякі ярмарки потриманих автомобілів. Тому що я можу і не мушу за це вибачатися, чорт забирай. У світі існує багато хлопців, кращих романістів, ніж я, і вони мають краще розуміння людей та людської долі в цілому. Я знаю, що це так. Але коли вихователь питає тих хлопців, чи вдалося – Лише поодинокі піднімають руки. Але вони піднімають руки за мене або за мізері. Хоча зрештою це те саме. Чи зможу я? Так, ще б пак зможу. Я не вмію робити мільйони речей. Не можу зробити кручену подачу. Навіть у старших класах не вдавалося. Не полагоджу крана, що протікає. Не вмію кататися на роликах та брати баре на гітарі, щоби зазвучало хоч трохи пристойно. «Я двічі пробував одружуватися, і жодного разу не виходило. Але якщо ви хочете, щоби я захопив вас, злякав, залучив, змусив плакати чи сміятися, так, так, я зможу. Я дам вам, що схочете, і даватиму ще і ще, поки ви не станете криком кричати. Я здатен на це. Я зможу». Він провалювався в сон, а машинка шепотіла йому навздогін грубим голосом стрільця. І все. Що ми маємо в результаті, шановні? Це дві речі. Купа розмов і білий простір. Чи ти зможеш? Так, так. Чи вдалося минулого разу? Ні. Ти грав не за правилами. У дитини мізері лікар так і не приїхав. Може, решта тебе забула, що трапилося минулого тижня. Але кам'яні ідоли ніколи не забувають. Поле. Вийде з кола. Перепрошую. Тепер треба сполоснути. Тепер треба. «Сполоснути!» – прошепотів Пол і сповз на лівий бік. При цьому він трохи потягнув ліву ногу і одразу прокинувся від різкого болю в розбитому коліні. Минуло менше п'яти хвилин. Він чув, як Енні миє посуд на кухні. Зазвичай вона співала, коли поралася по господарству. Але сьогодні вона мовчала, чувся лише передзвін тарілок, час від часу шуміла в крані вода. «Ще один поганий знак!» Спеціальний прогноз погоди для жителів округу Шелдон. Сьогодні до п'ятої вечора діє грозове попередження. Можливі торнадо. Повторюю. Можливі торнадо. Але час гратися вийшов. Треба братися до роботи. Вона хотіла повернути мізери зі світу мертвих. Але це мало бути чесно. Не обов'язково реалістично, просто чесно. Якщо йому вдасться зробити це сьогодні вранці, може йому також удасться упередити початок депресії, яка, відчував Пол, скоро вступить у свої права. Пол підпер рукою підборіддя і поглянув у вікно. Від дрімоти не лишилося і сліду, він думав швидко та напружено, хоча й не усвідомлював того». Перші два-три шари його свідомості, які розбиралися з питаннями на кшталт, коли він востанні мив голову або чи вчасно Енні принесе чергову порцію знеболювальних, здавалося, повністю покинули сцену. Ця частина його мозку тихо вийшла купити собі сандвіч із житнім хлібом та пастромою чи щось чогось. Через органи чуттів надходила інформація, проте Пол нічого з нею не робив. Він не бачив того, на що дивився – не слухав того, що чув. Інша частина свідомості навіжено перебирала ідеї, відкидала, намагалася поєднати їх, а потім відкидала поєднане. Він відчував, що в його голові щось відбувається, але не мав над цим безпосереднього контролю, та й не хотів його мати. Там, унизу, у заводських цехах, було надто спекотно. Він розумів, що те, чим він займався, зараз називається «шукати ідею», Шукати ідею було зовсім не те саме, що отримати ідею. Отримати ідею – то більш скромний спосіб сказати «Осяяло, Еврика, моя муза заговорила». Ідея швидких автівок відвідала його одного дня в Нью-Йорку. Він просто вийшов купити систему відеоспостереження для свого міського будинку по 83-й вулиці. Він проходив повз стоянки і побачив, як паркувальник намагається відбити на машині замок. І все. Пол гадки не мав, чи то було законно, чи ні, і поки він проминув іще два квартали, йому стало байдуже. Паркувальник перетворився на Тоні Бонасаро. Пол знав про Тоні все, окрім імені, яке потім навмання вибрав у телефонній книзі. Половина історії, готова і розписана, уже існувала в його голові, і решта подій швидко ставали на свої місця. Муза прийшла, така ж бажана, як і давно очікуваний лист від друга. Пол ходив по відеокамери, а отримав щось набагато краще. Він отримав ідею. Інший процес – пошуку ідеї. Був зовсім не такий натхненний чи надихальний, але від того не менш містичний. І такий самий необхідний. Бо коли ти пишеш роман, то обов'язково десь зайдеш у глухий кут – і йти далі немає сенсу, поки ти не отримаєш ідею. Пол виробив для себе звичну процедуру, коли йому треба було отримати ідею. Він надягав пальто та йшов гуляти. Якщо йому не треба було отримати ідею, він брав книжку та йшов гуляти. Він визнавав, що прогулянка – то гарна фізична вправа, проте досить нудна. Якщо тобі нема з ким поговорити на прогулянці, треба брати книжку». Але якщо тобі треба було отримати ідею, то нудьга відігравала для загнаного в глухий кут роману таку ж роль, що й хіміотерапія для хворого на рак. У середині швидких автівок Тоні Бонасаро вбив лейтенанта Грея, коли той намагався замкнути його в наручники в кінотеатрі на Таймс-сквер. Пол хотів, аби вбивство зійшло Тоні з рук хоча б на деякий час, оскільки не вийде написати третій розділ, якщо Тоні сидітиме в холодній. Але Тоні не міг просто так покинути Грея в кріслі кінотеатру, та ще й з ножем, що наполовину стирчав з-під лівої пахви, оскільки принаймні троє людей були ще в курсі, що Грей пішов на зустріч із Тоні. Проблема полягала в тому, як позбутися тіла, і Пол не знав, як її вирішити. Це був глухий кут. Це була гра. Це було відчайдух, щойно вбив хлопця в кінотеатрі на Таймс-сквер. І тепер йому треба занести тіло в машину так, щоб по дорозі ніхто не гукнув. Аго, містере, цей хлопець справді такий мертвий, чи його просто перекосило. Якщо він донесе труп Грея до машини, то зможе поїхати у Квінс і полишити його на покинутому будівельному майданчику, про який він знає. Полі, чи ти зможеш? Звісно, обмеження в 10 секунд не було. Пол не укладав контракту на цю книжку, а тому писав на вмання і не хотів думати про терміни здачі. Проте обмеження в часі існували завжди. І потім ти маєш вийти з кола. Більшість письменників про це знають. Якщо книжка довго стоїть у глухому куті, вона починає гнити, розкладатися. На поверхню проступають усі маленькі трюки та ілюзії. Пол був пішов на прогулянку, свідомо ні про що не думаючи, так само, як він свідомо ні про що не думав зараз. Він пройшов три милі, поки хтось із заводських цехів не послав на гору спалах світла. Раптом у кінотеатрі виникне пожежа. Здавалося, це могло би спрацювати, не було запаморочення чи справжнього припливу натхнення. Він почувався Теслею, який дивився на шматок дерева, з якого може щось вийти. Він міг би підпалити набивку в сусідньому кріслі, як тобі таке. Ці чортові сидіння в кінотеатрах завжди порвані. Повалить дим, багато диму. Він спробує сидіти в залі до останнього, а потім витягне на собі Грея. Здаватиметься, ніби Грей надихався чадного газу. Що скажеш? Він вирішив, що придумано непогано. Не ідеально, треба буде допрацювати багато деталей. Але непогано. Він знайшов ідею. Можна рухатися далі. Йому ніколи не треба було шукати ідею для того, щоб почати роман. Але він підсвідомо розумів, що це теж може спрацювати. Пол тихо сидів у своєму кріслі, сперши підборіддя на руку та дивлячись на сарай. Якби він міг ходити, то зараз був би там, у полі. Він тихо сидів, майже дрімав, і чекав, поки щось станеться не звертаючи уваги ні на що, окрім того, що відбувалося в цехах, де споруди фантазії зводилися, оглядалися, оцінювалися, як недосконалі та руйнувалися так швидко, що й оком не змигнути. Спливло десять хвилин, п'ятнадцять. Тепер Енні ввімкнула у вітальні пилосос, але співу так і не було. Він почув гудіння, але не став аналізувати звуки. Це був непов'язаний шум, який залетів до його голови та витік назовні, наче вода канавою. І нарешті хлопці з цехів послали на гору спалах. Вони завжди так робили. У цих бідолах аж яйця пітніли від натуги, і Пол жодним чином їм не заздрив. Він сидів тихо. Він починав отримувати ідею. Свідомість повернулася. Лікар прийшов та підхопила думку, наче листа, що падав крізь шпарину в дверях. Пол почав її вивчати. Він мало не відкинув її, чи не долинув із цехів легкий стогін. Передумав та вирішив, що половина ідеї згодиться. Другий спалах, яскравіший за попередній. Пол нетерпляче забарабанив пальцями по підвіконню. Близько одинадцятої він почав друкувати. Спочатку дуже повільно поодинокі клацання межувалися з паузами, заповненими тишою, що інколи тривали до п'ятнадцяти секунд. Це був астральний відповідник географічного архіпелагу з висоти пташиного польоту, низка невисоких пагорбів, розірвана широкими блакитними просіками. Потроху паузи почали скорочуватися, і тепер чулися окремі вибухи ударів по клавішах. Звучало б непогано, якби пол користувався своєю електричною машинкою, але клацання роял було низьким та неприємно жвавим. Невдовзі Пол уже не помічав голосу Дакі Дадлза, який лунав із машинки. Уже під кінець першої сторінки він розігрівся. Під кінець другої він гнав на повній швидкості. Згодом Енні вимкнула пилосос і стала у дверях, спостерігаючи за ним. Пол і гадки не мав, що вона там. Власне кажучи, він навіть не мав гадки, де перебуває сам. Нарешті він утік». Він опинився на кладовищі малого Данторпа, вдихав вологенічне повітря із запахом моху, землі та туману. Він чув, як годинник на дзвіниці Пресвіторіанської церкви пробив другу, та включив це в оповідку до останньої деталі. Коли справи йшли добре, він ніби бачив крізь папір. Зараз так і було. Енні довго дивилася на нього, на її важкому нерухомому обличчі не було і натяку на усмішку. Проте вона все одно мала задоволений вигляд. За деякий час Енні пішла. Вона важко ступала підлогою, але Пол також цього не чув. Він працював до третьої години пополудні а о восьмій вечора знову попросив посадити його у візок. Він писав ще три години, хоча близько десятої біль став нестерпним. Об одинадцятій прийшла Енні. Він попросив ще п'ятнадцять хвилин. «Ні, Поле, годі, ти білий як біль!» Вона поклала його в ліжко, і через три хвилини він заснув. Він безпробудно проспав цілу ніч, уперше з того часу, як вийшов із сірої хмари, і вперше, без жодних сновидінь, Пол марив наяву. Розділ 15. Повернення мізері. Автор Пол Шелдон присвячується Енні Вілкс. Розділ перший Спочатку Джефрі Алібарто не впізнав чоловіка, який стояв у дверях, і не тільки через те, що пізній візит вирвав його з глибокої дрімоти. У сільському житті його найбільше дратувало те, що в їхньому містечку жило рівно стільки людей, щоб знати кожного стрічного в обличчя, але не пам'ятати імені. Інколи можна було покладатися лише на сімейні риси, але звісно ж ця схожість не виключала великої ймовірності зустріти позашлюбних дітей. Це можна було владнати, попри те, що доводилося врізати в таємниці родоводу під час повсякденної розмови з людиною, чиє ім'я пробуєш згадати, та ніяк не можеш. Такі моменти сягали космічних масштабів незручності, коли одночасно прибували дві схожі особи, а комусь треба було їх представляти. Сподіваюсь, я вас не розбуркав, сер, сказав відвідувач. Він беззупинно крутив в руках дешевого полотняного кашкета, і у світлі лампи, яку підняв Джефрі, його обличчя було зморшкуватим, пожовтілим та неймовірно стривоженим, навіть наляканим. Просто мені не хотілося йти до доктора Букінгза, а тим паче турбувати самого лорда. Принаймні, поки я не поговорю з вами, якщо ви тямите про що я сер. Джефрі не тямив, але раптом зрозумів одну річ, ким виявився цей пізній відвідувач. Згадка про доктора Букінза, священника Англіканської церкви, зробила свою справу. Три дні тому доктор Букінгс відправляв мізері в останню путь на церковному подвір'ї за приходським будинком. І цей чоловік там був, проте розважливо ховався в останніх рядах аби рідше потрапляти на очі. Його звали Колтер. Він був одним із церковних паламарів, а якщо бути до кінця відвертим, цей чоловік був гробокопачем. «Колтере», – сказав Джефрі, – «чим я можу тобі допомогти?» Колтер невпевнено заговорив. «Це все той шум, сер, звуки складовища. Леді не спочиває у спокої, сер, аж ніяк, і мені страшно. Я...» Джефрі здригнувся, наче його вдарили в живіт. Він рвучко вдихнув повітря і гарячий біль пронизав бік, де лікар Шайн Боу щільно перев'язав поламані ребра. Шайн Боун висував похмурі прогнози, що до Джефрі мав неодмінно захворіти на запалення легенів, оскільки пролежав усю ніч у канаві під холодним дощем. Але минуло вже три дні, а жодних ознак кашлю чи жару не було. І Джефрі знав, що не буде, оскільки Бог не відпускав винних так швидко. Він вірив, що Бог залишив його в живих, аби він іще довго згадував про своє нещасне, невтрачене кохання. — Ви в порядку, сер? Чув, ви добряче забилися тої ночі? — сказав Колтер, помовчав і закінчив. — Коли пані померла? «Зі мною все гаразд», – повільно вимовив Джефрі. «Колтере, ти казав, що чуєш звуки. Ти ж розумієш, що то просто твоя уява, правда?» «Колтер був приголомшений». «Уява?» – перепитав він. «Сер, далі ви казатимете мені, що не віруєте в Христа та вічне життя, Хіба Дункан Фромзлі не бачив старого Патерсона за два дні, по його похованні, а той аж білим світився, наче болотяний вогник, а мабуть це воно й було, подумав Джефрі, болотяний вогник та випивака на дні пляшки Дункана. І чи не бачила половина нашого клятого міста старого католицького монаха, що блукає по бійницях річхідського маєтку? Навіть приїхали дамочки з тої клятої лондонської спілки екстрасенсів, аби перевірити, що до чого. Джефрі був знайомий із дамочками, про яких говорив Колтер. То була пара істеричних психічок, які саме переживали злети та падіння середнього віку та були поцятковані ряботинням, наче дитяча загадка. «З'єднаєш крапки, побачиш малюнок». Привиди такі ж реальні, як і ми з вами, сер, щиро Далі Колтер. Мене не дуже бентежить сама думка про них, але ті звуки вкрай жаскі, а Я тер навіть підходити не хочу до церковного двору, а назавтра треба копати могилу для малого Ройдмана. А що ж поробиш? Джефрі подумки молив Бога дати йому терпіння. Бажання – Накричати на бідного паламаря було майже непереборним. Він мирно дрімав собі біля вогню з книжкою на коліні, коли прийшов Колтер та розбуркав його. І він приходив до тями все швидше і швидше, і з кожною секундою його огортав усе глибший смуток, усвідомлення, що його кохана померла. Вона вже третій день лежала в могилі, скоро буде тиждень, місяць, рік, десять років. Джефрі подумав, що його смуток схожий на камінь на березі океану. Коли він спав, ніби приходив приплив і приносив полегшення. Сон був припливом, який топив камінь смутку. Проте коли він прокидався, починався відплив, і камінь знову заявлявся на видноті, укритий морськими жолудями. Беззаперечний у своїй реальності. Камінь стоятиме вічно, поки Господь не вирішить змити його в океан. І цей дурень наважився прийти до нього та потякати про привидів. Але обличчя чоловіка було настільки перекошеним, що Джефрі вирішив узяти себе в руки. «Міс Мізері, наша леді, усі її дуже любили», – тихо промовив Джефрі. «Так, сер, дуже любили», – палко погодився Колтер. Він доручив лівій руці скупти кашкета, а правою дістав із кишені величезного червоного носовичка. Паламар голосно затрубив у нього, а з очей полилися сльози. «Ми всі сумуємо за нею», – сказав Джефрі, потягнувся до сорочки та почав невгамовно терти щільну марливу пов'язку, що ховалася під нею. «Ой, сер, і ми теж, і ми теж!» Слова Култера губилися в носовичку, але Джефрі бачив його очі. Чоловік щиро плакав. Рештки егоїстичної люті розчинилися в співчутті. «Вона була доброю леді, сер, Так, вона була гарною леді, і наш лорд так тяжко сприйняв її відхід». Так, вона була доброю, лагідно відповів Джефрі, та незадоволено відзначив, що саме ладен розплакатися, ніби набігла хмара, що хоче зіпсувати пізній літній вечір. Колтере, буває, коли від нас ідуть найкращі, найдорожчі люди. Їх важко відпустити. Ми хочемо і надалі уявляти, що вони не померли, розумієш? Так і так, сер, жваво погодився Колтер. «Але ці звуки, сер, якби ви їх чули?» Джефрі терпляче відповів, «Які звуки ти маєш на увазі?» Він гадав, що Колтер почне описувати шум, схожий на шелест вітру серед листя, тільки, звісно, підсилений його власною уявою, або шурхіт борсука, який риє ходи біля річки малого Данторпа, що протікає повз церковний двір». Тому він був зовсім не готовий, коли Колтер зляканно прошепотів. Такі звуки ніби хтось шкребеться, сер. Звучить так, наче вона не померла і тепер намагається видритися назад у світ живих. От що я вам скажу. За 15 хвилин Джефрі знову опинився на самоті у власній вітальні та попрямував до буфета. Він хитався з боку в бік, наче матрос на носі корабля у штурмову погоду. Він насправді почувався людиною, яку захопив шторм. Він міг би повірити, що радісні передбачення лікаря Шайнбоуна почали збуватися і що час платити за рахунками, але то була не гарячка. Гарячка не могла одночасно вкрити його щоки дикими трояндами рум'янцю та вибілити чоло, наче свічний віск. Не від гарячки тремтіли його руки так, що він мало не випустив графін Бренді, який дістав із буфета. Якщо існує шанс на найменший шанс, що та страхітлива ідея, яку Колтер заронив у його свідомість, правда, то йому взагалі не варто зволікати, але він відчував, що як не вип'є, то хитаючись сповзе на підлогу. Джефрі зробив дещо, чого не робив ніколи в житті та не збирався ніколи повторювати. Він підійняв графін просто до рота та випив з горла. Потім він зробив крок назад і прошепотів. «Подивимося! Бог свідок, ми ще подивимося!» І якщо я побіжу за цим божевільним дорученням, а зрештою виявиться, що то була лише уява старого Пача то я повішу вуха добродія Колтера собі на ланцюжок від годинника, хоч би як він не любив мізері. Він узяв шарабан та погнав його під жаским і ще не зовсім потемнілим небом, на якому неповний місяць без упину виринав між стрімкими гребінцями хмарин. У дома Джефрі пробув рівно стільки, щоб накинути на плечі Першу ліпшу одежину, яка потрапила йому до рук у гардеробі, то виявився темно-пурпуровий смокінг. Палди розвівалися на вітру, поки він підганяв мері. Старій шкапі було не до вподоби швидкість, якої від неї вимагали, а Джефрі не подобався біль у боці та плечі, але жодному болю не можна було зарадити. Такі звуки, ніби хтось шкребеться, сер». Звучить так, наче вона не померла і тепер намагається видертися назад у світ живих. Сама по собі ця фраза не могла ввести його в моторошний близький до жаху стан. Проте Джефрі пам'ятав, як прийшов до Калторпського маєтку за день після смерті Мізері. Він та Єн подивилися один на одного, і Єн спробував усміхнутися, хоча його очі іскрилися від непролитих сліз. «Було би трохи легше, – сказав Єн, – аби вона виглядала, виглядала мертвішою. Я знаю, що це звучить. Дурниці! – відповів Джефрі, також намагаючись усміхнутися. Поза сумнівом, Гробокопач доклав усіх зусиль, щоб… Гробокопач!» Мало не закричав Єн, і вперше Джефрі зрозумів, що його друг перебуває на межі божевілля. «Гробокопач! Упир!» «Я не дозволю жодному гробокопачу опікуватися моєю коханою, накладати їй рум'яна та розмальовувати як ляльку. Єне, мій любий друже, ти не повинен!» Джефрі хотів поплескати Єна по плечу, але натомість обійняв. Двоє чоловіків ридали, наче діти, одне в одного на плечі, поки в іншій кімнаті не прокинувся та не заплакав хлопчик одного дня від народження, та ще без імені. Місіс Рамач, чиє добре серце також було розбите, заспівала колисковою, зламаним, сповненим сліз голосом. Тоді, коли Джефрі був за душевним станом Єна, він не надав великого значення словам «друга». І тільки зараз, коли він підганяв мері до малого Данторпа, попри власний невгамовний біль, ці слова знову виринули в його пам'яті, слідом за оповідкою Колтера, якби вона виглядала мертвішою. Якби вона виглядала мертвішою, приятелю. І то було не все. Того ж вечора, коли перші селяни почали потроху сходитися на Калторп-Гілл, Аби віддати шану скорботному лорду, повернувся Шайнбоун. Він здавався утомленим і хворим, не дивно для чоловіка, який стверджував, що тиснув руку Велінгтону самому залізному дюку, коли він не Велінгтон, а Шайнбоун, був іще дитиною. Джефрі подумав, що історія про Велінгтона була перебільшенням, але старий Шинні, як вони з Єном прозвали його в дитинстві, лікував Джефрі від самого народження, і вже тоді лікар здавався йому старим. Зважаючи на сприйняття малого хлопчика, якому 25-річні молодики видаються дідуганами, він прикинув, що Шинні зараз має років 75. Він був старий, пережив страшну метушливу ніч, а чи не може старий втомлений чоловік припуститись помилки? Моторошної, невимовної помилки? Саме ця думка примусила його вирушити в подорож цієї холодної вітряної ночі, при світлі місяця, що невпевнено майорив між хмарами. Чи міг він припуститися такої помилки? Якась частина Джефрі, слабкодуха, боязка частина, яка, скоріше, ризик не втратити мізері назавжди, аніж зустрітися з неминучими наслідками помилки, заперечувала проти цього. Але тоді, коли зайшов Шинні, Джефрі сидів із Єном, який незв'язно безладно згадував, як вони з Джефрі визволили мізері з-під земель палацу бежевільного французького віконта Леру, як вони втекли у возі сіном, і як у критичний момент мізері відволікала одного зі стражів Віконта, грайливо поманивши його чарівною оголеною ніжкою. Джефрі сам забувся у спогадах про їхні пригоди, перебуваючи в міцних обіймах горя, і тепер він проклинав свій смуток, оскільки, як мабуть і Єн, майже не помітив приїзду старого Шинні. Чи не здався йому лікар напрочуд відстороненим, на диво заклопотаним? То була лише втома чи щось інше, якась підозра? Ні, звісно, ні, стривожено заперечила свідомість. Шарабан летів по Калторбгіл. Маєток був темним, але, о, добре, в котеджі місіс Рамач досі горіло світло. Но, Мері, вигукнув він, здригнувшись, клацнув батагом. «Ще трохи, дівчинко, і ти зможеш перепочити. Звісно, звісно, все не так, як ти гадаєш». Шинні просто для годиця оглянув зламані ребра та потягнуте плече Джефрі і майже не говорив з Єном, не зважаючи на його гори та часті болісні зойки. І лише під кінець свого візиту, який був не довшим, ніж того вимагали найм'якші соціальні зобов'язання, шині тихо спитав. «А, а вона?» «Так, у вітальні», – спромігся сказати Єн. «Моя мила лежить у вітальні. Поцілуйте її від мене, Шинні, та скажіть, що я скоро буду з нею». Потім Єн знову розридався, і Шинні, ледь чутно пробормотівши слова співчуття, перейшов у вітальню. Зараз Джефрі здавалося, що старий костоправ пробув там досить довго. Чи це лише його зрадлива пам'ять? Але коли лікар вийшов, то на вигляд був мало нещасливий. Тут Джефрі пам'ять не зраджувала. Він пригадав, як усе було. Той вираз надто виділявся в кімнаті, сповненій смутку та сліз, у кімнаті, де місіс Рамач уже встигла повісити чорні похоронні завіси. Джефрі визвався провести старого та невпевнено заговорив до нього на кухні. Він попросив, щоб лікар виписав Єну сонний порошок, бо тому було справді зле. Проте здавалося, що шинні цікавлять інші речі. «Зовсім не схоже на міс Евелін, Гайт», – сказав він, – «у цьому я переконався». І він пішов до коляски, так і не відповівши на прохання Джефрі. Джефрі зайшов у будинок і одразу забув про зауваження лікаря, списавши дивну поведінку Шинні на похилий вік, у тому та, власне, горе. Його думки знову полинули до Єна, і він вирішив, що без сонних порошків просто доведеться заливати віскі Єну в горлянку, поки той не відключиться. Забув, не зауважив. Дотепер. Зовсім не схоже на міс Евелін Гайд. У цьому я переконався. Переконався в чому? Джефрі не знав, але мав намір дізнатися, навіть за рахунок власного здорового глузду, хоч розумів, яка то висока ціна. Коли Джефрі затарабанив у двері котеджу, місіс Рамач іще не спала, хоча минуло дві години від того часу, як вона зазвичай вкладалася в ліжко. Відколи померла мізері, місіс Рамач з'ясувала, що відкладає час для сну все далі і далі. Якщо вона була не в змозі покласти край безкінченним крутінням-вертінням, то могла принаймні відкласти момент, коли ці муки починалися. Хоча вона була зразково поміркованою та практичною жінкою, раптовий Грюкіт у двері вихопив із неї зойк, і вона попеклася гарячим молоком яке переливала з горщика в чашку. Останнім часом вона постійно перебувала на межі зриву, завжди готова закричати. То був не смуток, хоча місіс Рамадж була вщент переповнена смутком. То було дивне громове відчуття, якого вона досі не знала. Інколи їй здавалося, що краще не розпізнавати думок, що витали навколо. Краще тримати їх за межами скорботної, знесиленої від горя свідомості. «Хто там стука по десятій?» – закричала вона до дверей. «Хто б це не був, дякую за опік, який я зараз на собі поставила. Це Джефрі, місіс Рамач, Джефрі Алібартон. Відчиніть двері заради Бога!» У місіс Рамач відвисла щелепа, і вона майже дійшла до дверей, коли згадала, що на ній нема нічого, окрім нічної сорочки та чепчика. Вона ніколи не чула, що би Джефрі говорив таким голосом, і ніколи би не повірила, якби їй про це хтось розказав. Якщо й був у всій Англії чоловік із серцем, витривалішим за серце Господа Бога, то це був Джефрі, а зараз його голос тремтів, як у жінки, що впала в істерику». «Хвильку, містере Джефрі, я не одягнена!» Добіса вигукнув Джефрі. «Мені байдуже навіть, якщо ви голісінька, місіс Рамач! Відчиняйте! Відчиняйте іменем Ісуса!» Вона секунду подумала, потім підійшла до дверей, прийняла засув та рвучко відчинила. Вигляд Джефрі вразив її не менше, ніж голос. І вона знову почула глухий грім чорних думок, що виринали з глибини свідомості». Джефрі стояв на ганку котеджу економки у незвичній похилій позі. Його хребет вигнувся так, ніби він був коробейником, який довгі роки носив на спині важку суму з крамом. Права рука була затиснута між лівим передпліччям та боком. Волосся скуйовдилося, темно карі очі горіли на білому обличчі. Одягнений він теж був химерно, як на чоловіка, який завжди дуже ретельно, дехто сказав би вередливо. Обирав собі гардероб на Джефрі Алі Бартоні. Висів старий криво підперезаний смокінг, комір білої сорочки був розстебнутий, а грубі саржеві штани були б доречнішими на якомусь мандрівному садівникові ніж на одному з найзаміжніших чоловіків малого Данторпа. На ногах були благенькі домашні капці. Місіс Рамадж сама не була готова до виходу у світ у довгій білій нічній сорочці та нічному чепчику з хутра ондатри. Неприбрані звивисті стрічки стирчали навколо її обличчя, наче бахрома на абажурі. Жінка споглядала Джефрі з тривогою, що наростала. Очевидно, він знову пошкодив ребра, які зламав, коли три дні тому поїхав по лікаря. Але очі горіли на блідому обличчі не лише через біль. Вони палали від жаху. Джефрі ледве керував своїм поглядом. «Містере Джефрі, що?» «Нічого не питайте», – прохрипів він. «Поки ви, поки ви не відповісте на моє запитання». «Яке запитання?» Тепер місіс Рамач злякалася. Вона міцно стиснула ліву руку в кулак і занесла її над могутніми грудьми. «Вам знайоме ім'я міс Евелін Гайт?» і раптом вона здогадалася, звідки прийшло те жахливе грозове перечуття, яке оселилося в ній із ночі проти суботи. Ця думка вже виникала в якійсь частині її свідомості. Тоді місіс Рамач її відігнала, але зараз їй не потрібні були зайві пояснення. Саме ім'я біднесенької місіс Шарлотти Евелінгайт, покійної селища Стопінгон, феркіл що на захід від малого Данторпа змусило жінку зайтися криком. «Ой, святі угодники! Ой, мій милий Ісусе! Її поховали живцем? Її поховали живцем? Мою любу мізері поховали живцем?» І перш ніж Джефрі встиг відповісти, настала черга старої місіс Рамач, утнути дещо, чого вона ніколи до тої ночі не робила і не збиралася повторювати. Вона вмить знепритомніла». Розділ 16. Джефрі не мав часу шукати нюхальні солі. Він усе одно сумнівався, що такий загартований боєць, як місіс Рамадж, тримає їх під рукою. Але під умивальником він знайшов ганчірку, що злегка пахла аміаком. Він не просто поводив ганчірку під носом економки, а на мить затулив нею жін рота. не Правда, подібна здогадка, яку припустив Колтер, видавалася надто страхітливою, аби заважати Джефрі діяти рішучо. Місіс Рамач здригнулася, зойкнула та розплющила очі. Якусь мить вона дивилася на нього, не розуміючи тьмяним спантеличеним поглядом. Потім вона сіла: Ні, промовила вона. Ні, містере Джефрі, скажіть, що я помиляюся, скажіть, що це неправда. «Я не знаю, правда чи ні», – відповів він, – «але нам треба дізнатися якнайшвидше, якнайшвидше, місіс Рамач. Я не зможу відрити могилу сам, якщо і доведеться копати». Вона жахом дивилася на нього, затиснувши руками рота так міцно, що побіліли нігті. «Ви допоможете мені, якщо знадобиться? Мені нема до кого звернутися. Мій хазяїн», – мляво сказала вона, – «мій хазяїн, містер Єн». «Немає нічого знати, поки ми про щось не дізнаємося», – відказав Джефрі. «Якщо на те буде Божа ласка, він взагалі ні про що не дізнається». Він не наважився виголосити невимовну надію, яка живріла в його серці, надію, яка здавалася майже такою жахливою, як і його страхи. Якщо Бог буде дуже ласкавим, Єн дізнається про події, які відбудуться цієї ночі, коли мізері, його дружина та єдине кохання повернеться, дивом повстане з мертвих, наче лазар. «Ой, це жахливо, жахливо!» – промовила місіс Рамеч слабким тремтячим голосом. Ухопившись за стіл, вона спромоглася підвестися на ноги. Вона стояла… Похитуючись, тоненькі пасма волосся в переміжку зі стрічками чепчика звисали навколо її обличчя. «Вам не добре?» – спитав Джефрі яким тоном. «Якщо так, то я спробую все зробити сам, скільки стане сил». Вона глибоко і важко вдихнула, видихнула та припинила хитатися. Потім розвернулася та пішла до комори. «У сараї на дворі знайдеться пара лопат», – кинула вона. «А також сапа. Кидайте їх у шарабан». Тут у коморі заховано півпляшки джину. Її не торкалися звідтоді, як Біл помер у Ламасову ніч п'ять років тому. — Я трохи хильну та приєднаюся до вас, містере Джефрі. — Ви хоробра жінка, місіс Рамач. Не боріться. — За мене не хвилюйтеся, сказала вона та схопила пляшку джину з легка тримтячою рукою. На пляшці не було пилу, навіть комора не уникнула всюдисущої ганчірки місіс Рамач. Проте етикетка «Буз'єрі, клов пожовтіла. Самі не баріться. Вона все життя ненавиділа міцні напої, і її шлунок хотів було виплюнути джин через його ялівцевий запах та олійний присмак. Але вона втримала спиртне в собі. Сьогодні воно їй точно знадобиться» по хмарами, які бігли зі сходу на захід, тінями чорнішими за чорне небо, по місяцем, який уже хилився за обрій, Шарабан летів до церковного двору. Зараз ним правила місіс Рамач, клацаючи батогом над головою спантеличеної мері, і якби коні вміли говорити, вона б розповіла їм, що то було несправедливо. цій нічній годині вона б мала дрімати в теплій стайні. Лопати та Сапа холодно перестукувалися, і місіс Рамач подумала, що їхня процесія злякала б кожного, хто її побачить, бо були вони, наче пара докторів, котрі оживляли мерців у творах Дікенса, або наче один доктор, який сидить у шарабані, що ним править привид. Місіс Рамач була вся в білому, бо вдома не витрачала часу на перевдягання. Нічна сорочка била по її пухких гомілках із набряклими венами, а стрічки чепчика дико струменіли позаду. Ось і церква. Жінка спрямувала мері на алею, яка проходила повз двір і здригнулася від моторошного звуку вітру, що грався між карнизами. У неї була єдина мить, щоб загадатися, чому таке святе місце, як церква, здається таким страшним у темряві. Аж потім вона збагнула, що їй страшно не від самого місця, а від справи, яку вони тут мають. Перше, що спало на думку місіс Рамач, коли вона отямилася, хазяїн мусить їй допомогти, бо ж він пройшов крізь усі негоди, крізь воду та вогонь, не здавався жодного разу. Тільки потім вона зрозуміла, наскільки божевільною була ця ідея. Справа була не в хоробрості лорда Єна, а в його здоровому глузді. Місіс Рамач не знадобилися попередження від містера Джефрі. Згадка про міс Евелін Гайт усе зробила за нього. Місіс Рамач згадала, що коли це сталося, ані містера Джефрі, ані лорда не було в малому Данторпі. Події відбувалися навесні, майже півроку тому. Мізері увійшла в запашне літо своєї вагітності. Ранкова нудота минула, їй лишалося востаннє набрати вагу та пережити пов'язаний із цим дискомфорт. Тож вона зі спокійною душею відправила двох чоловіків відпочити на тиждень, пополювати на куріпок, пограти в карти, поганяти футбол. Бо знаяк іще можуть дуркувати чоловіків у Оаггілі, міста Донкастер. Лорд трохи вагався, проте Мізері запевнила його, що з нею все буде добре, і мало не виштовхала за двері. У тому, що з Мізері все буде добре, місіс Рамач не сумнівалася. Але кожного разу, як Лорд та містер Джефрі від'їжджали до Донкастера, вона замислювалася, чи не повернеться хтось із них, або вони обидва, у возі ногами вперед. Оакгол перейшов у спадок до Альберта Фосінгтона, шкільного товариша Джефрі Таєна. Місіс Рамач небезпідставно вважала його божевільним. Десь три роки тому він з'їв свого улюбленого поні, коли той зламав обидві ноги під час гри в поло, і його треба було пристрелити. Як пояснював Альберт, то був прояв любові. Навчився від якихось тумба-юмба в Кейптауні. Гріква. Чудові хлопці, вставляють собі палки та всілякі штуки в пащику, а що? Деякі мають такий вигляд, ніби носять усі 12 томів королівських навігаційних карт у нижній губі. Навчили мене, що кожен чоловік має їсти те, що любить, таке собі поетичне жахіття, а що? Незважаючи на дивну поведінку Берті, містер Джефрі та Лорд зберегли до нього велику прихильність. Цікаво, чи з'їдять вони Фосінгтона, коли той помре, загадалася місіс Рамач після одного з візитів Берті, коли він намагався пограти в крокет однією з домашніх кішок і зрештою розтрощив бідоласі голову. І минулої весни компанія провела майже 10 днів у Акгілі. За день чи два, як вони поїхали, міс Шарлоту Гайд із селища Стопінгон-Феркіл знайшли мертвою на моріжку за її будинком маєтку Ков-Оубірчес. Біля її простягнутої руки лежав щойно зібраний букет квітів. Сільським лікарем був Білфорд, вправний чоловік з усіх поглядів. Тим не менш він викликав старого лікаря Шайн Боуна для консультації. Білфорд розпізнав у смертельній недузі серцевий напад, хоча дівчина була зовсім молодою, лише 18 років, здавалося, мала міцне здоров'я. Білфорд ніяк не міг добрати розуму. Здавалося, щось було не так. Старий Шинні також був спантеличений, але зрештою він погодився з діагнозом. А слідом за ним погодилася і решта селян. У дівчини були негаразди з серцем, та й по всьому рідкісний випадок, але кожен може пригадати одну чи дві подібні сумні історії. Можливо, саме ця народна змова врятувала практику Білфорда, якщо не його голову, після того, як сталося жахливе відкриття. Хоча всі погодилися, що смерть дівчини була дивною, нікому і на думку не спало, що вона зовсім не померла. За чотири дні після поховання стара жінка на ім'я місіс Соамс, міс Рамач її трохи знала, побачила щось біле на землі цвинтаря конгрегаційної церкви, коли пішла туди покласти квіти на могилу чоловіка, який помер минулої зими. Предмет здавався надто великим, аби бути пелюсткою, тож вона вирішила, що то була мертва пташка. Вона підходила все ближче і ближче, і починала розуміти, що білий предмет не просто лежить на землі, а стерчить із неї. Вона зробила ще два-три нерешучі кроки та побачила руку, яка випросталася зі свіжої могили, а пальці заклякли в страшному благальному жесті. З кінчика кожного пальця, окрім великого, стирчали закривавлені кістки. Місіс Сомс із криками чкурнула із свинтаря і побігла аж до головної вулиці Сторпінга, а це десь миля з чвертю, де переповіла новини Перукареві, який за сумісництвом служив місцевим констеблем. Потім жінка одразу знепритомніла. Того ж вечора вона злягла та ще місяць не підводилася з ліжка, і ніхто в селищі не поставив їй цього за провину. Звісно, тіло нещасної місіс Евелін Гайд ексгумували, і коли Джеффрі Алі Бартон зупинив Мері перед воротами англіканського цвинтера малого Данторпа, місіс Рамач уже гірко шкодувала, що наслухалася пліток про ексгумацію. Оповідки були жахливі. Лікар Білфорд, який сам перебував на межі безумства, діагностував каталепсію. Ймовірно, бідолашна дівчина впала в транс, подібний до смерті, на кшталт того, як індійські факіри добровільно входять у стан заціпеніння, і їх можна ховати живцем або вставляти в живу плоть голки. Вона перебувала в цьому трансі близько двох діб, може трьох». У будь-якому разі достатньо довго, аби прокинутися та опинитися не на моріжку за власним будинком, де вона була збирала квіти, а похованою живцем у власній домовині. Ця дівчина до останнього боролася за життя. І поки місіс Рамач слідувала за Джефрі крізь ворота в легкий туман, що перетворював могильні брили на острови, вона подумала, що героїчні поривання покійної зробили справу ще більш моторошною. Дівчина була заручена та мала одружитися. На лівій руці, не на тій, що застигла над землею, наче рука в топлениці, вона носила обручку з діамантом. Вона прорізала нею сатинову підкладку домовини, і Бог його знає, скільки годин провела, роздираючи дерев'яну кришку. У кінці, коли повітря вже закінчувалося, вона, напевне, копала правою рукою, а обручку на лівій використовувала, щоб продиратися крізь ґрунт та вибирати землю. Але трохи забракло часу. Її обличчя побагровіло, а почервонілі очі витріщилися у виразі смертельного жаху. Годинник на церковній вежі почав відбивати дванадцяту. Мати міс Рамач казала, що о цій порі двері між життям та смертю трохи прочиняються, і покійники можуть вільно проходити між світами. Це все, що могла пригадати економка, аби не закричати та не піддатися паніці, яка не вщухатиме, а лише ростиме з кожним кроком. Вона розуміла, що як кинеться навтюки, то бігтиме, поки не впаде без цями. Дурепа перелякана. Розізлилася вона та заходилася сварити себе. Егоїстична перелякана дурепа. Тобі зараз треба думати про хазяїна, а не про свої страхи. Ох, лорди, якщо є бодай один шанс, що наша леді... Але ні, сама думка про це видавалася бошевільною. Надто багато часу спливло. Надто-надто багато. Джефрі привів її до надгробка мізері. Вони стояли та дивилися на нього ніби зачаровані. «Леді Калторпа» – значилося на могильній плиті. Окрім дати народження та смерті, там стояла лише одна приписка. «Ми всі сумуємо за тобою». Місіс Рамач поглянула на Джефрі та промовила, наче щойно прокинулася від глибокого сну. «Ви не принесли знаряддя?» «Ні, поки ні», – відповів він, розпластався на могилі та притиснув вухо до землі. Де між недбало розкиданими кавалками дерно вже почали з'являтися перші паростки трави. Якийсь час при світлі ліхтаря вона спостерігала єдиний вираз на обличчі Джефрі – той самий, що помітила, коли відчинила йому двері. Нажаханий, болючий вираз. Проте зараз його лице почало змінюватися. Новий вираз був сумішчю тотального переляку та божевільної надії. Він підвів очі на місіс Рамач, і його губи беззвучно заворушилися. «Здається, вона жива!» Зрештою, без прошепотів він. «Ой, місіс Рамач!» Раптом він перевернувся на живіт і закричав у землю, що, за інших умов, здавалося би комічним. Мізері, мізері, ми тут, ми знаємо. Тримайся, тримайся, моя люба. За мить він уже скочив на ноги та хутко побіг до шарабана, де лежало знаряддя для копання, його ноги ковзалися, завиваючи в маленький баранці димку, що стелилася при землі. Ноги місіс Рамач підкосилася, і вона, хитаючись, упала на коліна. Здавалося, її голова сама по собі схилилася на бік так, щоби притиснутися правим вухом до землі. Вона бачила, як діти в таких самих позах стоять на рейках, прислухаючись до потягів. І місіс Рамач почула – з-під землі долинало глухе шкрябання. Не таке, як тварина риє нори та ходи, а ніби чиїсь пальці безпорадно дряпали по дереву. Вона єдиним рвучким вдихом увібрала в себе повітря. Здавалося, серце зупинилося, аж потім почало битися знову. Місіс Рамач закричала. «Ми йдемо, моя леді! Господи Ісусе, молю тебе, хоч би ми встигли, ми вже йдемо до вас!» Тремтячими пальцями вона почала вигрібати землі, невкоріненні кавалки дерену, і хоча Джефрі за мить повернувся, встигла вирити яму вісім дюймів завглибшки. Розділ сімнадцятий Пол устиг написати дев'ять сторінок сьомої глави. Джефрі та Місіс Рамач щойно дістали мізері з домовини та зрозуміли, що нещасна не впізнала своїх рятівників і навіть не може пригадати власного імені, коли Енні зайшла до кімнати. Цього разу Пол її почув. Шкодуючи, що його вирвали зі світу мрій, він припинив друкувати. В опущенні руці Енні тримала оберемок із перших шести глав. Першу невдалу спробу вона подолала менш ніж за двадцять хвилин, коли на цю двадцять одну сторінку витратила годину. Пол уважно дивився на неї і зрештою зауважив, що вона трохи зблідла. «Ну?» – спитав він. «Тепер усе чесно?» «Так», – апатично відповіла Енні, ніби нічого іншого і не очікувала. А Пол припускав, що так воно й було. «Усе чесно. Гарно написано. Захопливо. Але якось жаско». «Геть не схоже на інші книжки про мізері. Та бідна дівчина, яка поздирала собі нігті». Вона похитала головою та повторила. «Геть не схоже на інші книжки про мізері». «Мила моя», – подумав Пол. «Людина, яка писала ці рядки, перебуває в досить жаскому становищі». «То я можу продовжувати?» «Якщо кинеш писати, я тебе вб'ю», – відповіла вона, злегко посміхаючись. Пол не поділяв її гумору. Останній коментар, який зовсім нещодавно належав до категорії банальностей, на кшталт «ти такий гарнюня, аж з'їсти хочеться», тепер викликав серйозні занепокоєння. Енні стояла у дверях, і Пол зачаровано відзначив, що її постава якось змінилася. Складалося враження, ніби вона боялася підійти ближче, ніби від нього пащило вогнем, що міг її обпалити». Пол не мав жодних сумнівів, що історії про передчасне поховання тут ні до чого. Ні. Справа в різниці між першою спробою та другою. Першого разу натхнення було не більше, ніж у восьмикласника, який пише твір на тему «Як я провів літні канікули». Цього разу все сталося інакше. Піч дала жару. Не те, щоб він написав щось геніальне. Сюжет інтригував, але персонажі були стереотипні та передбачувані, як і завжди. Проте зараз Полу вдалося вдихнути в них життя. Зараз між рядками пробивалося полум'я. Він здивовано подумав. Вона відчула жар. Мабуть, вона боїться підходити, щоб я її не обсмалив. «Ну, вбивати мене не доведеться, Енні», – м'яко промовив він. «Я хочу писати, тож можна мені повернутися до роботи». «Гаразд». Енні підійшла до нього, поклала сторінки на дошку, а потім швидко відступила назад. «То я одразу віддаватиму тобі нові розділи?» «Так, це не наче кіносеріали, що я бачила в дитинстві», – посміхнулася Енні. «Ну, інтриги в кінці кожного розділу не обіцяю», – сказав Пол. «З романом так не вийде». «Для мене все вийде», – палко заперечила вона. Я би хотіла дізнатися, що буде у 18-му розділі, навіть якщо 17-й закінчиться на тому, що Мізері, Єн і Джефрі сидітимуть у кріслах на Ганку, почитуючи газети. Мені вже кортить дізнатися, що буде далі. Ні, нічого не кажи, похабцем додала вона, ніби Пол сам запропонував їй усе розказати. Добре, хоча зазвичай я нікому не показую свою роботу, поки не закінчу, зауважив він і усміхнувся до Енні. Але оскільки обставини в нас незвичні, я з радістю даватиму тобі читати кожний новий розділ. Так і почалася «Тисяча і одна ніч» Пола Шелдона», – подумав він. «Тільки в мене є одне прохання. Яке? Повставляй цікляті енки», – відповів Пол. «Енні просяйла: Матиму за честь. А зараз я піду і не буду тебе відволікати». Вона дійшла до дверей, зупинилася та озирнулася. А потім із глибокою, майже болючою нерішучістю у перший востаннє внесла пропозицію щодо сюжету. Може, то була бджола. Пол уже опустив очі на аркуш, що стирчав із друкарської машинки. Він шукав діру. Він хотів устигнути відвести мізері до котеджу місіс Рамач, поки не завалиться спати, і тепер дивився на Енні з добре прихованим роздратуванням. Перепрошую, бджола, повторила вона. Пол побачив, як її шия та щоки заливаються рум'янцем. Невдовзі горіли навіть вуха. Одна людина з 12 має алергію на бджолину-отруту. Я бачила багато таких випадків. Поки не звільнилася. Алергічна реакція буває різною. Інколи один укус може увігнати пацієнта в коматозний стан. Подібний до того, що люди колись називали екаталепсією. Закінчила Енні і побагровіла. Пол подумки зважив ідею та відкинув її на смітник. Дійсно, бджола могла стати причиною передчасного поховання нещасної міс Евелін Гайт. То навіть було логічно, оскільки випадок трапився навесні, до того ж у саду. Але він уже побудував сюжет на тому, що ці два поховання були якимось чином пов'язані, а Мізері взагалі померла в себе вдома. Проблема вірогідності полягала навіть не в тому, що пізня осінь для бджіл – не сезон. Проблема полягала в рідкісності подібної каталептичної реакції. Пол вирішив, що вірний читач не повірить, якщо дві жінки з двох різних містечок не пов'язані жодними кровними узами, протягом півроку опиняться похованими живцем у результаті укусу бджоли. Він не міг сказати цього Енні і не лише тому, що боявся її крутої вдачі – він не хотів її ранити, бо навіть попри весь біль, що вона йому завдала, не міг скривдити її саме таким чином. Бо сам знав, як це боляче. Тож він удався до старого редакторського ефемізму. «Так, ідея варта уваги. Я покладу її до свого творчого кошика Енні, проте він уже повненький, може не вписатися в канву сюжету». «Ой, та я знаю, це ж ти письменник, а не я. Забудь, що я взагалі тобі щось казала, вибач». «Не кажи, дур», але вона вже пішла. І в коридорі загриміли її важкі, поквапливі кроки. Він дивився в порожній дверний проріз. Погляд опустився нижче, і Пол вибалушив очі. На висоті восьми дюймів від підлоги на кожному боці одвірка стояли чорні риски. Він одразу зрозумів, що їх лишили втулки на колесах, коли він намагався проштовхнути інвалідний візок у двері. Вона їх досі не помітила». Минув майже тиждень, і неуважність Енні можна було вважати маленьким дивом. Але скоро, може завтра, а може навіть цього вечора, вона візьметься за свій пилосос, і тоді вже, напевне, їх помітить. Обов'язково помітить. Того дня Пол вичавив із себе ще кілька рядків. Діра в аркуші закрилася. Наступного дня Пол лежав у ліжку, спершись на подушки, та пив ранкову каву. Винувато поглядаючи на чорні риски на одвірку. Він почувався, наче вбивця, який щойно помітив закривавлену одежу, якої дивним чином забув позбутися. Раптом до кімнати увірвалася Енні. Її очі були широко розплющені. В одній руці вона стискала брудну ганчірку. Не мислимо, але в іншій вона мала пару наручників, що тільки й встиг вимовити пол. Енні самовито обхопила його за плечі та рвучко всадовила у вертикальне положення. Ноги проштрикнув біль. Найгірший за останній час, і Пол закричав. Чашка з кавою полетіла на підлогу і розбилася. Тут постійно щось б'ється, подумав він, а потім сяйнула здогадка. Вона побачила риски. Ну, звісно, мабуть, уже давно. Це була єдина причина, якою він зміг пояснити дивну поведінку Енні. Урешті-решт вона помітила риски, і тепер починалося нове видовищне покарання». «Заткайся, бовдуре!» – прошепіла вона і завела йому руки за спину. Тієї самої миті, коли пролунало клацання наручників, Пол почув, як на під'їзну доріжку завернув автомобіль. Він розтулив рота, аби щось сказати, а може знову закричати, проте Енні вчасно запхала йому до рота ганчірко. Тканина мала огидний присмак, від якого тягнуло блювати, скоріш за все плеч чи ендаст або щось подібне. «Ані звуку», – сказала Енні, беручи його обличчя у своїй долоні та нахиляючись так близько, що пасма волосся залоскотали йому чоло та щоки. «Попереджаю тебе, Поле, хто б це не приїхав, якщо вони почують тебе, навіть якщо я щось почую та вирішу, що вони теж почули, то вб'ю спочатку його чи їх, потім тебе, а потім себе». Вона підвелася та витріщила очі. На обличчі блищав під, на губах засох яєчний жовток. Пам'ятай, Поле. Він кивнув, але Енні цього не побачила. Вона вже вибігла з кімнати. Позадучі роки пригальмував старий, проте доглянутий «Шевроле Бель Ейр». Пол почув, як десь поза вітальнію відчинилися та грюкнули двері. Він здогадався, що це особливе, немов здивоване рипіння пролунало звідти, де був вихід на двір. Чоловік, який вийшов із машини, був таким же старим і добре доглянутим, як і його автомобіль. Саме так Пол уявляв собі справжнього жителя штату Колорадо. На вигляд йому було років 65, а може і усі 80. Він міг бути старшим партнером юридичної фірми або вислуженим патріархом будівельної компанії. Але швидше за все він працював фермером або ріелтером, Республіканець, який вважав недостойним клеїти наліпки на бампері чи носити гостроносі італійські черевики. Службовець, який приїхав із міста у справах, бо тільки нагальні справи могли стати приводом для зустрічі такого чоловіка, як він, і такої відлюдьковатої жінки, як Енні. Пол спостерігав, як вона тупотить під'їзною доріжкою, не зустріти гостя, а перехопити його. Здавалося, фантазії Шелдона починали збуватися. До Енні приїхав не коп, але вповноважений. Проте такий приїзд міг укоротити життя самому вповноваженому. «Чому би тобі не запросити його в дім, Енні?» – думав Пол, намагаючись не задихнутися від смердючої ганчірки. «Чому би тобі не запросити його та не показати свого африканського птаха?» «Е, ні». Вона, скоріше, відвезе Пола в Степлтонський міжнародний аеропорт та купить йому квиток першого класу до Нью-Йорка, ніж запросить містера-бізнесмена скелястих гір до себе додому. Енні почала говорити, навіть не порівнявшись із чоловіком. Із її рота валили хмарки пари, наче бульбашки з коміксів, у яких забули прописати слова. Гість простягнув руку в тонкій елегантній рукавичці з чорної шкіри, Енні презирливо глянула на неї, а потім почала грозити пальцем, махаючи рукою просто перед обличчям чоловіка та випускаючи з рота порожні білі хмаринки. Вона щойно накинула на себе парку і припинила погрозливо жестикулювати тільки для того, щоб застібнути блискавку. Гість опустив руку в кишеню плаща, дістав звідти папірець і якось винувато простягнув його Енні. Хоча Пол не мав ніякої можливості дізнатися, що там було написано, він одразу здогадався, який прикметник могла б дібрати для цього Енні. Кукурікнутий папірець. Не вгаваючи, Вілк справівла чоловіка підїзною доріжкою. Урешті вони зникли з поля зору Шелдона. Пол бачив їхні тіні, що вирізнялися на снігу, наче вирізані в білому папері силуети, але не більше. Він без жодного подиву збагнув, що вона так зробила навмисне. Якщо Пол не міг їх побачити, то в містера-скотопромисловця також не було шансів зазирнути у вікно гостьової кімнати і помітити Пола. Тіні лежали на похилій кучугурі біля під'їзної доріжки протягом п'яти хвилин. Одного разу Пол почув голос Енні, то був злий, грубий окрик. Ці п'ять хвилин здалися Полу нескінченно довгими. У нього боліли плечі, і він не мав змоги поворухнутися, аби полегшити цей біль. Енні скувала йому руки, а ще якимось чином прив'язала їх до узголів'я ліжка. Але найбільших неприємностей завдавала ганчірка. Від запаху полірувального воску в пола розболілася голова, до горла підступила нудота. Він відчайдушно зосередився на тому, щоб не блювонути, бо кому ж хочеться піти на той світ із повним ротом ригачки? Енні продовжувала сперечатися з літнім муніципальним службовцем, який певно раз на тиждень відвідував місцеву цирульню, а взимку неодмінно надягав калоші поверх своїх чорних Оксфордів. Поки вони знову вийшли з-за рогу, чоло пола вкрилося холодним липким потом. Тепер папірець тримала Енні, вона йшла слідом за містером Великеранчо Ранчо та грозилася пальцем йому в спину, виштовхуючи з рота ті самі порожні бульбашки з коміксів. Містер Великіранчо не обертався, завбачливо надавши обличчю нейтрального виразу. І тільки по його губах, стиснутих у таку тонку лінію, що вона майже зникла з лиця, можна було прочитати якісь внутрішні емоції. «Злість? Можливо. Зневага? Так. Скоріше зневага. Ти думаєш, вона божевільна?» Ти й твої дружки, з якими ти регулярно ріжешся в покер, ви, либонь, заправляєте цим бейсбольним стадіоном нижчої ліги під назвою Сайдвіндер. Ви, либонь, розіграли цей неприємний обов'язок під час партії в лоубол, чи що? Бо ніхто не любить приносити погані звістки божевільним. Ой, містере велике ранчо, якби ти усвідомлював усю глибину її божевілля, то не повертався би до неї спиною. Чоловік сів у Бель-Ейр і зачинив дверцята. Енні стояла біля машини та грозила пальцем у підняте скло, і Пол знову почув її приглушений голос. «Гадаєш, ти такий розумний?» Бель-Ейр почав потроху здавати назад під'їзною доріжкою. Містер Великий Ранчо демонстративно не зважав на Енні, яка скалила на нього зуби. Пролунав іще один окрик, цього разу гучніший. «Гадаєш, ти така важниця?» Несподівано вона копнула передній бампер автомобіля містера Великий Ранчо. Копнула так сильно, що з-під колісних ніж полетіли кавалки злеженого снігу. Літній чоловік увесь цей час позирав через праве плече, обережно спрямовуючи машину геть від будинку Енні, але після удару озирнувся до неї, немов його вихопили з нейтральної зони, якою він так ретельно тримався протягом усього візиту. «Ось що я тобі скажу, паскуднику! Маленькі собачки запросто ходять під важницею в туалет. Як тобі таке, га? Проте містер Великий Ранчо не збирався ділитися враженнями від почутого. На його обличчя знову опустився байдужий вираз, наче забороло на лицарських обладунках. Бель Ейр зник із поля зору Шелдона. Енні ще трохи постояла на під'їзній доріжці у перші кулаки в боки і згодом попрямувала назад до будинку. Пол почув, як двері на кухню відчинилися, а потім із грюканням захряснулися. «От він і пішов», – подумав Пол. «Містер раніше пішов, а я лишився тут. Ох, матінко моя, я й досі тут». Розділ 18 Цього разу Енні не стала зривати злість на полові. Вона зайшла до кімнати і, навіть не глянувши на нього, почала метатися з кутка в куток. Вона й досі була в парці, хоча встигла розстібнути блискавку. У руці Енні стискала папірець, яким раз у раз розмахувала перед власним носом, ніби хотіла здійснити акт самобичування. Каже, податки виросли на 10%, каже, а Арешт, майна, за борги, адвокати, квартальна оплата, каже, заборгованість, а щоб він кукурікнувся? Кукнувся. пі -ка, ка ка ку курікнувся Пол крекнув у ганчірку, але Енні навіть оком не повела, ніби перебувала в кімнаті сама. Вона пришвидшила ходу, розрізаючи повітря своїм щільним тілом. Пол усе очікував, що вона розірве папірець, але, мабуть, їй забракло на це духу. «П'ятсот шість доларів!» – вигукнула вона, цього разу підсовуючи папірець під носа Шелдону, а потім недбало витягнула ганчірку з його рота та кинула на підлогу. Пол схилив голову на бік, намагаючись притлумити позиви доблювання. Руки боліли так, наче їх хтось повільно викручував із суглобів. «П'ятсот шість доларів і сімнадцять центів! Я їм казала, щоби до мене ніхто не їздив, я ж казала. А тепер що?» «Ти тільки поглянь на це!» Пол відригнув повітрям, розпачливо борючись із нудотою. «Обережно, Поле, у мене немає часу прибирати твої ригачки, бо як, виявляється, треба займатися більш нагальними проблемами». «Він щось сказав про арешт майна. Що воно таке?» «Наручники!» – прохрипів Пол. «Гаразд, гаразд!» – нетерпляче відповіла Енні. «Ти інколи виридуєш, як мала дитина!» Вона дістала ключ із кишені спідниці та відсунула Пола на лівий бік. Він закричав, уткнувшись носом у простирадло, але Енні не звернула на це уваги. Почулося клацання, і руки Пола звільнилися. Капаючи ротом повітря, він мляво сповз на подушках, завбачливо випростовуючи ноги вперед. На зап'ястках проглядалися білі вм'ятини, що згодом почали червоніти. Енні машинально засунула наручники в кишеню, наче в будь-якому пристойному господарстві засоби обмеження свободи зберігалися поруч із серветками клінекс та вішаками для одягу. «Що таке арешт майна?» – перепитала Вілкс. «Вони що, заберуть мій будинок? Вони це мають на увазі?» «Ні», – відповів Пол. «Це означає, що...» Він прочистив горло, і рот заповнився отруйним посмаком ганчірки. Груди судомно здригнулися, але Пол зумів побороти бажання вивергнути в міст шлунку. Енні, незважаючи на його потуги, стояла біля ліжка та нетерпляче позирала на бідолаху, очікуючи відповіді. За деякий час він спромігся сказати «Це означає, що ти просто не маєш права його продавати». «Просто? Просто?» Дивний зміст ви вкладаєте в слово просто, містере Пол Шелдон. Хоча певно такому багатенькому містеру розумаці, як ви, злигодні нещасної вдови видаються дрібницями. Аж ніяк. Я вважаю, що твої проблеми – це мої проблеми, Енні. Я просто мав на увазі, що арешт майна дійсно видається дрібницею в порівнянні з тим, що вони можуть зробити в разі подальшої недоїмки. Ти ж уже пропустила термін. Недоїмки, Тобто заборгованості?» «Так, заборгованості. Прострочення платежів. Я не якась там канюка-жебрачка». Енні задерла верхню губу, зблиснувши зубами. «Я завжди сплачую рахунки. Просто? Просто цього разу? Ти забула, чи не так? Так само, як забуваєш змінити лютий на березень на том клятому календарі». Але заборгованість із квартальної оплати за житло – то вже набагато серйозніше, ніж гортання календарних сторінок. І ти злишся, бо вперше забула про таку важливу річ. Бо твій стан дедалі погіршується, і нічі не так. І з кожним днем тобі стає трохи гірше. Психопати певною мірою здатні функціонувати в реальному світі, Інколи їм навіть удається виходити сухими з дуже каламутної води, як ти вже сама переконалася. Але між керованою та некерованою психопатією пролягає дуже тонка межа. І з кожним днем ти невпинно наближаєшся до цієї межі. І знаєш про це. «Просто з голови вилетіло», – похмуро пояснила Енні. «Я тут із тобою мотаюся, наче однорукий шпалерник». Полові сяйнула думка, дуже непогана думка. Вона містила необмежений потенціал, так би мовити, вислужитися перед начальством. «Я знаю», – досить відверто мовив він, – «я завдячую тобі життям, а завдаю лише прикрості. У моєму гаманці лежать чотири сотні баксів, і я хочу, аби ти витратили їх на погашення заборгованості». «Ой, поле», – сказала Енні, поглядаючи на нього знічено, – «проте задоволено. Я не можу брати гроші в тебе». «Вони вже не мої», – посміхнувся Пол, надаючи своєму обличчю виразу «Ну, мокрихітко, я ж тебе люблю», а подумки розмірковуючи. «Чого я дійсно хочу, так це, щоби ти позабувала все на світі, а я отримав змогу дістатися до одного з твоїх кухонних ножів. Будь певна, мені не забракне сил і жвавості скористатися ним. Ти горітимеш у пеклі секунд десять, поки не помреш». «Вони твої». «Можеш вважати це першим внеском за лікування, якщо хочеш», – сказав він, помовчав і зрештою ризикнув додати. «Якщо тобі здається, що я не відчуваю жодної подяки за врятоване життя, то ти справді божевільна». «Поле, ну, я не знаю». Він посміхнувся ще ширше і спробував. «Боже, поможи мені щиросердно передати чарівливість своїх намірів». «Я серйозно. Ти врятувала життя не лише мені, якби не ти, мізері би досі лежала у своїй могилі». Тепер Енні сяяла від радості та геть забула про папірець, який тримала в руці. «А ще ти побачила всі мої вади, допомогла стати на шлях істини. За це я тобі винен набагато більше, ніж 400 баксів. І якщо ти не візьмеш гроші, я ображуся». «Ну я, гаразд, дякую». «Це я тобі маю дякувати. Можна поглянути на той документ». Вона віддала йому папірець без жодних заперечень. То було повідомлення про прострочення заборгованості заплати податків. Попередження про арешт майна виявилося звичайною формальністю. Пол швидко пробіг очима текст, а потім віддав аркуш Енні. «У тебе є гроші на рахунку?» Вона відвела погляд і відказала. «Є трохи заощаджень, але не в банку, я банкам не довіряю». «Тут сказано, що на твоє майно буде накладено арешт, якщо ти не погасиш заборгованість до 25 березня». «Яке сьогодні число?» Вона насупилася та глипнула на календар. «Ой, лишенько, це ж неправильна дата!» Енні відкинула сторінку. Хлопчик на санчатах пропав, і з цього приводу Пол відчув безглуздий жаль. На березневій сторінці білий потічок стрімко прокладав собі дорогу між сніговими заметами». Вілкс підсліпувато щулилася на календар і, зрештою, заявила 25 березня це сьогодні? Як пізно, господи, як пізно, невже стільки часу минуло, подумав пол і сказав. Ну, звісно, ось чому він сюди приїхав. Він же не казав, що вони вже наклали арешт на твоє майно, Енні. Він намагався пояснити, що їм доведеться накласти арешт. Як сьогодні до закриття банків ти не розв'яжеш калитку. Власне, чоловік намагався зробити тобі послугу. Але якщо ти встигнеш заплатити 506 доларів до того... І 17 центів, обурено вставила Енні. Не забувай про ці кукурікнуті 17 центів. Гаразд, і 17 центів. Якщо ти сплатиш борг сьогодні, до того, як у місті позакриваються фінансові установи, то арешту не буде. І якщо городяни ставляться до тебе так, як ти кажеш, Енні, вони мене ненавидять. Вони всі проти мене, поле. То вони зможуть підкопатися під тебе саму через податки. Погрожувати арештом майна за одне єдине прострочення квартальної оплати досить підозріла річ. Щось тут не смердить аж до неба. А якщо ти пропустиш кілька оплат, вони зможуть забрати твій будинок та пустити його за аукціону. Звучить неймовірно, але юридично вони матимуть на це право. Енні засміялася, уривчастим гавкаючим сміхом. «Хай лише спробують. Я їм кишки випущу, ось що я тобі скажу. Ото -от так, ото -от так, перетак». «Зрештою, кишки випустять із тебе», – тихо вимовив Пол, але справа не в тому. «А в чому?» «Певно, в сайт Віндері знайдуться люди, які роками не сплачують податків, і ніхто не забирає їхні будинки, ніхто не виставляє їхнє майно на аукціон у міській ратуші». Найгірше, що може трапитися з такими громадянами – це відключення водопостачання. «Візьмемо для прикладу Ройдманів», – зауважив Пол і пильно глянув на Енні. «Гадаєш, вони вчасно сплачують податки?» «Ота біла наволоч!» – вискнула Енні. «Не сміши мене!» «Здається, вони хочуть тебе звідси вижити, Енні», – сказав Пол, і він дійсно так вважав. «Я ніколи звідси не поїду, лишуся туточки їм назло». «Житиму туточки і плюватиму їм просто в очі!» «Ти знайдеш іще сто шість баксів до тих чотирьох сотень із гаманця?» «Так, обережно, проте з полегшенням відповіла вона». «Добре», – сказав Пол. «Тоді я раджу сплатити цей довбаний податок не пізніше, ніж сьогодні». «А поки тебе не буде, я подбаю про ті кляті риски на одвірку, а коли розберуся з ними, стану шукати спосіб забратися звідси нахрін, Енні». «Бо я вже трохи втомився від твоєї гостинності». Пол натягнуто посміхнувся. 17 центів, напевне, знайдуться в тумбочці біля мого ліжка», – додав він. Енні Вілкс мала власні принципи і чітко їх дотримувалася. Якими б дивними вони не були. Вона могла напоїти Пола брудною водою з відра – Могла не давати ліків, прирікаючи його на страждання, могла закувати в наручники та запхати до рота ганчірку, що смерділа полірувальним воском, і зрештою вона змусила його спалити єдиний примірник нового роману. Але Енні не змогла витягнути гроші з чужого гаманця. Вона принесла його полу, старий потертий лорд Бакстон, який був у нього ще з коледжу, та вклала до рук. Будь-які документи, що засвідчували особу Пола, зникли. Ними Енні не погребувала. Він не став питати про їхню долю. Здавалося, так буде краще. Посвідчення пропали, але гроші були на місці. Свіжі хрумкі банкноти, здебільшого номіналом, у 50 доларів. Пол здивувався, коли в уяві постала ясна, але дещо зловісна картина. За день до закінчення швидких автівок він під'їжджає на своєму Камаро до віконця Боулдерського банку та подає чек на 450 доларів. Отримує готівку, ставить підпис на квитанції та кладе її назад у тацю. І йому здається, що чорнороби в заводських цехах уже гомонять про відпустку. Чоловік, який здійснив тоді цю операцію, був вільним, здоровим, добре почувався та гадки не мав цінувати маленькі радощі життя. Той чоловік зацікавлено поглядав на касирку, високу блондинку в червоній сукні, що ревно підкреслювала її принадливі вигини. Жінка також оглядала його з інтересом. Пол загадався, що би вона подумала про цього чоловіка зараз. Легшого на 40 фунтів, старшого на 10 років з двома покрученими нікчемними жахіттями замість ніг. Поле. Він глянув на Енні, досі стискаючи в руці гроші. Загалом у гаманці виявилося 420 доларів. Так? Вона знову дивилася на Пола тим самим ніжним, материнським поглядом, від якого він ніяковів. Можливо, через суцільну щільну чорноту, що пролягала по інший бік її очей. «Ти що, плачеш, Поле?» Він провів рукою по щуці. «Дійсно, пальці були мокрі». Він посміхнувся та простягнув їй гроші. «Розчулився трохи. Думав про те, скільки добра ти мені зробила. Гадаю, більшість людей не зрозуміє, але я знаю». Очі Енні також бреніли від сліз, коли вона нахилилася та ніжно поцілувала Пола в губи. Він відчув її дихання, її запах, що походив із темних затхлих камер у її нутрі схожий на сморід мертвої риби. Він був у тисячу разів гірший за смакозапах брудної ганчірки. Пол згадав її подих. «Дихай, чорт, забирай, дихай!» Що колись увірвався в її горло, наче вітер із самого пекла. Шлунок звело судомою, але Пол усміхнувся до Енні. «Я люблю тебе, мій милий», – сказала вона. «Ти не посадиш мене в крісло перед тим, як підеш? Я хочу писати». «Звісно», – відповіла вона і обійняла його. Звісно, мій милий. Ніжності Енні вистачило лише на поцілунок, бо коли вона вийшла з кімнати, то замкнула за собою двері. Проте це не становило проблеми для Пола. Цього разу він не знемагав від болю та ломки. А ще він запопадливо зібрав був із підлоги чотири шпильки та запхнув їх під матрац до пігулок, наче білочка, що запасалась горішками на зиму. Коли Пол переконався, що Енні поїхала, а не вештається навколо будинку, перевіряючи, чи він не лаштує каверс, і ще один вілксизм у його лексиконі, він підкотив візок до ліжка та дістав шпильки. Прихопивши графин із водою та упаковку клінекс, що стояла на нічному столику, він поїхав до дверей. Хоча на перекинутій через бильця дошці вмостилася роял, обертати колеса було неважко. Пол уже добряче підкачав собі м'язи. Енні Вілкс, мабуть, здивувалася би, якби дізналася, наскільки сильними стали його руки, і Пол сподівався, що одного дня вона таки дізнається. Роял була лайняною друкарською машинкою, проте гантель із неї вийшла непогана. Пол почав піднімати і опускати її кожного разу, як опинявся в кріслі, а Енні виходила з кімнати. П'ять підйомів на шість дюймів – от і все, на що він спромігся з самого початку. Тепер він робив 18-20 підйомів без перепочинку. Непогано, зважаючи на те, що ця байстрючка важила принаймні 50 фунтів. Він колупався однією шпилькою в замку, тримаючи дві запасні в роті, як це робить кравчиня, що підрублює сукню. Пол подумав, що на заваді може стати уламок першої шпильки, який загубився десь у середині механізму. Але обійшлося. Він майже одразу намацав, вожілець натиснув на нього, одночасно рухаючи язичком замка. На якусь мить Пол замислився, чи Енні часом не навісила зовні засуву. Він докладав усіх зусиль, аби виглядати слабшим і кволішим, ніж почувався насправді. Проте ніколи не треба недооцінювати підозріливість справжнього параноїка. Двері відчинилися. Пол знову відчув тривогу, провину та бажання, чим швидше покінчити з цією справою. Вуха уха були налаштовані на гарчання старої Бесі, що завертає на під'їзну доріжку, хоч Енні поїхала не більше 45 хвилин тому. Він дістав жмуток серветок, умочив його в графін і незграбно перехилився через бильце крісла, стискаючи в долоні промоклий папір. Скригочучи зубами та не зважаючи на біль, він почав відтирати відмітини з правого боку одвірка. Пол відчув неймовірне полегшення, коли побачив, що слід легко відмивався. Він боявся, аби колісні втулки не зішкрябали в шар фарби, проте риски виявилися поверхневими. Він відкотився від дверей, розвернув крісло та під'їхав ближче, аби витерти іншу відмітину. Коли справу було зроблено, він здав назад і подивився на одвірок, намагаючись оглянути його з точки зору надміру підозріливої Енні. Відмітини й досі були там, але бліді ледь помітні. Пол вирішив, що все буде гаразд. Він сподівався, що все буде гаразд. Як в ураганному бункері, сказав Пол, облизав губи та сухо засміявся. Тож якого біса, пані та панове? Він підкотився до дверей та визирнув у коридор. Зараз, коли відміти не зникли, Пол не відчував потреби просуватися далі, наражаючи себе на небезпеку. Може, наступного разу. Він зрозуміє, коли трапиться нагода. Зараз йому хотілося писати. Він замкнув двері, і клацання здалося надміру гучним. Африка. Цей птах із Африки. Не плач через цього птаха, Полі. Минув час, і він забув, як пахне вельт о півдні. Забув крики антилоп гну біля водойми та різкий, уїдливий запах дерева єкаєка, -єка, що росло на великій галявині на північ від великого шляху. З часом він забув вишневі кольори неба, коли світило опускалося на Кіліманджаро. З часом він призвичаєвся до брудного, туманного заходу сонця в Бостоні. Ось і все, що він пам'ятав. Ось і все, що він хотів пам'ятати. З часом у нього зникло бажання повертатися додому, і якби хтось привіз його в Африку та випустив на волю, то птах лише перелякано тупцював би на місці. Він би хворів і сумував за домівкою, що була в двох невідомих, невідворотних напрямках, допоки хтось не позбавив би його життя. «Ох, Африка, от лайно!» – промовив Пол голосом. Зі сльозами на очах він підкотив візок до сміттєвого кошика та заховав мокрий кавалок клінекса під пожмаканим папером. Потім він повернувся до вікна та заправив чистий аркуш у роял. «До речі, Полі, як гадаєш, бампер твоєї машини вже виглядає з-під снігу? Чи він виглядає, радісно зблискуючи на сонечко, чекаючи, поки його вгледить якийсь перехожий, тоді як ти сидиш тут і марнуєш останній шанс на втечу?» Пол із сумнівом поглянув на чисту сторінку в друкарській машинці. «Зараз я все одно не зможу писати, настрій зіпсовано, але в якийсь спосіб саме цей настрій ніколи не вдавалося зіпсувати. Він розумів, що для цього треба дуже постаратися, бо, незважаючи на видиму вразливість, творчий процес був найбільш сталою та витривалою річчю в його житті. Ніщо не могло забруднити колодязь його божевільних мрій». Ні наркотики, ні випивка, ні біль. І тепер він знову припав до цього колодязя, наче спрагла тварина, виходить у сутінках до водойми, і пив із нього, тобто знайшов діру в папері, та з вдячністю в неї провалився. Коли Енні повернулася додому, годинник показував чверть на шосту, а Пол уже дописував п'яту сторінку. Розділ дев'ятнадцятий Протягом трьох наступних тижнів довкола пола Шелдона панував незбагненний, наелектризований спокій. У роті завжди було сухо. Звуки видавалися надто гучними. Бували дні, коли він почувався так, наче міг гнути ложки самим лише поглядом. Потім наставали моменти, коли йому хотілося «ридма ридати». Але попри дивну атмосферу, попри глибинну, скажену сверблячку в ногах, що починали загоюватися та жили своїм окремим життям, Шелдон продовжував працювати. Сто з паперу праворуч від Роял ставав дедалі вищим. До того, як Пол вскочив у цю химерну халепу, він вважав чотири сторінки на день своєю оптимальною нормою. Коли він писав «швидкі автівки», то видавав по три, а загалом по дві сторінки поки не вийшов на фінішну пряму. Але протягом трьох останніх наелектризованих тижнів, які закінчилися зливою 15 квітня, Пол писав у середньому по 12 сторінок на день. Сім уранці, ще п'ять під час вечірньої сесії. Якби хтось у його попередньому житті а саме так він підсвідомо називав проміжок часу до аварії, сказав, що він здатен працювати такими темпами, то Пол сприйняв би таку заяву як жарт. На той час, коли пішов дощ, він написав 277 сторінок «Повернення мізері». Звісно, то був чорновий варіант, але Пол проглядав його та дивувався, як мало правок доведеться робити пізніше. Частково причиною його неймовірної працездатності стало напрочуд тверезе життя. Жодних довгих, шалапутних ночей, коли він стрибав від бару до бару, жодних довгих, шалапутних днів, коли він пив каву з апельсиновим соком, заїдаючи вітаміном Б. Дні, коли від самого погляду на друкарську машинку його пробирали дрижаки, і він скоренько опускав очі в підлогу. Жодних ранків, коли він прокидався поруч із рослою блондинкою чи родоволосою кралею, котрих він десь підібрав минулої ночі, ті дівахи опівночі виглядали як королеви, а о десятій ранку вже скидалися на гоблінів. Жодних сигарет. Одного разу він несміливо спитався в Енні дозволу закурити, але вона окинула його таким поглядом, що він похапцем забрав свої слова назад він став містером Тверезником. Жодних шкідливих звичок. Звісно, за винятком кодеїнової залежності. До цього в нас іще не дійшли руки, так Полі? Жодних відволікань. Вітайте першого у світі монаха наркомана, одного разу подумав він. Підйом о сьомій, дві таблетки новрілу з соком, о восьмій починався сніданок, який вельми шановному пану подавали просто в ліжко, потім у крісло, до вікна, діра в папері. Падіння в XIX століття, коли чоловіки були чоловіками, а жінки носили турнюри. Ланч, пообідній сон, знову підйом, інколи редагування, інколи просто читання. В «Енні» було повне зібрання творів Сомерсета Моема. Колись Шелдон почав розмірковувати, чи не стоїть на її книжковій полишці перший роман Джона Фаулза, проте вирішив, що краще такого не питати. І Пол почав методично перечитувати всі 20 із гаком томів творчого здобутку Моема. Його зачарувала майстерність, з якою автор вкладав глибинний зміст у свої короткі оповідки. З роками Пол усе більше призвичаювався до тої обставини, що ніколи не зможе сприймати оповідання так, як у дитинстві. Ставши письменником, він привік себе на вічний аналіз художніх творів. Але Моєму вдалося спокусити його та знову перетворити на дитину, і це було добре. О п'ятій Енні приносила легку вечерю, а о сьомій вкочувала в його спальню чорно-білий телевізор, і вони разом дивилися польовий шпиталь і радіостанцію WKRIE в Цинцинаті. Коли серіали закінчувалися, Пол знову сідав за роботу, а коли ставив крапку, то поволі підкочував візок до ліжка – він міг пересуватися набагато швидше, але не хотів, щоб про це дізналася Вілкс. Енні чула його рухи, заходила до кімнати та вкладала його спати. Ще пігулки. Бум! Свідомість згасала, наче лампочка. Наступного дня все повторювалося. І наступного, і наступного. Тож незламний графік і тверезість мали неабиякий вплив на дивовижну плідність письменника. Проте основним стимулом була Енні. Зрештою, саме її нарішуче зауваження про бджолиний укус сформувало основну ідею роману та викликало в Пола потребу писати про мізері, коли він уже гадав, що такої потреби не виникне ніколи. Спочатку він не мав жодних сумнівів, не існувало ніякого повернення мізері. Просто він зосереджено шукав спосіб підняти цю сучку з могили так, щоб все було чесно але потім Енні надихнула його клізмою збитим склом, якщо можна так сказати. І такі дрібниці, як сюжет із міст нової книжки, залишилися на периферії. Протягом двох днів після того, як Енні поїхала в місто сплатити податки, Пол намагався забути, як утратив тоді чудову нагоду вирватися з полону, та натомість вирішив зосередитися на тому, як доправити мізері до котеджу «Місіс Рамач. Вести її до Джефрі не було сенсу. Його слуги, а особливо балакучий дворецький Тайлер, усе би побачили та почали би плескати язиками. Окрім того, полові треба було детально описати амнезію, яку Мізері отримала після поховання живцем. Амнезія? А що б йому? Ця краля не могла і двох слів зв'язати. І то було зовсім непогано, зважаючи на дурниці, які зазвичай видавала Мізері. То що ж далі? Сучка вибралася з могили, а як розвивався сюжет у подальшому? Чи варто Джефрі та місіс Рамадж розповідати Єно, що мізері жива? Пол так не вважав, проте не був упевнений. А йому було добре відомо, що невпевненість – це глухий кут у чистилищі, у який потрапляють письменники, що стрімголов кинулися творити, не знаючи до пуття, куди їх заведе обрана дорога. Ні, не Єно. Думав Пол, поглядаючи на сарай. «Не є, ну, ще не час. Спочатку лікарю. Тому старому засранцю з нескінченими енками в прізвищі Шайнбоуну». Думка про лікаря примусила його пригадати зауваження Енні щодо бджоли, і це трапилося далеко не вперше. Коментар час від часу спливав у його пам'яті. «Одна людина з дванадцяти». «Але щось тут не сходилося». Дві жінки з двох різних містечок, не пов'язані з жодними кровними узами, мали однакову рідкісну алергічну реакцію на бджолину труту. Чи таке можливо? Через три дні після великої операції з податкового порятунку «Енні Вілкс» Пол мирно спочивав по обіді, коли чорнороби з цехів подали сигнал і неабиякий. Цього разу відбувся не просто спалах, а вибух водневої бомби – Пол різко сів у ліжку, незважаючи на біль, що пронизав його ноги. «Енні!» – заволав він. «Енні, ходи сюди!» Він чув, як вона перестрибувала по дві сходинки за раз, а потім потупцювала коридором. Перелякана Енні залетіла в кімнату і вирячила на Пола очі. «Поле, що сталося? У тебе почалися судоми, у тебе…» – «Ні», – відказав він, хоча мозок дійсно проймали судоми. Ні, Енні, вибач, якщо я тебе налякав, але ти маєш посадити мене у візок. Бляха, муха, ось воно. Лайка злетіла з його вуст, перш ніж він устиг опанувати себе, проте це не мало значення. Енні дивилася на нього з повагою, якщо не з благоговійним трепетом. Вона стала свідком п'ятдесятницького вогню, який матеріалізувався просто перед її очима. Звісно, поле. Вона поквапливо пересадила його в крісло та почала котити візок до вікна. Проте Пол нетерпляче похитав головою. «Я недовго», – сказав він, – «але це дуже важливо». «Це щодо книжки?» «Це і є сама книжка. Помовч, будь ласка, не говори зі мною». Проігнорувавши друкарську машинку, Пол ніколи не користувався ними, аби робити нотатки». Він схопив кулькову ручку та блискавично покрив чистий аркуш кривульками, які не розумів ніхто, окрім нього. Вони були родичами. Вони мали однакову реакцію на бджолиний укус, оскільки були родичами. «Мізері – сирота. І здогадайтеся самі. Крихітка Евелін Гайд була сестрою Мізері. Може лише по одному з батьків. Так буде краще». Хто перший здогадався? Шинні? Ні, Шинні Бовдур. Місіс Р. Вона піде до мами Шарл е -г І. У голові Пола промайнула здогадка. Така чудова, принаймні з погляду сюжету, що він витріщив очі та роззявив рота. Поле занепокоєно гукнула Енні. Вона знала, прошепотів Пол. Звісно, знала. Принаймні мала певні підозри, але... Він знову схилився над Аркушем. Вона, місіс Р, одразу зрозуміла, що місіс Еге якось дізналася про кровний зв'язок між М та своєю дочкою, однаковий кольор волосся, чи що. Не забудь, що персонаж матусі ЕГЕ виступає на перший план. Треба доопрацювати. Місіс Р. розуміє, що місіс Еге знала, що Мізері похована живцем. Лайно мені вгозно. Чудово! Можливо, стара пані здогадалася, що мізері з'явилася на світ у результаті любовних походеньок молодої місіс Е.Г. Він поклав ручку, подивився на аркуш, потім неквапливо підібрав ручку знов і нашкрябав іще кілька рядків. Три основні позиції. Перша. Як місіс Е.Г. відреагує на підозри місіс Р. Захоче її вбити чи перелякається до всирачки? Мені подобається переляк, проте Егге, скоріш за все, обрала би убивство, тому Гараст убив. Друге. Як до цього поставиться Єн? Третє. Амнезія мізері. І ще одна тема для роздумів. Чи дізнається мізері, що її мама знала і мовчала про те, що обидві її дочки поховані живцем? Чому? Будь ласка, переклади мене в ліжко, сказав Пол. «Якщо тобі здалося, що я розізлився, то вибач мені, просто я був дуже схвильований». «Усе гаразд, Поле», – так само благовійно промовила Енні. Відтоді робота просувалася шаленими темпами. Енні була права. Сюжет виявився набагато похмурішим у порівнянні з іншими романами про мізері. Перший моторошний розділ був не випадковістю, а передвісником. Фабула стала більш вибагливою, персонажі більш правдоподібними. Останні три книжки з серії «Мізері» були звичайними пригодницькими романами з рясними вкрапленнями пікантних постільних сцен, якими так утішалися жінки. Але Пол починав усвідомлювати, що зараз він пише готичний роман, тому сюжет був важливішим за описи окремо взятих ситуацій. Він постійно кидав виклик сам собі. Питання «Чи ти зможеш?» постало не лише на початку книжки, Воно виникало мало не кожного дня, і Пол знав, що він міг. Але потім пішов дощ, і все змінилося. З 8 до 14 квітня Пол насолоджувався незмінно ясною погодою. Сонце посилало свої промені з безхмарного неба, а температура інколи сягала за 60 градусів. На полі за чепурним сараєм Енні стали проглядатися коричневі клаптики землі, Пол із головою поринув у роботу і намагався не думати про свою машину, яку вже давно мав хтось знайти. Ці думки не впливали на творчий процес, страждав лише його настрій. І з кожним днем Пола дедалі більше огортало відчуття, що він живе в атмосферній бульбашці та дихає густим туманом, у якому шугають електричні розряди. Кожного разу, як у його думки, закрадався Камаро – Пол викликав наряд москової поліції, порушника сковували по руках і ногах і вели геть. Проблема полягала в тому, що негіднику завжди вдавалося втекти, тож ця думка раз у раз навідувалася до Пола під тим чи іншим приводом. Однієї ночі йому наснилося, що містер Велике Ранчо повернувся до будинку Енні. Він вийшов зі свого доглянутого Бель-Ейра, тримаючи в одній руці бампер Камаро, а в другій кермо. «Це ваше?» – спитав він Енні у вісні. Тоді Пол прокинувся в зовсім невеселому настрої. Енні ж навпаки протягом цих сонячних тижнів ранньої весни була радісна як ніколи. Вона прибирала, готувала складні страви, хоча вся її їжа мала якийсь фабричний присмак, наче роки харчування в лікарняних їдальнях споплюжили в ній будь-який кулінарний талант. Кожного вечора вона загортала Пола у велику синю ковдру, вдягала йому на голову зелену мисливську шапочку та викочувала візок на ганок із чорного ходу. Зазвичай на ці прогулянки Пол брав із собою Моема, проте рідко читав його, оскільки перебування на свіжому повітрі було такою чудовою рідкісною нагодою, що він не міг думати ні про що інше – у більшості випадків він просто сидів у кріслі, вдихав солодке прохолодне повітря замість затхлих запахів власної спальні, що радше нагадувала лікарняну палату. Він прислухався до крапання талої води, що невпинно стікала з бурульок, і спостерігав за тінями від хмар, що повільно ковзали по полю. Від цього він отримував куди більше задоволення, ніж відчитання. Енні наспівувала своїм дивним безбарвним голосом, хоча й попадала в ноти. Вона, наче маленька дівчинка, гіготіла над витівками персонажів із польового шпиталю та WKRP, особливо над пласкими жартами, яких у другому серіалі було вдосталь. Вона невтомно вписувала «Енкі» в дев'ятому і десятому розділах «Повернення мізері». На ранок 15 квітня небо затягнули хмари. Здійнявся вітер, і настрій Енні змінився. Пол вирішив, що в усьому винне падіння атмосферного тиску. Проте причин могло бути безліч. Вона принесла йому ліки аж о дев'ятій, і до того часу Пол уже почав знемагати. Власне, йому стало настільки зле, що він збирався зазирнути до свого запасу під матрацом. Сніданок не прибув, самі лише пігулки. Енні й досі була у своєму рожевому, стьобаному халаті. Червоні рубці на її щоках та зап'ястках викликали в пола погані перечуття. Він побачив у неї на халаті засохлі плями від їжі, помітив, що вона вдягнула лише одну пантофлю. Човг-шльоп. Енні наближалася до ліжка пола. Човг-шльоп, човг-шльоп, човг-шльоп. Неприбране волосся затуляло її обличчя. Жодного блиску в тьмяних очах. Ось, вимовила Енні та кинула полу пігулки. Її руки були також укриті різнобарвними патьоками. Червоні, коричневі, білі, липкі плями. Пол гадки не мав, що воно таке, і не бажав з'ясовувати. Пігулки впали йому на груди та покотилися на коліна. Енні повернулася до нього спиною, збираючись іти геть. Чов шльоп човг-шльоп, човг-шльоп». «Енні?» Вона зупинилася, але не озирнулася. Вілкс здавалася кремезною під рожевим халатом випиналися округлі плечі, волосся утворювало навколо її голови побитий бойовий шолом. Вона скидалася на пілдаунську жінку, що згорбилася у своїй печері. «Енні, з тобою все гаразд?» «Ні», – байдуже відповіла вона та повернулася обличчям до пола. Вона глянула на нього порожніми очима та затиснула нижню губу між великим і вказівним пальцем правої руки. Потім відтягнула, викрутила її та вщипнула себе за ясна. Між губами заструменіла кров, а потім полилася по підборіддю. Енні знову повернулася до пола спиною та мовчки вийшла з кімнати, перш ніж Пол зумів переконати себе, що все це відбувалося насправді. Вона зачинила за собою двері та замкнула на ключ. Він чув, як вона човх шльопає по коридору у вітальню. Він чув, як зарепіло її улюблене крісло, і все. Ніякого телевізора, ніякого співу, ніякого клацання столових приборів по керамічних тарілках. Вона просто сиділа в кріслі, і з нею було не все гаразд. Потім таки пролунав звук. Він не повторився, але Пол усе одно його гарно розчув. То був ляпас. біса потужний ляпас». І оскільки вони перебували по різні боки замкнених дверей, не треба було бути Шерлоком Холмсом, аби здогадатися, що Енні заліпила ляпаса сама собі. Добрячого, сильного ляпаса, судячи зі звуку. Пол уявив, як вона відтягує губу та заривається короткими нігтями в ніжно-рожеву плоть. Йому раптом пригадалися нотатки, що він бачив до першої книжки по Мізері, де основний перебіг подій відбувався в лондонській божевільні Бедлам. куди де Мізері помістила одна надміру ревнива злодійка. Коли особа з маніакально-депресивним розладом починає занурюватися в депресивний стан, записав тоді Пол, одним із симптомів можна вважати акти самобичування – вони б'ють себе, щіпають, дають ляпасів, опалюють шкіру сигаретними недопалками тощо. Раптом Полу стало дуже страшно. Розділ 20. Пол пригадав есе Едмонда Вілсона, у якому автор у притаманні йому недоброзичливій манерії розмірковував над постулатами Ворцворта щодо написання гарної лірики. Сильні емоції мають відтворюватися протягом періодів спокою, Вілсон стверджував, що подібний метод непогано спрацьовує в художній літературі для опису драматичних ситуацій. Можливо, так воно і було. Пол знав письменників, які після невеличкої сімейної сварки втрачали здатність творити, і він сам не міг писати в поганому настрої. Але траплялися випадки, коли несприятливі обставини спричиняли протилежну дію. Інколи Пол брався за роботу, бо це був єдиний спосіб утекти від негараздів. Він удавався до цього засобу, коли не міг безпосередньо вплинути на причину, з якої сталося лихо. І зараз був саме один із таких випадків. Коли пробило 11 ранку, а Енні так і не заявилася, щоб пересадити пола в крісло, він вирішив перебратися в нього самостійно. Зняти друкарську машинку зі столу йому би не стало сил, проте він міг писати від руки. Він був певен, що зможе пересісти у візок, хоча розумів, що краще б Енні не знати про його здібності. Але Пол відчував потребу в іншому наркотику, чорт забирай, а писати в ліжку було незручно. Він сповз до краю, переконався, що візок стояв на гальмах, а потім ухопився за бильця та поволі посунувся в крісло. Йому стало боляче лише тоді, коли він перетягував ноги на підпори. Пол підкотив візок до вікна та взяв рукопис. У замковій шпарині заскриготав ключ. Енні дивилася на Пола, і її очі скидалися на дві чорні дірки, пропалені в обличчі. Права щока набрякла, наступного ранку на ній мав з'явитися неабиякий синець. Навколо рота і на підборідді засохла якась червона субстанція. Спочатку він вирішив, що то кров, яка витекла з понівеченої губи, проте потім помітив насіння. То була не кров, а малиновий джем чи начинка. Енні дивилася на нього. Пол дивився на неї. Деякий час вони мовчали. Перші краплі дощу застукотіли по віконній шипці. «Якщо ти сам можеш пересідати в крісло, Поле», – зрештою промовила Енні, «то гадаю, що ти сам зможеш вписувати свої довбані енки». Вона зачинила двері та знову замкнула їх на ключ. Пол довго витріщався на них, ніби там можна було щось видивитися. Він був надто приголомшеним, аби займатися чимось іншим. Пол не бачив Енні до пізнього вечора. Після її вранішнього візиту працювати стало неможливо. Він зробив кілька марних спроб, зіжмакав аркуші та здався. Усе одно нічого не виходило. Він покотив візок через кімнату. Коли він спробував перебратися з крісла в ліжко, руки зісковзнули з билиць, і Пол мало не впав. Йому довелося впертися лівою ногою в підлогу, і хоча вона перейняла на себе вагу тіла та врятувала від падіння, біль був просто пекельним. Полу здалося, що йому в кістку увігнали одразу дюжину болтів. Він закричав, ухопився за спинку вузголів'ї та врешті-решт опинився на ліжко, підтягуючи за собою пульсуючу ногу. «Тепер вона неодмінно прийде», – подумав він, – «захоче дізнатися, чи то Пол перетворився на лучану поворотті, чи то просто навчився так галасувати». Але вона не прийшла, і Пол більше не міг терпіти пронизливого болю в лівій нозі. Він незграбно перекотився на живіт, застромив руку під матрац і витягнув упаковку новріло. Він проковтнув дві пігулки та занурився в напівсон. Коли Пол отямився, то спочатку не міг второпати, чи він досі спить, чи вже прокинувся. Відчуття реальності покинуло його, як і тої ночі, коли Енні вкотила до кімнати жаровню. Тепер Вілкс сиділа біля нього на ліжку. Вона поставила на нічний столик склянку, наповнену капсулами Новріло. В руці вона тримала мишоловку фірми «Віктор», а в ній звивався щур. Великий щур зі скуйовдженою темно-коричневою шерстю. Мишоловка переламала тварині хребта. Задні лапи звисали з краю дощечки та час від часу здригалися. На вусах застигли краплі крові. Це був не сон, просто черговий день у будинку розваг Енні Вілкс. Її подих ніс у собі трупні запахи, сморід гнилої їжі. Енні гукнув пол, спираючись на подушки та переводячи погляд із тваринки на жінку. На дворі сутеніло. Дивні сині сутінки сповнені дощем, що закривав шибки щільною водяною завісою. Сильні пориви вітру потрясали будинок, який рипів у відповідь. Щоби там не коїлося з нею вранці, надвечір її стан тільки погіршився. Набагато. Пол збагнув, що вперше побачив її такою. Справжня внутрішня Енні, яка поскидала всі маски. Шкіра на її обличчі, яка раніше здавалася страхітливо щільною, тепер обвисла, наче безживне тісто. Очі спорожніли. Енні перевдяглася, проте нап'яла спідницю на виворіт. По всьому тілі з'явилося ще більше вм'ятин, на одязі – ще більше плям. Коли вона рухалася, то спливала такою кількістю запахів, що годі було рахувати – один з рукавів її кардигана був майже повністю просякнутий напівзасохлою речовиною, від якої тхнуло м'ясною підливою. Ені підняла мишоловку. Коли починається дощ, вони лізуть у підвал. Пришпилений щур слабко пискнув, клацнув зубами та закотив чорні оченята, у яких жевріло більше життя, ніж у зіницях жінки, що його впіймала, і я розставляю пастки бумушу. Змазую мишу смальцем. Завжди попадається по вісім чи дев'ять щурів, інколи я знаходжу ще кількох. Вона відключилася. Завмерла майже на три хвилини, тримаючи щура в піднятій руці, наче в класичному випадку кататонічного ступору. Пол дивився на неї, дивився на тваринку, яка скиглила та пручалася, а потім збагнув, як сильно він помилявся, коли вважав, що гірше вже не буде». «Ото брехня, ото брехня, щоб йому!» Нарешті, коли він уже вирішив, що Енні без зайвого галасу відпливла у вічне забуття, вона опустила мишоловку та продовжила фразу, ніби й не зупинялася. «Потонулих по кутках. Бідолахи!» Вона глипнула на Щура, і на його потьмянілу шерсть упала сльоза. «Бідолахи! Бідолахи!» Енні обхопила Щура своїми сильними пальцями, а іншою рукою відтягнула пружину на пастці. Тварина забилася в залізній хватці Енні, намагаючись укусити свою полонительку. Щур пронизливо моторошно пищав. Пол прикрив тримтячі губи тильною стороною долоні. Як б'ється його серце! Як відчайдушно він намагається вирватися на волю! Як і ми, Поле, як і ми! Ми вважаємо, що нам усе відомо, проте ми знаємо не більше, ніж оцей щур у мишоловці. Щур із переламаною спиною. Який гадає, що й досі хоче жити. Рука, в якій Енні тримала щора, стиснулася в кулак. Її очі так само вдивлялися в далеку порожнечу. Пол хотів відвести погляд, але не міг. На внутрішній стороні її руки понапиналися сухожилля. Раптом зі щурячої пащики полилася тонка цівочка крові. Пол почув, як хруснули кістки, а потім цупки подушечки пальців Енні уп'ялися в тіло тваринки, заглибившись на цілу фалангу. На підлогу скрапувала кров. Щур вибалушив згасаючи очі. Енні ж тільце в куток і безтямно витерла руку об простирадло, залишивши на ньому довгі червоні плями. "Тепер він віднайшов спокій", сказала вона, знизала плечима та засміялася. «Поле, може мені варто принести рушницю? Може інший світ кращий за цей? І для щурів, і для людей? Бо насправді між нами немає ніякої різниці?» «Я ще не закінчив книжку», – сказав Пол, старанно вимовляючи кожне слово. Йому було важко говорити, бо Рот занімів так, наче в щоку вкололи Новокаїн. Він уже познайомився з наслідками психічного розладу Енні, але такого ще не бачив. Він замислився, чи траплялися настільки серйозні розлади раніше. Саме так поводяться люди з депресією перед тим, як перестріляти всіх членів своєї родини і себе наостанок. Саме так психопатична жінка, доведена довідчою, наряджає своїх дітей у найкраще вбрання, купляє їм морозиво, а потім веде до найближчого місточка, бере їх під обидві руки та стрибає в річку». «Особи з депресивним розладом тяжіють до самогубства, а особи з психопатичними розладами, які заколисують себе в отруйних люльках власного я, хочуть зробити оточуючим велику послугу та затягнути їх на той світ разом із собою. Зараз я ближчий до смерті, ніж будь-коли, подумав Пол, бо вона серйозно налаштована. Ця сучка налаштована дуже серйозно. Мізері?» – спитала Енні, ніби вперше в житті вимовила це слово. Але її очі на мить зблиснули, чи не так? Принаймні Полу так здалося. «Так, мізері». Він відчайдушно добирав вдалі фрази, аби продовжити розмову. Будь-яке слово могло спровокувати вибух. «Я згоден, що в більшості випадків наш світ доволі лайняне місце», нарешті сказав Пол і, не подумавши, додав, особливо коли дощить. «Ох, ідіоти, годі базікати!» «Я маю на увазі, що за останні кілька тижнів зазнав багато болю і...» «Болю?» – вимовила Енні та глянула на нього з хворобливим презирством. «Ти не знаєш, що таке біль, і гадки не маєш поле». «Ні, напевно, що ні, у порівнянні з тобою. А тож. Але я хочу дописати книжку. Хочу побачити, чим усе скінчиться», – відповів Пол і додав. «І мені би хотілося, щоб ти також дочекалася її завершення». «Немає сенсу писати роман, якщо його ніхто не прочитає, розумієш?» Він лежав у ліжку і вдивлявся у її жахливе, скам'яніле обличчя. Серце важко гупало в грудях. «Е, ні, ти мене розумієш?» «Так», – зітхнула вона. «Я теж хочу дізнатися, чим усе скінчиться. Мабуть, це єдине, чого я хочу в цьому житті». Вона почала повільно злизувати з пальців щурячу кров, явно не усвідомлюючи своїх дій. Пол стиснув щелепи та суворо наказав собі в жодному разі не блювати, не блювати, не блювати. «Я неначе чекаю на наступний випуск кіносеріалу», – додала Енні, а потім зненацька обернулася до Пола. Її губи були вимазані кров'ю, ніби червоною помадою. «Дозволь повторити мою пропозицію, Поле. Я візьму рушницю та покладу кінець нашим стражданням. Ти не дурний. Ти розумієш, що я ніколи тебе не відпущу». Ти вже давно про це знаєш, чи не так? Не виказуй свого страху, не показуй свого відчаю, інакше вона одразу тебе вб'є. Так, але життя все одно закінчиться рано чи пізно. Урешті-решт ми всі помремо». Кутики її губ здригнулися в примарній посмішці. Вона легко, ніжно торкнулася його обличчя. «Ти, певно, думаєш про втечу?» «Проте саме думає щур у мишоловці, тільки по-своєму». «Але в тебе нічого не вийде, Поле. Якби ти жив в одному зі своїх романів, то ще би були якісь шанси. Але це реальне життя. Я не можу дозволити тобі піти. Але ти можеш піти зі мною». Раптом на якусь частку секунди Полові закортіло сказати їй «Гаразд, Тенні, неси рушницю, давай покінчимо з цим». Але потреба та бажання вижити, Аполу вдалося зберегти в собі як перше, так і друге, втрутилися та відігнали короткочасну слабкість, духу. Слабкість, ось що воно таке. Слабкість і боягузтво, На щастя чи на лихо, він не страждав на психічний розлад, аби дозволити собі підтримати пропозицію Енні. «Дякую», – відповів він, – «але я хочу закінчити те, що розпочав». Вона зітхнула та підвелася з ліжка. «Гаразд». «Гадаю, я заздалегідь знала, що ти мені скажеш, бо принесла пігулки, хоча сама цього не пам'ятаю». Вона розсміялася. То був короткий навіжений смішок, що вихопився з її застиглого обличчя. Не мов з дерев'яного лиця ляльки черевомовця. «Мені треба на деякий час піти», – сказала Енні. «Якщо я не піду, то наші з тобою бажання не матимуть жодного значення, бо я здатна на деякі вчинки». І коли мені хочеться щось накоїти, я тікаю в одне місце в горах. Ти читав казки дядечка Римуса, Поле? Він кивнув. Пам'ятаєш, як братик-кролик розповідав братикові лису про місце для сміху? Так. Саме так я називаю свою гірську схованку. Місце для сміху. Пригадуєш, як я розповідала, що поверталася з Сайдвіндера, коли знайшла тебе? Пол знову кивнув. Ну, то були вигадки. Я це все вигадала, бо ще не знала тебе до пуття. Насправді я поверталася з місця для сміху. Там на дверях навіть висить табличка «Місце для сміху Енні». Інколи я дійсно сміюся, коли туди приїжджаю, але в основному просто кричу. «Енні, ти надовго поїдеш?» Вона вже рухалася до виходу, повільно наче сомнам була. «Не знаю, я принесла тобі ліки. З тобою все буде гаразд». Приймай по дві пігулки на шість годин. Чи по шість кожні чотири години. Або випий усі разом. А що я їстиму? Хотів спитати Пол, але не наважився. Йому аж ніяк не кортіло зайвий раз привертати до себе увагу Енні. Він бажав, аби вона поїхала. Поки вона лишалася в кімнаті, Пол немов перебував у присутності Янгола смерті. Він довго непорушно лежав у ліжку та прислухався до її рухів. Спочатку на горі, потім на сходах, потім у кухні. Він усе чекав, що вона передумає та повернеться до нього з рушницею. Він не зміг розслабитися, навіть коли почув грюкіт вхідних дверей, скриготання замка та чвакання кроків на ганко. Вона могла возити рушницю у своєму черокі. Загарчав, завівся мотор старої Бесі. Енні люто тиснула педаль газу. Виринули два віялоподібні промені автомобільних фар і освітили блискучу сріблясту дощову завісу. Потім вони розвернулися та згасли. Енні поїхала. Цього разу вона попрямувала не вниз дорогою до Сайдвіндера, а стала підніматися вгори. Подалася у своє місце для сміху. Крекнув Пол та й собі засміявся. У неї було своє місце, а Пол зі свого навіть не виходив, Несамовиті напади хихотіння урвалися, щойно він угледів понівечене тільце щура, яке валялося в кутку. Тоді в голові майнула думка. «А хто сказав, що вона не лишила мені поїсти?» – спитався він у порожньої кімнати та знову зареготав. Звуки, що лунали в місці для сміху Пола Шелдона в будинку Енні Вілкс, можна було почути хіба що в палаті божевільні. Розділ двадцять перший за дві години Пол знову відімкнув замок та вдруге проштовхнув візок у завузький одвірок. Як він сподівався, останнє. На колінах у нього лежала пара ковдр. Усі пігулки, що він їх зберігав під матрацом, Пол загорнув у серветку Клінекс та запхав у труси. Попри дощ, він мав серйозні наміри вибратися звідси. Як з'явилася нагода, треба нею скористатися. До Сайдвіндера доведеться спускатися вниз дорогою, а вона, скоріш за все, буде дуже слизькою через негоду. Окрім того, на дворі вже стане темно, як у копальні, але Полу все одно хотів спробувати. Він не був святим або героєм, але не збирався помирати, наче заморський птах у зоопарку. Йому пригадався один вечір, який він провів за бесідою з драматургом на ім'я Бернстайн. Вони пили шотландські віски в левовій голові, що у вілич. Якщо йому пощастить знову опинитися у вілич, то він стане на те, що залишиться від колін та цілуватиме брудний асфальт Крістофер-Стрит. Тоді розмова зайшла про євреїв, які мешкали в Німеччині протягом неспокійних 4-5 років, що передували захопленню Польщі, коли почалися нечувані веселощі Вермахту. Пол згадав, що сказав Бернстайну, в якого тітка та дідусь загинули в Голокост. Він поцікавився, чому німецькі євреї, чорт забирай, те саме можна спитати про євреїв по всій Європі, але з Німеччини, в першу чергу, не забралися з країни, поки мали змогу. Бо ж дурними їх не назвеш аж ніяк, і багатьох уже давно переслідували. Вони не могли не розуміти, до чого все йде, тож чому вони лишилися? Відповідь Бернстайна здалася полові легковажною, жорстокою та незбагненною. У багатьох були піаніно. Євреї дуже прив'язуються до своїх піаніно. Коли ти маєш такий громісткий музичний інструмент, переїжджати дуже важко. Тепер він збагнув. А ж, спочатку зламані ноги, розтрощений таз... Потім, Господи поможи, Пол почав працювати над книжкою і якимось дивним чином навіть отримував від цього задоволення. Надто легко перекласти всю провину на зламані кістки та наркотичну залежність, коли основну причину затримки становила книжка. Книжка та монотонна вервечка днів із безхитрісним лікарняним розпорядком. Усе це, а в основному ця клята дурнувата книжка, було його власним піаніно. «Що зробить Енні, коли повернеться зі свого місця для сміху та зрозуміє, що пол утік? Спалить рукопис? Добіса книжку!» – сказав він і майже не покривив душею. «Якщо він виживе, то зможе написати інший роман, або навіть відтворити цей, якщо заманеться. Але Мрець не напише нової книжки, так само, як не купить нового піаніно. Він покотився у вітальню». Раніше там було прибрано, але тепер усі доступні горизонтальні поверхні були заставлені брудним посудом. Полові здалося, що Енні позносила сюди всі свої тарілки. Вочевидь, під час депресії вона не тільки щіпала та била себе. Скидалася на те, що вона мала звичку обжиратися, не турбуючись прибирати за собою. Пол згадав смердючий вітер, який потрапив у його горло, ще коли він перебував у хмарі. І шлунок одразу здригнувся. Більшість недоїдків позалишалися від солодощів. У нескінченних мисках засохло або ж починало засихати морозиво. На тарілках були крихти тістечок і плями начинки, що витекла з пирогів. На телевізорі височила гора лаймового оуджелло під потрісканою кіркою зі збитих вершків. А поруч прилаштувалися пепсі в пластиковій пляшці та соусник. Пляшка видавалася завбільшки з боєголовку ракети Титан 2. Пластик був тьмяним, замацаним, майже непрозорим. Пол здогадався, що Енні жлуктила просто з горла, а за пляшку бралася руками, вимазаними підливою та морозивом. Він не чув ляскання столових приборів, тому не здивувався, коли не побачив жодних ножів, виделок або ложок. Самі миски тарілки та чашки. На килимі на дивані виднілися засохлі цятки і плями, знову ж таки від морозива. Ось що було на її халаті, уся ця їжа, і в диханні теж. Знову виринув образ Енні в подобі пілдаунської жінки. Вона сиділа у вітальні та жменями поглинала морозиво, або ж вмочувала пальці в жалеподібну підливу, запивала її пепсі, просто їла та пила, полинувши в глибокий депресивний сон. Пінгвін на льодині так само стояв на журнальному столику, але Вілкс пожбурила більшість фігурок у куток, де й досі валялися уламки кераміки, маленькі гострі гачки та скалки. Пол знову побачив, як пальці Енні заглиблюються в тільце щура, як на простирадлі з'являються довгі криваві плями, як вона облизує кров із пальців, так само безтямно – як певно пізніше поглинала морозиво оуджелло та бісквітні рулети з джемом. Моторошні видіння, проте вони давали чудовий привід не баритися. Букет сухих квітів розсипався по столику, що стояв по інший бік дивана. Під столом Пол ледве розглядів миску з підсохлим заварним кремом і велику книжку, на якій було написано «Дорога спогадів». Енні прогулюватися дорогою спогадів під час депресії – не дуже вдала ідея. Але після всього, що відбулося у твоєму житті, ти вже мала про це здогадатися. Пол проїхав вітальню та попрямував на кухню. Праворуч виявився короткий коридор, що вів до вхідних дверей. Там вже починалися сходи, що вели на другий поверх. Креснувши по ним поглядом, засохлі бризки морозива на килимі, що встиляв сходинки та плями глазурі на бильцях. Пол покотився до дверей. Він був вирішив, що єдиний шлях на волю, зважаючи на інвалідний візок, пролягав крізь двері в кухні. Саме цим виходом користувалася Енні, коли йшла годувати худобу чи зустрічала непроханих гостей, як, наприклад, містера Велике Ранчо. Але центральний вхід усе одно варто було перевірити. Раптом на нього чекає приємна несподіванка. Але ні. Сходинки на ганку були дуже крутими, як він і передбачав. Але навіть якби там виявився з'їзд для візків, а він би ні за що не повірив у це, граючи «Вчити зможеш», і другові би не піддався. Пол усе одно не міг би ним скористатися. На дверях було три замки. Із поліцейським засувом він би ще впорався. Але на двох інших стояв штамп фірми «Крейкс», а то були найкращі замки у світі, якщо вірити його другу та колишньому копу Тому Твайфорду. А де ж ключі? Хм, стривайте. Мабуть, їдуть до місця для сміху «Енні Вілкс». Ото так перетак. Дайте цьому добродію сигару та паяльну лампу замість запальнички. Він розвернув візок, намагаючись подолати паніку та нагадуючи собі, що від вхідних дверей він і так нічого не очікував. У вітальні пол іще раз крутнув крісло та покотився на кухню. То була старомодно обставлена кімната з яскравим лінолеумом на підлозі та бляшаними плитками на стелі. Холодильник був старим, проте не дзеленчав. На дверцятах висіли три-чотири магніти, ясна річ, усі у формі солодощів. Жувальна гумка, шоколадна плитка – гершіс, цукерка – тутцірол. Шавки були прочинені, і Пол помітив полички, охайно вистелені вощанкою. Над раковиною розташувалися великі вікна, які пропускали багато світла, навіть у похмуру погоду. «Затишна могла би вийти кухня», – подумав Пол, проте не так сталося, як гадалося. На підлозі валялося перекинути помийне відро. Від якого йшов теплий сморід зіпсованих харчів І справа була не лише в помийному відрі, і запах звідти линув не найгірший Полу здавалося, що інший запах існував лише в його уяві Але від цього він був не менш реальним Парфум де Вілкс, трунок, манії та психозу На кухні виявилося троє дверей, двоє ліворуч і одні на протилежному кінці кімнати Між холодильником та стінною шафою Спочатку він подався наліво. Одні двері вели в комору. Пол це знав, і ще до того, як побачив плащі, капелюхи, шарфи та черевики, здогадався з короткого дзявку за Крізь інші двері Енні виходила на двір. І знову ж таки на них висіли два замки Крейкс та поліцейський засув. «Не заходьте, Роїдмани, не виходь, Поле!» Він уявив, як Енні регоче. «Ах, ти ж сучка!» Він ударив кулаком по одвірку, скрикнув від болю та притиснув ребро долоні до рота. Пол ненавидів себе за те, що з очей полилися сльози, на мить роздвоївши в полі зору всі образи, поки він не кліпнув. Він не міг собі зарадити. Внутрішній голос заходився в паніці, питав, що ж йому тепер робити. Що ж йому тепер робити заради Бога, це ж його останній шанс. Що робити? «Спочатку треба ретельно все оглянути», – похмуро наказав собі Пол. «Звісно, якщо зможеш тримати себе в руках. То що здається, боягузе сраний». Він витер очі, сльози все одно не допоможуть вибратися з халепи, та визирнув у вікно, що утворювало верхню половину дверей. То було не одне суцільне скло, а шістнадцять маленьких шибок. Він міг би їх порозбивати… Але тоді довелося б ламати рами, аби спилки це могло би зайняти години, бо вони були міцні на вигляд. А потім що? Стрибок камікадзе на ганок? Чудова затія! Може йому вдасться зламати хребет, і це хоч на якийсь час відволіче його від болю в ногах? Він лежатиме під рясним дощем і невдовзі помре від переохолодження. Ото він непогано викрутиться з цієї клятої халепи. Ні за що! Ні подібного. Може, я і сконаю, але богом присягаюся, що це станеться не раніше, ніж я розповім своїй найпалкішій шанувальниці, як мені було приємно з нею познайомитися. І це не просто обіцянка, а непорушна клятва. Думка про помсту привела Пола до тями швидше, ніж будь-які докори та лайки. Він трохи заспокоївся та клацнув вимикачем, що висів біля замкнених дверей. Зовні загорілося світло, і Пол зміг роздивитися подвір'я, бо поки він досліджував будинок, останні сонячні промені встигли зникнути. Під'їзна доріжка Енні була затоплена, а двір скидався на грузьке болото. Повсюди стояла вода з маленькими острівцями відталого снігу. Відкотивши візок ліворуч від одвірка, Пол уперше зміг роздивитися дорогу, що пролягала повз будинок Енні. Нічого особливого. Чорне асфальтоване покриття на дві смуги, що проглядало поміж талих снігових заметів, наче блискуча спинка морського котика, омита весняною відлигою та дощами. Може, вона замкнула двері від Ройдманів, але їй не треба жодних замків, аби утримати вдома мене. Якби я виїхав туди у своєму візку, то через п'ять секунд загруз би по самі колісні втулки – «Нікуди ти не підеш, Полі. Не сьогодні і, мабуть, не в найближчі кілька тижнів. Бейсбольний сезон триватиме цілий місяць, поки земля затвердне достатньо, аби ти зміг виїхати в кріселку на дорогу. Звісно, якщо ти не хочеш розбити вікно та поповзти туди рачки. Ні, цього Полу не хотілося. Він надто легко уявляв, як болітимуть ноги через 10-15 хвилин у холодних калюжах і талому снігу» в яких він плазуватиме наче помираючий пуголовок. І навіть якщо він зможе дістатися дороги, які в нього шанси зупинити машину? За весь цей час він чув лише два автомобілі – Стару Бесі та Бель-Ейр містера великий Ранчо. А була ще одна, що проїжджала повз будинок Енні, та до смерті його налякала, коли він уперше вибрався зі свого готельного номера. Пол вимкнув світло на ганку та покотився до інших дверей, тих, що були між холодильником і стінною шафою. На них також виднілися три замки. А вона навіть не виходила на двір, принаймні, безпосередньо. Біля одвірка був іще один вимикач. Пол клацнув важільцем і побачив охайну прибудову вздовж підвітряної стіни будинку. В одному кутку лежали сто з дров та колода, посеред якої стирчала сокира. В іншому кутку стояв стіл, над яким по гачках були розвішані інструменти. Зліва ще одні двері. Лампочка світила не дуже яскраво, але достатньо, щоб Пол розглядів на них черговий поліцейський засув і два замки Крейкс. «Ройдмани, усі проти мене! Не знаю, що до всіх!» – промовив Пол у порожній кухні. «Але я точно!» Він облишив двері та покотився до комори. Перш ніж шукати на поличках харчі, він пригледів сірники. Дві пачки сірників у книжечках і принаймні дві дюжини коробок Diamond Blue Tip, дбайливо складені в стосики. Спочатку Полу закортіло пустити червоного півня, проте він відкинув цю напрочуд безглузду ідею, хоч на мить повернувся до неї, коли помітив у глибині комори ще одні двері, цього разу без замків. Він відчинив їх і побачив круті, розхитані сходинки, що вихляли вниз у підвал, і з темряви здіймався поганий дух гниючих овочів і застояної води. Пол почув тихе пищання і пригадав слова Енні Коли починається дощ, вони лізуть у підвал, і я розставляю пастки, бо мушу. Він поспіхом затраснув двері. По скроні поточилася крапля поту та потрапила в кутик правого ока. Повіки запекло, і пол утерся за п'ястком руки. Дізнавшись, що двері ведуть у підвал і що замків на них немає, він іще раз загадався спалити будинок. Тепер ідея вже не видавалася такою безглуздою, бо він міг сховатися внизу. Але сходинки були надто крутими. А ще існувала можливість, що палаючий будинок Енні завалиться до того, як встигне приїхати пожежна бригада з Сайдвіндера, а ще там бігали щури. І їхнє пищання було просто нестерпним. Як б'ється його серце, як відчайдушно він намагається вирватися на волю, як і ми, Поле, як і ми. «Африка», – сказав Пол, але не почув власних слів. Він почав переривати комору в пошуках консервів та пакунків із харчами, намагаючись брати речі, відсутність яких Енні скоріш за все не помітить наступного разу, як сюди зайде. На рівні підсвідомості Пол розумів, що означають подібні перестороги. Він більше не збирався нікуди тікати. Поки що заперечив його неспокійний розум. Ні, невблаганно відповів інший глибинний голос. «Ти залишишся тут назавжди, Поле. Назавжди!» «Я ніколи не здамся!» – прошепотів він. «Чуєш мене? Ніколи!» «Кажеш, ні!» – саркастично зауважив голос циніка. «Ну то подивимося, чи не так?» «Так, подивимося!» Комора Енні радше скидалася на бомбосховище на випадок ядерної війни. Пол здогадувався, що потяг до накопичування можна було певною мірою пояснити умовами життя. Жінка усамітнено мешкає в гірській місцевості, де варто очікувати, що якийсь період часу, може лише один день, а може аж кілька тижнів, ти можеш бути відрізаний від навколишнього світу. Скоріш за все, навіть ті кукурікнуті ройдмани мали таку комору, від вигляду якої в жителів інших штатів брови би на лоба полізли». Але він сумнівався, що ті кукурікнуті Ройдмани чи ще якісь сусіди Енні мали щось подібне до цього складу. То була не комора, а цілий супермаркет, чорт забирай. Полу здалося, що в коморі Енні простежувався деякий символізм. Ряди харчів свідчили про розпливчастість кордону між суверенною державою реальності та Народною республікою параної. Проте в його становищі такі «розміркування» не варті жодної уваги. До біса символізм, хапай наїдки! Так, але обережно. Справа не лише в тому, що вона помітить нестачу. Усе одно Пол узяв би не більше, ніж зміг би надійно заховати на випадок її несподіваного повернення. Бо як же вона ще може повернутися? Телефон не працював, і полу здавалося, що Енні навряд чи стане надсилати телеграми чи замовляти по дроту букет квітів, але зрештою, що вона побачить у його кімнаті чи чого не знайде в коморі, не має значення, він же мав якось харчуватися. Їжа також була його залежністю. Сардини, удосталь сардин у таких маленьких прямокутних бляшанках, де під паперовою обгорткою ховається ключ. Їх він точно візьме. Консервована шинка під гострим соусом. Ключів не було, проте він міг відкрити кілька бляшанок просто тут на кухні, з'їсти та поховати порожню тару в горах сміття. Пол побачив розпакований блок родзинок SunMate. Усередині були маленькі коробочки, а на розірваному целофані стояла наліпка міні-прикуски. Він додав чотири прикуски до купи, що росла в нього на колінах, а також кілька маленьких упаковок кукурудзяних і пшеничних пластівців. Пол не знайшов жодної пачечки підсолоджених пластівців. Якщо вони колись тут були, то Енні вмолотила їх під час останнього нервового зриву. На одній із верхніх поличок охайним стосом, як дрова в сараї, стояли пачки «Слім Джима». Він узяв чотири палички, намагаючись не порушити пірамідальну конструкцію, та жадібно з'їв одну просто на місці, насолоджуючись солоним, жирним присмаком. Він засунув обгортку собі під штани, аби позбутися пізніше. Починали боліти ноги. Пол вирішив, що як він не збирається тікати чи спалити цей будинок, то треба повертатися до своєї кімнати. Біль іще не розгулявся наповно, проте скоро йому стане непереливки. Варто було би ковтнути пару пігулок і писати, поки очі не позлипаються. Потім можна буде поспати. Він сумнівався, що Енні повернеться того ж вечора. Окрім того, насувалася гроза. Пола надзвичайно вабила перспектива спокійно писати, мирно спати та знати, що він сам один, і що Енні не заскочить будь-якої миті в кімнату з черговою несамовитою ідеєю чи божевільною вимогою. Тоді навіть біль у ногах буде здаватися не таким сильним. Пол виїхав із комори, зупинив візка, аби вимкнути світло, нагадуючи собі, що треба поставити все на свої місця перед тим, як піти». Якщо в нього закінчиться їжа, перш ніж повернеться Енні, він завжди зможе роздобути ще. Але не варто забувати про обережність. Не треба забувати одну просту істину. Він ризикує життям кожного разу, як вибирається зі своєї кімнати. Про це аж ніяк не треба забувати. Розділ 22 коли він викотився у вітальню, йому в очі знову впала книжка під кавовим столиком «Дорога спогадів». Вона була завбільшки з фоліант шекспірівських п'єс та завтовшки з родинну біблію. Полу стало цікаво, він підібрав книгу та розгорнув її. На першій сторінці розмістилася невеличка газетна замітка під назвою «Шлюб Вілкс і Берріман». На фотографії було зображено блідого чоловіка з вузьким обличчям і жінку з темними очима та щільно стиснутими губами. Пол перевів погляд від фотографії на портрет над камінною поличкою. Жодних сумнівів. Жінка, яку згідно зі статтею звали Крісілда Беріман, ото ім'я, варте того, щоб звучати в романах про мізері, Подумалося Поло, була матір'ю Енні. Під вирізкою стояв охайний підпис, зроблений чорними чорнилами. Часопис Бейкерсфілда. 30 травня 1938 року. На другій сторінці було оголошення про народження дитини. Пол Емері Вілкс з'явився на світ у пологовому будинку Бейкерсфілда 12 травня 1939 року. Батько – Карл Вілкс, мати – Крісілда Вілкс. Пол здригнувся, коли прочитав, як звали брата Енні. Мабуть, той самий, з яким вона ходила в кіно дивитися серіали. Її брата також звали Полом. Третя сторінка містила замітку про народження Енн Марі Вілкс, день народження 1 квітня 1943 року. Тобто Енні щойно виповнилася 44 роки. Пол також не випустив з уваги той факт, що вона народилася в День усіх дурнів, на дворі шумів вітер. У вікна бився дощ. Забувши про біль, Пол зачаровано перегорнув сторінку. Наступна вирізка займала цілу шпальту часопису Бейкерсфілда. На фотографії виднілися силуети пожежників на фоні полум'я, що виривалося з вікна каркасного будинку. П'ятеро осіб загинуло внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку. П'ятеро людей, четверо з яких, члени однієї родини, померли, задихнувшись димом під час пожежі третього ступеня, що сталося рано вранці у середу у багатоквартирному будинку по Воджгіл-Авеню, що в Бейкерсфілді. Серед загиблих було троє дітей – Пол Кренміц, 8 років, Фредерік Кренміц, 6 років і Елісон Кренміц, 3 роки. Четвертою жертвою виявився їхній батько, Едріан Кренміц. 41 рік. містер Кренміц устиг врятувати свою четверту дитину, Лорін Кренміц, півтора року. За словами місіс Джесікі Кренміц, чоловік передав їй у руки наймолодшу дочку та мовив, «Я повернуся з іншими за хвилину чи дві. Молися за нас. Більше я його не бачила», – сказала вона. П'ятою жертвою став Ірвін Тальман, 58 років, холостяк, який мешкав на останньому поверсі. Під час пожежі квартира на третьому поверсі виявилась порожньою. Родина Карла Вілкса, яку спочатку оголосили зниклою без звісти, поїхала з дому у вівторок увечері через протікання труб на кухні. «Я співчуваю місіс Кренміц та її утраті», – сказала Крісілде Вілкс, кореспонденту часопису. «Але я дякую Богові, що він урятував мого чоловіка та двох дітей». Начальник Центрального пожежного відділу Містер оувун повідомив, що пожежа почалася в підвалі будинку. Щодо можливості підпалу, він зауважив. Скоріше за все, у підвал пробрався якийсь пропияка, добряче хильнув і випадково пустив півня сигаретним недопалком. Можливо, він утік замість того, щоби спробувати загасити вогонь, від якого померло п'ятеро людей. Сподіваюся, ми його впіймаємо». Щодо зачіпок для слідства начальник відповів «У нас є декілька, і ми йдемо по гарячому сліду, запевняю вас». Тими самими чорними чорнилами, тим самим охайним почерком під статтею був виведений напис «28 жовтня 1954 року». Пол підвів очі. Він сидів абсолютно непорушно, тільки серце гупало в горлянці. У животі стало гаряче і млосно, «Маленькі паскудники. Серед загиблих було троє дітей. Паскудники місіс Кренміц із квартири поверхом нижче. Ні, о боже, ні. Як я ненавиділа цих маленьких паскудників? Вона була зовсім малою. Її навіть не було вдома. Їй було одинадцять, достатньо доросла і достатньо розумна, щоби принаймні розлити трохи керосину біля пляшки дешевого лікеру». Потім запалити свічку та встановити її посередині керосинової калюжі. Може, вона навіть не думала, що це спрацює. Може, вона гадала, що пальне випарується ще до того, як догорить свічка. Може, вона сподівалася, що вони встигнуть вибратися, просто хотіла налякати сусідів. Але вона зробила це поле, зробила, щоб їй, і ти це знаєш. Так, він знав. Хто би міг запідозрити Енні? Пол перегорнув сторінку. Ще одна вирізка з часопису Бейкерсфілда, цього разу від 19 липня 1957 року. Вона містила фотографію Карла Вілкса, трохи старшого, на вигляд. Одне було ясно одразу – старшим він уже не стане. У статті наводився його некролог. Бухгалтер із Бейкерсфілда помер. Унаслідок нещасного випадку. Карл Вілкс, уродженець Бейкерсфілда, помер учора ввечері невдовзі після того, як його доправили в центральну лікарню Ернандеса. Вочевидь, він спускався з другого поверху, щоб відповісти на телефонний дзвінок, і перечепився через полишену на сходах купу білизни. Лікар Френк Кенлі, черговий терапевт, сказав, що містер Вілкс помер від численних черепно-мозкових травм і зламаної шиї. Йому було 44 роки. У Вілкса лишилася дружина Крісілда, син Пол, 18 років, і дочка Ен 14 років. Коли Пол перегорнув сторінку, йому спочатку здалося, що Енні вклеїла дві однакові вирізки батькового некрологу. Через скорботу чи неуважність, він вирішив, що останній варіант більш імовірний. Але в статті йшлося про інший епізод, і причина схожості була дуже простою. Обидві смерті були зовсім не випадковими. Пол відчув, як серце похололо від страху. Під вирізкою стояв напис, зроблений тим самим охайним почерком: Новини Лос-Анджелеса, 29 січня 1962 року. Студентка університету Південної Каліфорнії померла внаслідок нещасного випадку. Учора ввечері до шпиталю Мерсі, що на півночі Лос-Анджелеса, доставили тіло Андреї Сент-Джеймс, яка вчилася на медсестру в університеті Південної Каліфорнії. Вочевидь, смерть настала внаслідок нещасного випадку. Міс Сент-Джеймс винаймала помешкання по Делорм Стріт разом із ще однією студенткою медичного факультету Ен Вілкс, уродженкою Бейкерсфілда. Близько одинадцятої години вечора міс Вілкс почула крик, за яким пролунало жахливе гупання. Міс Вілкс, яка саме робила домашнє завдання, кинулася на сходовий майданчик третього поверху та побачила, що міс Сент-Джеймс лежить унизу в неприродній позі. Міс Вілкс зауважила, що коли поспішила подрузі на допомогу, то сама мало не впала. «У нас жив кіт на ім'я Пітер Ган, сказала вона. Проте він не з'являвся вже кілька тижнів, тож ми вирішили, що його забрали в притулок, бо ми все забували повісити йому на нашийник жетон із адресою. Його тільце лежало на сходинках, тож Андреа перечепилася через кота. Я накрила її своїм светром, а потім подзвонила в лікарню. Я збагнула, що вона вже мертва, але не знала, кому ще можна подзвонити. Міс Сент-Джеймс уродженці Лос-Анджелеса був 21 рік. «Господи Ісусе!» – безперестану шепотів Пол, гуртаючи сторінки. Руки жахливо тремтіли. На наступному розвороті була ще одна замітка з новин, у якій стверджувалося, що кота двох студенток-медсестер було отруєно. Пітер Ган. Пол подумав, що то було гарне ім'я для кота. У домовласника в підвалі водилися пацюки. За рік до того інспектор Держтехнагляду зробив йому попередження через скарги мешканців. На черговому засіданні міської ради домовласник став причиною скандалу, який широко висвітлювали газети. Енні мала про це знати. Депутати ради, які хотіли зберегти гарну репутацію, пригрозили домовласнику величезним штрафом, і той усіяв підвал щурячою отрутою. Кіт їсть отруту. Кілька днів кіт вештається по підвалу. Потім кіт, відчуваючи близьку смерть, повзе до хазяйок, убиваючи при цьому одну з них. «Ото іронія долі», – подумав Пол і зареготав, наче не з повна розуму. «Можу закластися, що Пол Гарві зробив із цього випадку головну новину для свого щоденного випуску». «Ладно придумано, дуже ладно. Але ж ми знаємо, що Енні набрала в підвалі отрути та нагодувала нею з рук свого кота. А якщо старий Пітер Ган не бажав їсти, то, скоріш за все, вона палкою запхала йому отруту в горлянку». Коли тварина померла, вона поклала її на сходинки та стала сподіватися на успішне завершення свого плану. Може, вона знала, що її сусідка прийде додому трохи на підпитку. Мертвий кіт купа брудного одягу. Той самий метод скоєння злочину, як сказав би Том Твайфорд. Але чому, Енні? Ці вирізки можуть повідомити мені все, окрім причини. Чому? Протягом останніх кількох тижнів інстинкт самозбереження змусив частину свідомості Пола перетворитися на свідомість Енні. І тепер вона промовляла до нього сухим, категоричним тоном. Вона говорила божевільні, проте беззаперечно логічні речі. «Я її вбила, бо вона слухала радіо по ночах. Я її вбила, бо вона придумала тупе ім'я для кота». Я її вбила, бо втомилася дивитися, як вона в засос цілується зі своїм бойфрендом на дивані, як він засовує їй руку під спідницю, так далеко, ніби шукає золоті злитки. Я її вбила, бо побачила, що вона списує. Я її вбила, бо вона побачила, що я списую. Деталі не мають значення, чи не так? Я її вбила, бо вона була кукурікнутою паскудою, а це вже вагома причина». «А може тому, що вона була міс-розумакою?» – прошепотів Пол. Він закинув голову та видав іще одне пронизливе перелякане іржання. Отака в Енні дорога спогадів! Які ж дивні отруйні квіти росли обабічі її тихого непримітного шляху. Невже ніхто не здогадався провести паралелі між двома нещастями? Між випадковим падінням її батька та сусідки? Та облиште. Але Пол не міг цього облишити». Між смертями був проміжок майже в п'ять років. Вони сталися у двох різних містах. Про них писали в різних газетах густонаселених штатів, де, певно, люди кожного дня падають зі сходів і ламають собі шиї. І вона ладно, дуже ладно все продумала. Енні Вілкс хитра, як сам диявол. Хоча зараз вона починала втрачати колишню хватку. Полу було б мало втіхи, якби Енні нарешті постала перед судом через убивство письменника Шелдона. Він перегорнув сторінку та натрапив на ще одну вирізку з часопису Бейкерсфілда. Останню, як потім з'ясувалося. Заголовок свідчив про те, що міс Вілкс отримала диплом медсестри. Землячка робить успішну кар'єру. На фото була молода, усміхнена, напрочуд приваблива Енні Вілкс, вдягнена в халат і шапочку медпрацівника. Звісно, що була фотографія з університетського випускного. Вона закінчила курс із відзнакою, а заради цього їй також довелося убити свою сусідку, подумав Пол і знову заіржав високим, сполоханим сміхом. Ніби у відповідь об стіну будинку вдарився шквал вітру. Портрет матінки Енні затримтів на своєму гвістку. Наступна вирізка була з газети «Юніон Лідер», що випускалася в Манчестері, штат Нью-Гемпшир. 2 березня 1969 року. Звичайний некролог, який на перший погляд не мав жодного стосунку до Енні Вілкс. Ернест Гоняр, 79 років. Помер у лікарні святого Джозефа. Причину смерті не наведено. Після тривалої хвороби йшлося в замітці. У нього лишилася дружина, дванадцятеро дітей і сотні чотири онуків і правнуків. Ніщо не порівняється з календарним методом контрацепції, коли хочеш наробити собі силу селенну нащадків, подумав Пол і знову заіржав. Вона його вбила. Ось що сталося з добрим старим Ерні. Чого би ще тут опинився його некролог? Це ж книга мертвих Енні Вілкс, чи не так? Чому заради всього святого? ЧОМУ? У випадку з Енні Вілкс на це запитання не існувало раціональної відповіді. Про що було неважко здогадатися? Наступна сторінка – ще один некролог із Юніон-Лідера. 19 березня 1969 року. Жінку звали Гестер Квіні Боліфанд. На фотографії вона була схожа на істоту, чиї скам'янілі рештки підняли з глибин бітумних озер ранчо Лабрея. Квіні спіткало те саме лихо, що й Ерні. Скидалося на те, що люди завели собі лейняну звичку помирати від тривалої хвороби. Як і Ерні, вона померла у Святому Джо. Прощання відбудеться 20 березня з 14.00 до 18.00 у похоронному залі Фостерс. Погребіння 21 березня о 16.00 на цвинтарі Мерісір. «Тільки бракувало замовити пісню Прийди до мене, Енні» у виконанні мормонського табернакального хору», подумав Пол і знов удав коня. На наступних сторінках містилося ще три некрологи з «Юніон Лідер». Двоє літніх чоловіків померли від незмінного фаворита – тривалої хвороби. Третьою була 46-річна жінка на ім'я Полет Сімо. Полет померла від очікуваного претендента на друге місце – швидкоплинної хвороби. І хоча фото, надруковане в останньому некролозі, було дуже зернисте та розмите, Пол розглядів, що Квіні Боліфант у порівнянні з Полет Сімо здавалася дюймовочкою. Він подумав, що недуга дійсно могла бути напрочуд швидкоплинною. Скажімо, раптовий інфаркт, потім відбулася поїздка до святого Джо, а потім, потім що? Що саме? Полу не хотілося думати про подробиці, але в усіх трьох некрологах лікарня святого Джозефа зазначалася як місце смерті. А якщо ми зазирнемо до журналу чергувань медсестер за березень 1969 року, то чи не знайдемо там прізвище Вілкс? Любі друзі, чи кукурікають ведмеді в лісі? Ця книга, боже правий, ця книга була величезною. Годі, прошу, я більше не хочу цього бачити, але в мене виникла ідея. Я покладу цю книгу точно на те місце, де знайшов, і поїду до себе у спальню. Гадаю, що писати все одно не вийде, тому просто закинуся ще однією пігулкою та ляжу спати. Назвемо це «Запобіжником від нічних кошмарів». Але, будь ласка, я не хочу більше гуляти дорогою спогадів Енні. Будь ласка, ну будь ласочка. Але його руки набули власного розуму та волі. Вони продовжували гортати сторінки усе швидше і швидше. Ще дві коротенькі замітки про смерті в «Юніон-Лідер». Одна сталася наприкінці вересня 1969 року, друга – на початку жовтня. 19 березня 1970 року. Цього разу з газети «Геральт» місто Гаррісбург, штат Пенсильванія. Остання сторінка. Новий медичний персонал у лікарні. На фото був зображений лисіючий чоловік в окулярах, який, мабуть, потайки наминав власні шмарклі, як подумалося Полу. Окрім нового керівника відділу зв'язків із громадськістю, тобто лисіючого чоловіка в окулярах, лікарня Ріверв'ю набрала двох лікарів, вісьмох медсестер, а також кухарів, прибиральників і одного вахтера. Енні була однією з медсестер. На наступній сторінці, подумав Пол, я побачу маленьку замітку про смерть літнього чоловіка чи жінки, які випустили дух у лікарні Ріверв'ю міста Гаррісбург, штат Пенсильванія. Точно, старий Нікчема, який сконав за допомогою визнаного фаворита тривалої хвороби. Далі літній чоловік, який помер від рук вічної подружки, швидкоплинної хвороби. Далі трирічна дитина, яка впала у колодязь. Отримала жахливі травми голови та була доставлена в Ріверв'ю у стані коми. Пол заніміло гортав сторінки, поки вітер і дощ кидалися на стіни будинку. Її графік був невблаганним. Вона отримувала посаду, вбивала людей, а потім переїжджала до іншого міста. Раптом в уяві Пола зринув образ зі сну, який свідомість уже позабула. Тож видіння набуло дельфійського відчуття дежавю. Він побачив Енні Вілкс у довгій сукні з фартухом та чепчиком, що прикривав її волосся. Енні в подобі медсестри з лондонської божевільні Бедлам. В одній руці вона тримала кошик, занурювала в нього долоню, діставала пісок і кидала в обличчя людей, повз яких проходила. То був не заспокійливий, сонний пісок, а отруйний. Вона їх убивала». Коли їхньої шкіри торкався пісок, обличчя бліднули, а лінії, що відображали кволий пульс, ставали пласкими. Припустімо, вона вбила малих кренміців, бо вони були паскудниками, і свою сусідку, можливо, навіть власного батька, а інші? Але Пул знав. Його внутрішня Енні знала. Старі та хворі. Усі вони були старі та хворі, окрім місіс Сімо, яка, напевне, перетворилася на овоч ще до того, як дісталася до лікарні. Місіс Сімо та малий, який упав у колодязь, Енні, вбила їх. Бо? Бо вони були щурами, що попалися в мишоловку, прошепотів Пол. Бідолахи. Звісно, саме так. З погляду Енні усі люди на світі поділялися на три категорії – Паскудники, бідолахи та Енні. Вона невпинно рухалася на захід. Із Гаррісбурга до Пітсбурга, Дулута, Фарго. Потім 1978 року Енні дісталася Денвера. Події незмінно відбувалися в однаковому порядку. Привітальна стаття, де згадувалося ім'я Енні. Пол вирішив, що вона пропустила манчестерську вітальну замітку, бо не знала, що такі новини друкуються в місцевих газетах потім дві-три непримітні смерті, далі цикл починався знову, тобто до Денвера. Спочатку все було як завжди. У статті цього разу вирізаний із вісника Денверської лікарні швидкої допомоги перераховувалися нові працівники, серед яких також знайшлося ім'я Вілкс. Згідно з акуратною приміткою Енні, вісник називався Ноші. Чудова назва для лікарняної газети, повідомив Пол порожній кімнаті. Дивно, що ніхто не додумався охрестити її зразок Калу. Він знову безтямно зайшовся своїм моторошним іржанням, а потім перегорнув сторінку. Перший некролог із новин скелястих гір Лора Ротберг. Тривала хвороба. 21 вересня 1978 року. Денверська лікарня швидкої допомоги. Аж раптом усталений порядок урвався. На черговій сторінці містилося оголошення, але не про похорон, а про весілля. На фотографії була Енні, проте не в лікарняній уніформі, а в білій сукні з накрахмаленого мережева. Поруч із нею стояв чоловік на ім'я Ральф Дуган і тримав Енні за руки. Дуган працював фізіотерапевтом. «Шлюб Дугана і Вілкс» зазначалося в заголовку. Новини скелястих гір від 2 січня 1979 року. Дуган був чоловіком досить непримітним, окрім однієї риси. Він скидався на батька Енні. Пол подумав, що якби йому зголити ті дурнуваті вусики, які зазвичай носять завсідники холостяцьких барів, то він би став викапаним Карлом Вілксом. Напевне, щойно скінчився медовий місяць, Енні змусила його позбутися рослинності на обличчі. Пол прогорнув рештку сторінок альбому, до кінця було не близько. Певно, Ральфу Дугану варто було почитати собі гороскоп, перепрошую, гороскоп, на той день, коли він одружився з Енні. Гадаю, я маю непогані шанси знайти про тебе коротку замітку на тих непрочитаних сторінках. Деяким людям судилося поїхати на побачення в Самару, і ти отримав своє запрошення разом із купою білизни чи мертвим котом на сходах, мертвим котом із милою кличкою. Але Пол помилився. Наступною виявилась вирізка про новосельців із Недерлендської газети. Недерленд був невеликим містом на заході від Боулдера, зовсім недалеко звідси, як вирішив Пол. Спочатку він не міг відшукати Енні в цій короткій сповненій імен статті, але потім збагнув, що шукає не те прізвище. Вона була тут, проте зараз стала частиною соціостатевого об'єднання під назвою «Містер і Місіс Ральф Дуган». Пол різко підвів голову. «Невже машина їде?» «Ні, просто вітер». «Звісно вітер». Пол упустив очі в альбом Енні». Ральф Дуган знову допомагав кволем, кульгавим і сліпим в Арапагоській окружній лікарні, а Енні, скоріш за все, повернулася до споконвічного покликання медсестри – опікуватися недужими та втішати важкохворих пацієнтів. «Зараз почнуться вбивства», – подумав Пол. «Тільки от питання щодо Ральфа. Він піде на початку, усередині чи під кінець?» Але він знову помилився». Замість некрологу на наступній сторінці була приклеєна ксерокопія оголошення з продажу нерухомості. У верхньому правому кутку містилася фотографія будинку. Полу пізнав його тільки за сараєм. Зрештою він ніколи не бачив дому ззовні. Унизу стояла приписка твердим охайним почерком Енні. Перший внесок зроблено 3 березня 1979 року. Документи отримано 18 березня 1979 року. Вона хотіла перебратися туди, коли вийде на пенсію? Навряд чи. Літня резиденція? Ні. Дугани не могли дозволити собі таку розкіш. Тож? Ну, може, це нісенітниця, але чому би і ні? Може, вона по-справжньому покохала свого Ральфа Дугана? Може, минув цілий рік, а вона так і не знайшла в ньому ніякої кукарі -каки? Щось мало змінитися, бо некрологів не було. Розділ 23. Він зазирнув на попередню сторінку. Відтоді, як у вересні 1978 року, померла Лора Ротберг. Енні припинила вбивати приблизно в той самий час, коли зустріла Ральфа. Але минають дні, Енні стає дедалі важче. Повертаються напади депресії. Вона дивиться на старих. На смертельно хворих і думає про те, які ж вони бідолахи, вона розмірковує. Мене гнітить обстановка: нескінченні кахляні коридори, запахи, репіння каучукових підошв і стогони людей, що конають у муках. Якщо я поїду звідси, то все буде гаразд. Вочевидь, саме тому Ральф і Енні повернулися на лоно природи. Пол перегорнув наступну сторінку та вражено кліпнув очима. Внизу аркуша було вишкрябано. 43 серпня 1880 року. Пішов нафіг! Товстий альбомний папір був порваний у кількох місцях від оскаженілої руки, яка була водила по ньому ручкою. Тут була колонка «Розлучення» з недерландської газети. Але щоб знайти потрібні імена, Полу довелося перевернути книгу, бо стаття була вклеєна до гори Дрігом. Так, ось вони. Ральф і Енні Дуган. Підстава психічна неврівноваженість. Розлучився після швидкоплинної хвороби. пробурмотів Пол і знову підвів очі, бо йому вчувся звук двигуна. Вітер. Усього лише вітер. Усе одно треба чим швидше повертатися до своєї безпечної спальні. І справа була не лише в наростаючому болю в ногах. Пол наближався до стану смертельного переляку. Він знову схилився над книгою. Якимось дивним чином вона видалася надто цікавою, аби її покинути. Наче роман, такий огидний, що його конче треба дочитати. Шлюб Енні розпався більш цивілізовано, ніж того очікував Пол. Проте, як він правильно зауважив, розлучення дійсно сталося після швидкоплинної хвороби. Півтора року сімейного щастя то не так уже й багато. Вони купили будинок у березні, а так рідко вчиняють, коли шлюб розвалюється. Що сталося? Пол не знав. Він міг би вигадати якусь історію, але вона так і лишилася б вигадкою. Але згодом, перечитуючи статтю, він побачив натяк. Анжела Форд із Джоном Фордом, Кірстен Фроулі зі Стенлі Фроулі, Дана Маклорен із Елі Маклореном і Ральф Дуган із Енн Дуган. В Америці є такий звичай, правда? Ніхто про нього не розповідає, але він існує. Чоловіки пропонують руку і серце при місячному сяйві, а жінки подають на розлучення через суд. Тож про що нам говорить ця граматична конструкція? Анджела каже «Цур тобі пек, Джеку». Кірстен каже «Не влаштовуй мені сцен стене». Данна каже «Віддавай ключілі». А що каже Ральф? Єдиний чоловік, чиє ім'я стоїть перед іменем дружини. Гадаю, він кричить «Заберіть мене з цього пекла». «Може, він побачив мертвого кота на сходах?» – прошепотів Пол. Наступна сторінка. Ще одна стаття про новосельців. Цього разу з об'єктива, що виходив у Боулдері, штат Колорадо. Там була фотографія дюжини нових робітників, які згуртувалися на моріжку перед Боулдерською лікарнею. Енні стояла в другому ряду, її обличчя проглядалося порожнім білим колом під шапочкою з чорною стрічкою на закоті. Починалося чергове шоу. 9 березня 1981 року. Вона повернула собі дівоче прізвище – Боулдер. Ось де Енні збожеволіла по-справжньому. Він дедалі швидше гортав сторінки, його проймав жах, у голові крутилися лише дві думки – чому її досі не викрили і як заради всього святого їй удавалося виходити сухою з води, 10 травня 1981 тривала хвороба. 14 травня 1981 тривала хвороба. 23 травня тривала хвороба. 9 червня швидкоплинна хвороба. 15 червня швидкоплинна. 16 червня тривала. Швидкоплинна, тривала, тривала, швидкоплинна, тривала, тривала, швидкоплинна. Сторінки висковзали з поміж пальців. Пол відчував слабкий запах сухої друкарської фарби. Боже, скільки людей вона вбила! Якщо припустити, що кожен некролог у книзі Енні дорівнював убивству, то її рахунок сягав понад 30 жертв на рік до кінця 1981-го і жодного занепокоєння з боку керівництва. Звісно, більшість загиблих були старі, інші важко хворі, але ж хтось міг би здогадатися, Урешті-решт 1982 року Енні зробила промах. У вирізці з об'єктива від 14 січня була низькоякісна фотографія порожнього скам'янілого обличчя Енні, над якою містився заголовок. Оголошено нового завідувача пологовим відділенням. 29 січня почалися смерті немовлят. Енні старанно занотовувала всю історію. Полу було нескладно слідкувати за перебігом подій. Якби людям, які полювали на тебе, Енні, потрапила до рук ця книга, то ти б уже сиділа в тюрмі чи божевільні до самого судного дня. Перші дві смерті немовлят не викликали підозр. В історії хвороби однієї дитини навіть значився серйозний вроджений дефект. Але немовлята з дефектами чи ні – не те саме, що старигани, гани, які помирають від неркової недостатності або жертви автокатастроф, що якимось чином продовжують дихати, коли їм знесло півголови чи нутрощі вивалюються з рани в животі розміром із кермо, а потім вона почала вбивати здорових разом із хворими. Пол припускав, що Енні, яка стрімко опускалася по психопатичній спіралі, почала розглядати всіх людей як бідолашних створінь. До середини березня 1982 року в Боулдерській лікарні сталося п'ять дитячих смертей. Почалося повноцінне розслідування. В об'єктиві від 24 березня ймовірним підозрюваним оголосили «неякісну дитячу суміш». Цитували надійне джерело з лікарні, і Пол загадався, чи то була не Енні Вілкс власною персоною. Ще одна дитина померла в квітні, дві у травні, потім перша шпальта газети «Денвер Пост» від 1 червня. Старшу медсестру допитали з приводу дитячих смертей. Обвинувачень не висунуто поки що, як стверджує речник шерифа, автор Майкл Лід. Енн Вілкс, 39 років, старшу медсестру пологового відділення Болдерської лікарні допитали сьогодні з приводу восьми смертей немовлят, які сталися протягом кількох останніх місяців. Усі діти померли після призначення міс Вілкс на посаду голови відділення. На запитання, чи перебуває міс Вілкс під вартою, речник шерифа Тамара Кінсолвін відповіла, що ні. На запитання, чи міс Вілкс прийшла у відділок з доброї волі, аби дати свідчення у справі, міс Кінсолвін відповіла: "Мушу визнати, що ні. Справа виявилася складнішою, ніж ми очікували". На запитання, чи висунуто міс Вілкс якінибудь обвинувачення, міс Кінсолвін відказала: "Ні, поки що". Решта статті присвячувалася огляду кар'єри Енні Одразу кидалось в очі, що вона багато переїжджала, але не було і натяку на те, що пацієнти витягали ноги в усіх лікарнях, де працювала Енні, а не лише в Болдері. Пол зачаровано дивився на фотографію, що ілюструвала статтю. «Енні під вартою! Боже, правий, Енні під вартою! Ідол не впав, але вже хитається, хитається!» З отопілим, позбавленим будь-якого виразу обличчям, вона здіймалася кам'яними сходами в супроводі кремезної жінки-поліцейського. На ній була сестринська уніформа та білі черевики. Наступна сторінка. Вілкс вийшла на волю, не промовивши жодного слова на допиті. Їй усе зійшло з рук. Якимось чином їй усе зійшло з рук. Настав час зникнути, перебратися до іншого штату. Айдахо, Юта, може Каліфорнія... Натомість Енні повернулася до роботи, тож замість статті про новосельців із якоїсь західної газети, Пол виявив на наступній сторінці першу шпальту новин «Скелястих гір» від 2 липня 1982 року. Заголовок було набрано величезними літерами. «Жах триває. У Болдерській лікарні померли ще три дитини». За два дні поліція заарештувала Пуерториканця, який працював у лікарні прибиральником, але за дев'ять годин його відпустили. Потім, 19 липня, Пост і новини «Скелястих гір» повідомили про арешт Енні. На початку серпня відбулося короткі попередні слухання. 9 вересня вона постала перед судом за вбивство немовляти дівчинки Крістофер, яка прожила всього один день. Окрім дівчинки Крістофер, Вілкс підозрювали в іще семи вбивствах першого ступеня. У статті зазначалося, що деякі можливі жертви Енні навіть прожили достатньо довго, аби отримати справжні імена. Серед звітів про судову справу траплялися листи, які читачі надсилали головним редакторам газет Денвера та Болдера – Пол розумів, що випадок із Енні в першу чергу викликав реакцію в найбільш агресивних громадян, які тільки зміцнили її сприйняття людства як гомо паскудос. Але послання були злостиві понад усяку міру. Громада погоджувалася в одному – смерть через повішення була би надто м'яким покаранням для Енні Вілкс. Один із читачів охрестив її Леді Драконом, і це ім'я причепилося до Енні до самого кінця судового процесу. Більшість сходилася на тому, що Леді Дракон треба заколоти до смерті розжареними вилами, і більшість знову ж таки зазначали, що залюбки попрацювали би коліями. Біля одного такого листа стояв кривий, жалюгідний коментар Енні, який був так не схожий на її звичну впевнену манеру – «Палки мені можуть кістки поламати, та недобрим словом мене не здолати». Було очевидно, що Енні припустилася найбільшої помилки, коли не змогла зупинитися після того, як люди щось запідозрили. Справи були кепські, але, на жаль, не вкрай погані. Ідол лише хитався. Обвинувачення базувалося на самих побічних доказах, місцями таких водянистих, що хоч газету крізь них читай». Окружний прокурор мав відбиток руки, знятий з обличчя та горла дівчинки Крістофер. Він збігався за розміром із долоною Енні, а також містив слід від кільця з аметистом, яке вона носила на підмізинному пальці правої руки. Також ОП роздобув список працівників, які входили чи виходили з палати новонароджених приблизно в той час, коли помирала немовлята. Але Енні була старшою медсестрою, тому вона постійно заходила та виходила з того відділення. Адвокати змогли навести дюжину прикладів, коли Енні побувала в палаті і зрештою нічого не трапилося. Пол подумав, що це дуже схоже на доводи про те, як метеорити ніколи не падають на землю, якщо розглядати проміжок часу в п'ять днів, за які жоден метеорит не впав на північне поле фермера Джона. Але подібний аргумент захисника все одно мав справити на присяжних неабиякі враження. Обвинувачення, як могло, плело навколо Енні Тенета, але відбиток руки з кільцем виявився єдиним, кращим доказом, який прокурори зуміли нарити. Завдяки тому факту, що уряд штату Колорадо взагалі притягнув Енні до суду, враховуючи низькі шанси на ув'язнення через брак доказів, Пол дійшов одного припущення – та одного переконання. Припущення полягало в тому, що під час перших усних допитів Енні наговорила багато підозрілих, може навіть компрометаційних речей, але її адвокату вдалося не пропустити запис цих розмов до судової зали. Переконання полягало в тому, що рішення Енні відмовитися від офіційного захисту на попередніх слуханнях було дуже нерозумним – Адвокат не зумів приховати від суду саме ці свідчення, хоча старався, аж зі шкури видирався. І протягом трьох серпневих днів, коли Енні свідчила в Денвері, вона так і не визнала своєї провини. Проте Пол вирішив, що насправді вона в усьому зізналася. Деякі фрази з опублікованих допитів були справжніми перлами. «Чи вони викликали в мене жаль? Звісно, що викликали, враховуючи те, в якому світі ми живемо». Мені нема чого соромитися. Мені ніколи не буває соромно. Усі мої вчинки остаточні. Я ніколи не оглядаюся на минуле. Чи я відвідувала похорони дітей? Звісно, ні. На похоронах мені стає моторошно та сумно. Окрім того, я не вірю, що в немовлят є душі. Ні, я ніколи не плакала. Чи було мені шкода? Це філософські питання, чи не так?» «Звісно, я зрозуміла останнє запитання. Я розумію всі ваші запитання. Я знаю, ви всі проти мене». Якби вона наполягала на тому, аби свідчити в суді самостійно, подумав Пол, то адвокату, мабуть, довелося би її пристрелити, аби вона не напотякала зайвого. 13 грудня 1982 року справу передали присяжним. статю з «Нових скелястих гір» ілюструвала фотографія на якій Енні спокійно сиділа в камері для підсудних і читала пригоди мізері. Коментар під фото питав, «Мізерна, тільки не Леді Дракон». Енні безтурботно читає, очікуючи на вирок. І зрештою 16 грудня з'явилися кричущі заголовки «Леді Дракон невинна». У статті наводилися пояснення одного з присяжних, який побажав лишитися невідомим. У мене є дуже великі сумніви щодо її невинуватості. На жаль, я маю такі самі сумніви щодо її провини. Сподіваюся, її знову притягнуть до відповідальності, але за іншою статтею. Можливо, обвинуваченню вдасться зібрати більш переконливі докази. Усі знали, що вона винна, але ніхто не зміг цього довести. Тому вона вийшла сухою з води. Протягом трьох-чотирьох наступних сторінок справа добігла кінця. ОП заявив, що Енні неодмінно будуть судити за іншими статтями. За три тижні він відмовився від своїх слів. У лютому 1983 року окружна прокуратура випустила заяву, що хоча справа щодо вбивства немовлят у Болдерській лікарні розслідується повним ходом, справу проти Енні Вілкс закрито. Вийшла сухою з води. Її чоловік не давав жодних свідчень у суді. Цікаво, чого б це? До кінця книги залишалося чимало сторінок, проте вони височили таким охайним, незайманим стосом, що Полз догадався, поки що історія Енні закінчилася. Хвала Господу! На наступній сторінці була вирізка звісника Сайдвіндера від 19 листопада 1984 У східній частині Грайдерського заповідника – Туристи знайшли понівечене розчленоване тіло молодого чоловіка. Через тиждень репортери з'ясували, що це був 23-річний Ендрю Померой з Coldstream Harbor, Гарбор, штат Нью-Йорк. У вересні за рік до трагедії Померой подався автостопом у Лос-Анджелес. 15 жовтня батьки отримали від нього останню звістку. Він зробив їм дзвінок за рахунок співрозмовника, коли перебував у Джулсбурзі. Тіло Ендрю знайшли в пересохлому руслі річки. У поліції припускали, що насправді Помероя могли вбити біля траси номер 9, а тіло дісталося заповідника вже під час весняного водопілля. Звіт патологоанатома свідчив про те, що рани були завдані сокирою. Пол замислився, цього разу зі щирим інтересом, як далеко розташовувався грайдерський заповідник від будинку Енні. Він перегорнув сторінку та побачив останню, принаймні поки що, газетну вирізку, і раптом йому забило дух. Після страшного, майже нестерпного блукання серед некрологів, що всівали попередні аркуші, Пол неначе стикнувся з оголошенням про власну смерть. Не зовсім, але... Але могилу вже можна копати, хрипко і тихо промовив Пол. Стаття з Ньюзвік, колонка «Зміна статусу». Під заміткою про розлучення однієї телевізійної акторки та кончину сталевого магната середнього заходу стояв абзац. Повідомлення про зникнення. Пол Шелдон, 42 роки. Найкраще відомий низкою сентиментальних романів про сексуальну, легковажну та нездоланну мізері Честейн, про що повідомив його агент Брайс Белл. Гадаю, з ним усе гаразд, сказав Брайс, але я би хотів, щоб він вийшов на зв'язок і приніс спокій у моє життя. А його колишні дружини хочуть, щоб він також вийшов на зв'язок і приніс кошти на їхні банківські рахунки. останній Шелдона бачили сім тижнів тому в Боулдері, штат Колорадо, куди він поїхав закінчувати свій останній роман. Статтю було надруковано два тижні тому. Повідомлення про зникнення та й по всьому. Просто повідомлення про зникнення. Я ще не помер, це не те саме. Але дуже схоже. Раптом Полу конче знадобилися пігулки. І не лише тому, що боліли ноги. Боліло все. Він обережно поклав книгу на те саме місце, звідки взяв, та покотив візок до гостьової кімнати. На дворі потужні, як ніколи, пориви вітру несли на будинок холодний дощ. І Пол стогнав і здригався від цих ударів. Йому було страшно, і він докладав останніх зусиль, щоби не розридатися. Розділ 24 За годину, коли Пол накачався наркотиками та потроху засинав, завивання вітру стало скоріше заспокійливим, ніж погрозливим. Він подумав, мені не втекти, ніяк. Що там казав Томас Гарді в непомітному Джуді? Хтось би міг прийти хлопцеві на допомогу, але ніхто не йшов. Бо так не буває. Точно. Правильно. Корабель не зайде в порт, бо йому немає місця. Самотній рейнджер готує рекламні сніданки з пластівців, а Супермен знімає кіно в блискучому місті. Ти сам по собі, Полі. Сам самісінький. Може воно на краще. Бо ти вже знаєш можливий вихід із цієї ситуації, чи не так? Так, звісно. Пол знав. «Якщо він хоче втекти, йому доведеться вбити Енні». «Так. Отакий вихід. Здається, єдиний. Час грати в нашу стару гру, Полі. Чи ти зможеш?» Він відповів без жодних вагань. «Так, зможу». Повіки непомітно зімкнулися. Пол заснув. Гроза тривала весь наступний день. Увечері вітер розігнав хмари і трохи розвиднілося. Але температура різко впала з 60 до 25 градусів. На дворі все геть заледеніло. Починалася друга доба, як Пол лишився на самоті. Він сидів біля вікна своєї спальні, визрав на блискучий, крижаний ранковий світ і слухав, як у сараї вищить свиня мізері та ревуть корови. Він часто чув тварин. Вони були такою ж частиною звукового фону, як і бій годинника у вітальні, але такого вищання Пол іще не пригадував. Йому здавалося, що він уже колись чув це гучне коров'яче мукання, але то був далекий, лихий звук із лихого сну, коли його переповнював власний біль. Це трапилося того разу, коли Енні вперше поїхала, лишивши його без пігулок. Пол виріс у передмісті Бостона і майже все життя прожив у Нью-Йорку, але він здогадувався, що означають ці болісні крики. Одну з корів треба було подоїти, іншу, певно, що ні, оскільки Енні висутала її своїми нерегулярними доїннями. А свиня голодна, ось і все. Цього було досить. Сьогодні тваринам не полегшає. Пол сумнівався, що Енні дістанеться додому в той же день. Навіть як би захотіла. Зовнішній світ у цій частині країни перетворився на одну велику ковзанку. Він трохи здивувався глибині свого співчуття до худоби, та навіть розізлився на Енні, яка так безвідповідально та егоїстично покинула її мучитися у стілах. Якби твої тварини вміли говорити, Енні, вони б розповіли тобі, хто тут справжня птаха-нетіпаха. Пол навпаки почувався цілком затишно. Він споживав консерви, пив воду з нового графина, регулярно приймав ліки, дрімав по обіді. Казка про мізері, її амнезію та нововідкритий, до того ж напрочуд спаскуджений родовід, неохильно прямувала в бік Африки, де мали відбуватися події другої половини роману. Іронія полягала в тому, що Енні примусила його написати без перебільшення найкращу книгу про мізері. Єн і Джефрі подалися до Саутгемптона, щоб готувати до відплиття шхуну під назвою Лорелей. Мізері, яка продовжувала впадати в каталептичні транси в найбільш неслушні моменти, і, звісно, якби її ще хоч раз у житті вкусила бджола, то вона б одразу померла. мала зцілитися або загинути саме на чорному континенті. За 150 миль від Лостауна, маленького голландсько-британського селища, у крайній північній точці ворожого, серпастого узбережжя Барбарії жили Бурка, найнебезпечніші аборигени Африки. Інколи Бурка називалися бджолиними людьми. Небагатьом білим, які відправлялися в землі Бурка, судилося повернутися. І поодинокі щасливчики розповідали неймовірні легенди про жіноче обличчя, що випинається з боку високого крихкого плоскогір'я. Безжальне обличчя з роззявленим ротом і величезним рубіном посеред кам'яного чола. Ходила ще одна легенда, звісно, просто чутка, але напрочуд популярна, що в печерах-стільничках, які заповнювали порожнину під інкрустованим чолом ідола, жили гігантські бджоли-альбіноси. Вони роїлися навколо своєї матки желеподібного чудовиська з невичерпною отрутою та неосяжними чарами. Удень Пол розважався цими приємними вигадками, а по вечорах тихо сидів, дослухаючись до свинячого вищання та розмірковуючи, як йому вбити леді дракона. Він збагнув, що в реальному житті змагання чи ти зможеш, істотно відрізнялися від забавки, в яку він грався в дитячому таборі, сидячи навколішки в колі чи в дорослому віці перед друкарською машинкою. Коли це була просто гра, навіть якщо тобі платили гроші, вона все одно лишалася грою. Можна було вигадувати чудернацькі речі та вважати їх правдоподібними. Наприклад, зв'язок між Мізері Честейн і міс Шарлоттою Евелін Евелінгайт. Як виявилося, вони були сестрами від однієї матері, а батько Мізері весь цей час зависав у Африці з бджолиними людьми Бурка. У реальному житті казкова магія втрачала свою силу. Звичайно ж, Пол шукав відповідь. У ванній кімнаті на першому поверсі зберігалася маса наркотиків, і він міг би ними скористатися, аби розібратися з Енні, чи не так. Принаймні, знешкодити її на той час, поки буде з нею розбиратися. Взяти хоча б новріл. Якщо підсипати їй достатню дозу, то навіть не доведеться нікого вбивати». Енні сама полине в інший світ. Гарна ідея, Поле. Ось що ми зробимо. Візьмемо жменю цих капсул і понатикаємо їх у відерце з морозивом. Вона вирішить, що то фісташки та проковтне ліки за милу душу. Ні, звісно, цей план не спрацює, навіть якщо він відкриє капсули та домішає порошок у м'яке морозиво. Пол добре знав смак цих таблеток. Чистий навріл був надзвичайно гірким. Енні одразу розпізнає його серед очікуваної солодкості. «А потім, Поле, буде тобі горе, ой горе!» Ідея була надзвичайно вдалою, як на літературний прийом. Проте в реальному житті нічого б не вийшло. Пол був невпевнений, що насмілився би ризикнути, навіть якби порошок у середині капсул не мав ніякого смаку. Це було надто непевно, надто небезпечно. Це була не гра, а його життя». Інші ідеї, які спадали на думку, Пол вибраковував іще швидше. Одного разу він вирішив почепити щось. Одразу пригадалася друкарська машинка над дверима, щоби коли Енні зайде, вибити з неї дух чи принаймні тяму. Іншим разом він хотів натягнути дріт біля сходів. Але проблема була та сама, що й у старому доброму фокусі з новрілом у морозиві. Обидва способи були ненадійними. Він не хотів навіть уявляти, що станеться, коли він спробує її вбити та не зможе. Другої ночі мізері продовжувала безугавно вирещати. Свиня рипіла, наче незамкнені ржаві двері на протязі, коли бос номер один раптово замовкла. Пол замислився, чи не розірвалася в бідної тварини вим'я, в результаті чого настала смерть від втрати крові. Якоїсь миті уява спробувала подарувати йому образ мертвої корови, що лежала в калюжі з молока та крові. Пол швидко відігнав видіння, наказавши собі не бути ідіотом. Корови так не помирають, але внутрішньому голосу бракувало впевненості. Він не мав жодного поняття, помирають чи ні. Менше з тим, проблема полягала не в корові, правда? Усі твої химерні ідеї вказують на одну річ – ти хочеш убити її дистанційно, не хочеш замастити руки в крові. Ти схожий на любителя товстих стейків, який і години не протримається на скотобійні. Чуєш, Полі, давай дещо з'ясуємо. Ти мусиш зустрітися з реальністю або зараз, або ніколи. Жодних химер, жодних вигадок. Домовилися? Домовилися. Він знову поїхав на кухню та став ритися по шухлядах, поки не знайшов ножі. Він вибрав найбільший кухонний топірець і поїхав до себе, не забувши витерти з обох сторін одвірка риски від втулок. Сліди його походеньок ставали дедалі чіткішими. Немає значення. Якщо вона ще раз їх не помітить, то це буде востаннє. Пол поклав ніж на нічний столик, перетягнув себе до ліжка, а потім запхав зброю під матрац. Коли Енні повернеться, він попросить у неї склянку доброї холодної води, а коли вона нахилиться ближче, він засадить їй ножа в горло. Нічого вигадливого. Пол заплющив очі та провалився в сон. Він не почув, що о четвертій ранку на під'їзну доріжку прокрався чероки з вимкненим двигуном і фарами. Поки Пол не відчув, як під шкіру заходить голка шприца, поки не побачив перед собою її обличчя, він не мав жодного уявлення, що Енні повернулася. Спочатку він вирішив, що марить про власну книжку, що Темрява була уявним мороком печер під величезним кам'яним чолом бджолиної богині Бурка, і що за руку його вжалила бджола. «Поле!» Він щось не пробурмотів. про бурмотів. Це щось означало «Іди звідси, примарний голосе, зникне!» «Поле!» Це був непримарний голосе, це була Енні. Він насилу розплющив очі. Так, це була вона. І на мить його огорнула паніка. Але потім відчуття просто спливло, наче рідина крізь забруднений водостік. Якого біса. Пол геть не розумів, що відбувалося. Енні стояла там у напівмороку, ніби нікуди не їздила. На ній була одна з шерстяних спідниць та мішкуватий светор. Пол угледів у її руці голку та зрозумів, що то був не укус, а укол. Яка вбіса різниця, це те саме? Богиня впіймала його, але що вона? Знову блискавично спалахнула паніка, але імпульс одразу згас. Пол почувався так, наче дізнався про якесь несподіване відкриття. А ще виник науковий інтерес із приводу того, як тут опинилася Енні та чому саме зараз. Він спробував підняти руки, і вони відірвалися від простирадла. Трохи. Здавалося, що до них прив'язано невидимі тягарці. Руки впали на ліжко з глухим тихим стуком. Не має значення, що вона мені вколола. Це схоже на останню сторінку в книжці. Щоби там не було написано, це кінець. Думка не викликала страху. Натомість Пол відчув легку ейфорію. Принаймні вона спробувала позбавити мене болю, «Спробувала». «Ага, ось і ми», – промовила Енні та додала з незграбною грайливістю. «Я тебе бачу, Поле, бачу ці блакитні очі. Я колись казала, які в тебе гарні очі. Але, гадаю, ти дізнався про це від інших жінок, набагато красивіших, ніж я, набагато відвертіших щодо своїх почуттів». Повернулася. Прокралася вночі та вбила мене голкою для ін'єкції чи бджолиним жалом. Тому ніж під матрацом не знадобиться. Я тепер лише останній здобуток у чималому списку жертв Енні Вілкс». А згодом, коли зростаюча ейфорія від уколу розливалася його тілом, Пол мало не кепкував із самого себе, коли подумав. «Виявляється, погана з мене вийшла Шехерезада». Йому здалося, що за мить він знову засне. Цього разу назавжди. Але сон не йшов. Пол бачив, як Енні поклала шприц до кишені-спідниці та сіла на ліжко. Проте не там, де сідала зазвичай. Вона сіла в ногах і на секунду повернулася до Пола своєю міцною, непроникною спиною. Потім нахилилася, ніби щось перевіряла. Він почув стук дерева, клацання металу, а згодом пролунав знайомий шерхіт. Пол одразу згадав, де його чув. «Візьми сірники, Поле!» «Даймонд Блю Тіп!» Він не знав, що ще вона мала там, у ногах ліжка, але серед цих речей, напевне, була коробка сірників «Даймонд Блю Тіп». Енні повернулася до пола і знову посміхнулася. Які б зміни не відбувалися з Вілкс, апокаліптичний напад депресії минув. Вона кокетливо прибрала за вухо неслухняний локон, але жест видався недоланим через брудний, тьмяний напівблиск волосся. Брудний, тьмяний напівблиск, ну ти даєш. Треба запам'ятати, не так уже й погано. Ото я зараз навалений, все лайно до цього було прологом крихітко, а тепер ти стоїш на межі. Ой бляха муха, оце вона мене зашмаляла, це ж смертельно, потужне лайно, і я несуся на хвилі за вишки змилі, їду на припливі. Що ти хочеш почути перше? спитала Енні. Хороші новини чи погані? Спочатку хороші. Вимовив Пол та розплився в широченній, дурнуватій усмішці. «Мабуть, погані новини полягають у тому, що це кінець, а тож, Мабуть, тобі не дуже сподобалася книжка, а тож? Шкода. А я старався. У мене навіть непогано виходило. Я тільки починав, ну, розумієш, входити в раж». Енні докірливо поглянула на нього. «Мені дуже подобається твоя книжка, Поле. Я тобі це вже казала». А я ніколи не брешу. Вона мені настільки подобається, що я хочу кинути читати розділи до того часу, поки ти її не допишеш. Вибач, тобі доведеться самотужки вписувати всі енки, але я не хочу зазирати наперед. Здоровенна усмішка на обличчі Пола розпливлася ще ширше. Він подумав, що скоро кутики рота зустрінуться на потилиці, і верхня половина його бідолашної макітри просто відвалиться геть. Може, вона приземлиться прямо в судно, що стоїть біля ліжка. З якогось глибокого темного закутка свідомості, куди ще не дістався кайф, почали надходити сигнали тривоги. Їй сподобалася книжка, отже вона не збиралася його вбивати. Щоб зараз не відбувалося в цій кімнаті, Енні не збиралася його вбивати. І якщо він не помиляється у своїх судженнях щодо цієї жінки, то вона наготовила для нього щось набагато гірше. Світло в спальні перестало бути тьмяним. Тепер воно здавалося напрочуд прозорим, сповненим сірих зловісних чарів. Пол уявляв, як одноногі крани височують над гірськими озерами в цьому свинцевому тумані, або як слюдяні уламки вивергаються з гейзерів на гірських луках що переливаються в тому світлі нерівномірним блиском затягнутих морозом шибок. Він уявляв у тому світлі ельфів, які хазяйновито вишукувалися в черги до сповнених росою листочків молодого плюща. «Нічого я собі навалений», – подумав Пол і тихенько загиготів. Енні усміхнулася у відповідь. «Хороші новини – це те, що твоєї машини більше немає». «Я дуже непокоїлася через твою машину, Поле», я розуміла, що треба дочекатися завірюхи, аби її позбутися, а навіть тоді могло не спрацювати. Весняна відлига розібралася з тим нетіпахою, помероєм. Але ж автомобіль набагато важчий за людину, чи не так? Навіть за таку набиту кукурікаками людину, як він. Але завірюха та відлига зробили свою справу. Твоєї машини більше немає, і це хороші новини. Що? Знову тихенько задзвонили сигнали тривоги. Померой – знайоме ім'я, але він не міг зрозуміти, де його чув. А потім здогадався. Померой – великий покійний Ендрю Померой, 23 років, що народився у колдстрім штат Нью-Йорк, знайдений у Грайдерському заповіднику, де б це не було. «Годі поле», – сказала Енні манірним тоном, який він так добре знав. «Не треба прикидатися». Я знаю, що ти знаєш, хто такий Ендрю Померой, бо я знаю, що ти читав мою книгу. Гадаю, я навіть сподівалася, що ти її прочитаєш. Інакше чого б я її виклала на видному місці. Але я поставила запобіжні засоби. Сам розумієш, я завжди дбаю про безпеку. І як я й очікувала, нитки були порвані. «Нитки!» – мляво повторив Пол. Отак. так!» Я колись вичитала один спосіб – як переконатися, напевне, чи ніхто не нишпорить по твоїх шухлядах? Треба наліпити на них тоненькі ниточки. А коли ти прийдеш і побачиш, що якісь із них розірвані, то... Відповідь очевидна, сам розумієш. Одразу ясно, що хтось був нишпорив. Бачиш, як усе легко? Таке ні. Пол слухав, але більш за все йому хотілося відплисти в забуття на хвилі дивовижного світла. Енні нахилилася, аби перевірити щось, що ховалося в ногах ліжка. Знову почулося тихе талунке клацання, ніби дерев'яний предмет стукнувся об метал, а потім Енні повернулася до пола та бездумно прибрала волосся з чола. Те саме я зробила зі своєю книгою, тільки то були не нитки, розумієш? Я вирвала волосини з власної голови, натягнула їх на сторінки в трьох різних місцях. А коли я сьогодні повернулася додому, прокралася з раннього ранку, наче мишеня. Щоби тебе не розбудити, то всі три волосини були розірвані. Тож я знала, напевне, що хтось гортав мою книгу. Вона замовкла та посміхнулася. Це була дуже задоволена посмішка, як на Енні. Але вона також викликала якесь незбагненне, неприємне відчуття. Вілкс спродовжувала. Я не дуже здивувалася. Я вже знала, що ти був, вибрався зі своєї кімнати. А це і є погані новини. Я вже давно про це знаю, Поле, дуже давно. Пол вважав, що мав відчувати злість і відчай. Таке враження, що вона все знала з самого початку. Але він відчував лише сонливу, плавну ейфорію, і слова «енні» здавалися йому зовсім неважливими у наростаючому потоці величного світла яке передує народженню нового дня. «Проте», – мовила Енні, ніби повертаючись до нагальних справ, «ми говорили про твою машину». «Я маю шипові шини, а у своїй гірській схованці тримаю набір із десяти колісних ланцюгів. Учора надвечір мені стало набагато краще, бо більшість часу я провела на колінах, ревно молячись». І відповідь, як завжди, прийшла, і, як завжди, виявилася дуже простою – Звертай свої молитви до Господа, Поле, і він відповість тобі сто крат. Тож я почепила ланцюги та стала обережно спускатися схилом. Було нелегко. Я розуміла, що можу потрапити в аварію попри шипи та ланцюги. Я також розуміла, що на тих закручених гірських дорогах незначні аварії трапляються рідко. Але я не переймалася, бо відчувала, що виконую волю Божу. «Як натхненно, Енні!» – крекнув Пол. Вона кинула на нього здивований погляд, підозріливо примружених очей. Але потім розслабилася та всміхнулася. «Поле, я маю для тебе подарунок!» – м'яко вимовила вона. І не встиг Пол спитатися, що за подарунок. Вона йому наготувала. Енні продовжила. «Дорога дійсно була дуже слизькою. Двічі я мало не зірвалася». За другим разом стара Бесі ковзала до наступного повороту, прямо вниз схилом. Енні весело засміялася та повела далі. А потім я загрузла в кучу гурі, що сталося десь о півночі, але на допомогу прийшли хлопці з комунального департаменту Юстіс. Вони саме посипали дорогу піском. «Оплески комунальному департаменту Юстіс», – думав сказати Пол, але натомість вийшло. «Млеси». За дві милі від окружного шосе трапилася особливо складна ділянка. Окружне шосе, як ти розумієш, це траса номер 9 Та сама дорога, на якій ти розбився. Зараз вона щедро всипана піском. Я зупинилася там, де ти з'їхав, і стала шукати твою машину. І я вже знала, що маю робити, коли її побачу. Бо виникнуть запитання і першою почнуть опитувати саме мене, сам знаєш чому. «Я давно про це здогадався, Енні», – подумав Пол. «Прокрутив у голові сценарій ще тижні три тому. Я забрала тебе до себе додому, бо відчула, що то був не просто збіг обставин. Мене неначе вела рука проведіння». «Куди тебе вела рука проведіння, Енні?» – вичавив Пол. «Ти потрапив у аварію в тому самому місці», де я скинула тіло опудала Помероя, який представився художником. Вона презирливо махнула рукою та заворушила ногами. Знову пролунав той самий дерев'яний перестук, коли вона копнула якусь річ на підлозі. Я підібрала його, коли верталася додому з парку Естес. Там був ярмарок керамічних виробів. Люблю керамічні фігурки. Я помітив. Особливо мені сподобався пінгвін на людині, відповів Пол. Здавалося, що його голос долинав із відстані в сотні світлових років. Капітан Кірк! На субефірній частоті проривається якийсь голос!» – подумав він і потайки гмикнув. Глибинна частина свідомості Пола, та до якої не дістався Кайф, намагалася довести, що варто заткнути собі рота, просто заткнутися. Але ж яка з цього буде користь? Вона про все дізналася. Звісно, дізналася. Бджолина-богиня-бурка знає все. Дякую, Поле, він такий милий, правда? Померой подорожував автостопом з рюкзаком на спині. Сказав, що він художник, хоча згодом я дізналася, що він усього лише обдовбаний, брехливий тіпаха, що останні кілька місяців мив посуд у парку Естес. Коли я повідомила, що маю будиночок у Сайдвіндері, він зрадів нагоді. Сказав, що також їде до Сайдвіндера. Сказав, що має замовлення від нью-йоркського журналу. Збирався піти до старого готелю та зробити замальовки руїн. Мав виконати ілюстрації до статті, що її готували в редакції. То був старий готель, відомий під назвою «Оверлук», який згорів 10 років тому. Його спалив наглядач. «З'їхав з глуздо, так кажуть усі городяни. Проте яка різниця, він уже помер. Тож я дозволила померою пожити в мене. Ми стали коханцями. Енні подивилася на пола своїми чорними очима, що горіли на скам'янілому, проте блідому та одутлому обличчі, і він подумав, якщо в цього помероя встав на Енні, то він був таким самим божевільним, як і наглядач, що спалив готель. Потім я дізналася, що в нього не було ніякого завдання малювати той готель. Він робив ескізи сам для себе, сподіваючись пізніше їх продати. Він навіть не знав, чи робить якийсь журнал-статтю про оверлук. Про це я швидко дізналася. А як дізналася, то вирішила зазирнути в його альбом. Гадаю, у мене було на те повне право. Зрештою, він їв мої харчі та спав у моєму ліжку. В альбомі виявилось усього вісім чи дев'ять замальовок, і вони були жахливими». Енні намурщила обличчя, і на мить полу здалося, що вона хрокнула, вдаючи свиню. Навіть я намалювала би краще. Він зайшов, коли я проглядала альбом, і розсердився. Сказав, що я нишпорка. А я відповіла, що так не вважаю, бо переглядаю речі у власному будинку. І додала, що коли він художник, то я мадам Кюрі. Він розреготався, сміявся з мене, і я... я... «Убила його», – промовив Пол глухим старечим голосом. Енні ніяково посміхнулася, обернувшись до стіни. «Ну, мабуть, щось таке. Я погано пам'ятаю. Тільки коли він уже помер, це я добре пригадую. Пам'ятаю, як мила його». Пол дивився на неї, і його починав огортати млосний, тягучий жах. До нього прийшло видіння. У ванні, що на першому поверсі, лежить голе тіло помироє. Наче кавалок сирого тіста. Його голова похилена на кахлі. Розчахнуті очі витріщаються в стелю. «Я мусила», – сказала Енні, злегка вишкірившись. «Ти, мабуть, не здогадуєшся, що може зробити поліція з одною єдиною ниточкою, чи брудом під нігтями, чи навіть пилом у волосі покійного? Ти про це не здогадуєшся, але я все своє життя працювала в лікарнях, тож я знаю». «Знаю». «Знаю я вашу кримінал Лість-Тику». Вона накручувала себе, наближаючись до одного з нападів люті Енні Вілкс, і Пол усвідомлював, що йому треба щось сказати, аби хоч на деякий час її заспокоїти. Але губи заклякли та відмовлялися рухатися. «Вони всі проти мене. Усі. Гадаєш, вони би стали дослухатися, якби я розповіла, як усе сталося насправді? Так? Гадаєш, так? О, ні». Вони, напевне, взялися би торочити якусь маячню про те, як я зробила йому зауваження, а він мене висміяв, і тому я його вбила. Вони, напевне, щось таке би сказали. А знаєш що, Енні, знаєш що, можливо, ти зовсім недалека від істини. Місцеві птахи-нетіпахи зроблять усе, аби дошкулити мені, аби зганьбити моє ім'я. Вона замовкла, не встигнувши захекатися, проте її дихання було важким. Погляд був важким, ніби Енні припрошувала Пола заперечити їй. «Тільки спробуй!» Вілкс зуміла якось опанувати себе та заговорила тихіше. «Я помила, ну, те, що від нього лишилося, і одяг теж. Я знала, що треба робити. Пішов сніг, перший справжній сніг тої зими, і до ранку мало намести цілий фут. Я склала його одежу в пакет, загорнула тіло в простирадла, а після заходу сонця повезла це все до висохлого русла, що біля траси номер 9 Я спустилася схилом на милю від того місця, де ти розбився, і йшла, поки не дісталася лісу, там усе й покинула. Ти, певно, вважаєш, що я сховала тіло, але я нічого не ховала. Я вирішила, що невдовзі його вкриє сніг, а весняна повінь віднесе останки вниз річкою, бо я лишила їх у самому руслі. Саме це й сталося. Але я не думала, що він запливе так далеко. Ну, тіло знайшли аж через рік. Власне, краще би тіло залишилося десь поближче, бо в Грайдерському заповіднику завжди повно туристів та орнітологів. У наших лісах майже ніхто не ходить. Енні всміхнулася. І тепер твоя машина теж там поле, десь між трасою номер 9 і Грайдерським заповідником. Десь у лісі. Достатньо далеко, аби з дороги було непомітно. Я встановила на старій Бесі ліхтар, і він досить потужний, тож я переконалася, що твій автомобіль віднесло течією в хащі. Гадаю, мені варто сходити туди пішки, коли вода трохи спаде. Але я майже цілком упевнена, що машини вже немає. Через два, п'ять або сім років її знайдуть мисливці. Вона буде вкрита іржею, а бурундуки облаштують собі гнізда в сидіннях. Але на той час ти вже закінчиш писати мою книжку і повернешся до Нью-Йорка або Лос-Анджелеса чи куди хочеш, а я тихо-мирно житиму собі тут. Може, ми навіть будемо інколи листуватися? Тепер Енні всміхалася замріяно, наче жінка, яка бачить у небі чудовий замок. Але усмішка зникла, і Вілкс знову перейшла до справи. Розділ двадцять п'ятий Тож я поїхала додому, а дорогою дещо обмірковувала. Я мала добре все обдумати, бо твою машину не знайдуть, а це означає, що ти таки зможеш лишитися, зможеш закінчити мою книжку. Часом я була непевнена, що все вийде. Розумієш, хоча ніколи не казала тобі, бо не хотіла засмучувати. Почасти мені не хотілося тебе засмучувати, бо я розуміла, що ти втратиш натхнення і не будеш так гарно писати. Але насправді, мій милий, причина набагато глибша. Знаєш, спочатку я полюбила ту частину тебе, яка пише чудові історії, бо це все, що в мене було. Про решту тебе я нічого не знала і гадала, що вона може виявитися досить неприємною. Я не якась там дурепа. Я читала про деяких так званих «відомих письменників» і збагнула, що серед них трапляються дуже неприємні особи. Наприклад, Скотт Фіцджеральд, Ернест Гемінгуей і той селюк із Міссісіпі, Фолкнер. Чи що? Може, вони й отримували пуліцерівські премії, і таке інше, але все одно лишалися кукурікнутими п'яничками. Та й решта, якщо не пишуть захопливих оповідок, то напиваються, обдовбуються, волочаться за жінками та бозна чим іще займаються. Але ти не такий. З часом я пізнала решту Пола Шелдона – «І, сподіваюся, ти правильно зрозумієш мої слова, полюбила його цілком і повністю». «Дякую, Енні», – промовив він, пливучи на вершечку золотистої блискучої хвилі, і подумав. «Знаєш, мабуть, ти помиляєшся щодо мене. Тобто в цій оселі вкрай бракує ситуацій, які можуть ввести чоловіка в гріх. Важкувато вештатися по барах, коли в тебе зламано обидві ноги, Енні». А щодо наркотиків, то я регулярно отримую свій кайф від бджолиної богині Бурка. «Але чи ти захочеш лишитися?» – підсумувала Енні. Я постійно загадувалася цим питанням. І як би мені не хотілося завести на очі запону, я знала відповідь. Знала ще до того, як побачила відмітину на одвірку. Вона вказала на двері, і Пол подумав. «Можу побитися об заклад, що вона знала з самого початку». «Заводити запони?» «Хто завгодно, тільки не ти, Енні!» «Тільки не ти! Я робив це за нас обох!» «Пам'ятаєш, як я вперше поїхала?» «Після тої дурної сварки через папір!» «Так, Енні!» «Саме тоді ти вперше вибрався з кімнати, так?» «Так!» – погодився Пол. «Заперечувати не було сенсу!» «Атож, ти хотів знайти ліки!» «Я мала передбачити, що ти здатен на все, аби роздобути пігулки!» Але коли я злюся, то стаю, ну, сам знаєш». Вона знервовано загиготіла. Пол не поділяв її веселощів, навіть не всміхнувся. Він надто добре пам'ятав болісну, нескінченну інтерлюдію з голосом примарного коментатора, який наживо освітлював події. «Так, я знаю», – подумав Пол, – «ти стаєш бякотою». Спочатку я була не зовсім упевнена. Звісно, я помітила, що хтось переставив фігурки на маленькому столику у вітальні, але вирішила, що сама це зробила. У мене трапляються провали в пам'яті. Хоча мені спало на думку, що ти вибрався зі спальні, потім я вирішила. Ні, це неможливо. Йому так боляче. Окрім того, я замкнула двері. Я навіть перевірила ключ у кишені спідниці. Він був на місці. Аж раптом... «Я згадала, що ти сидів у кріслі, і, може...» «Я пропрацювала медсестрою десять років і добре вивчила одне правило. Якщо в чомусь непевна – перевір. Тому я зазирнула до коробок, що стоять у ванні на першому поверсі. В основному там зберігаються зразки препаратів, що я повиносила їх додому з лікарень. Ти би бачив, скільки їх валяється без нагляду поле». Тож я час від часу брала, ну, що погано лежить. І не я одна. Але в мене вистачало клепки не торкатися ліків на основі морфіну. Їх тримають під замком та слідкують за кількістю. Ведуть облік. І якщо їм привидеться, що якась медсестра, ну, не шпорить, як вони кажуть, то будуть стежити за нею, поки не переконаються. А потім – бах! Енні розрубала рукою повітря. «Їх виставляють за двері, і більшість ніколи вже не вдягають сестринської форми. Але зі мною таке не пройде. Ті картонні коробки виглядали так само, як і фігурки на столику у вітальні. Мені здалося, що вміст трохи перемішаний, що одна з картонок стояла була внизу, а тепер опинилася на горі. Але я була не впевнена. Я могла сама їх переставити, коли, ну, коли думала про щось інше». Потім за два дні, коли я вже вирішила про все забути, то зайшла до тебе, аби дати ліки. Ти спав. Я спробувала повернути дверну ручку, але вона застрягла, ніби двері були замкнені. Коли вона таки повернулася, я почула всередині замка якесь дзеленчання. Потім ти заворушився, тому я просто дала тобі пігулки, нічого не питаючи. Ніби нічого не запідозрила. Мені це добре вдається, Поле. Далі я посадила тебе в крісло, щоби ти брався до роботи, і коли того вечора я пересаджувала тебе у візок, то почувалася, наче святий Павло, дорогою в Дамаск, немов уперше розплющила очі. Я помітила, що ти вже не такий блідий, побачила, що ти рухаєш ногами, тобі дуже боліло, і ворушив ти ними потроху, але все одно вони рухалися, і руки також ставали сильнішими. Я зрозуміла, що ти майже одужав. Саме тоді мені сяйнуло, що ти можеш наробити мені клопоту, навіть якщо ніхто не почне тебе шукати. Я поглянула на тебе і збагнула, що не я одна вмію приховувати таємниці. Тієї ж ночі я дала тобі трохи сильніші, ніж завжди ліки, і коли переконалася, що ти не прокинешся, навіть якщо біля твого ліжка розірветься граната, тоді стала з підвалу скриньку з інструментами та розібрала замок. Дивися, що я там знайшла. Енні дістала з кишені своєї безрозмірної спідниці якусь маленьку темну штучку та поклала на закляклу долоню пола. Він підніс предмет ближче до очей і вирішився на нього, наче пугач. Це був покручений, зігнутий уламок шпильки. Пол загихотів нічого не міг із собою вдіяти. Що смішного поле. Того дня, коли ти поїхала сплачувати рахунки, мені знову знадобилося відімкнути двері. «Візок, він виявився за широким. Після нього лишилися чорні риски. Я хотів їх стерти, якщо вийде. Аби я їх не помітила. Так, але ти вже встигла їх помітити, чи не так? Після того, як знайшла в замку одну зі своїх шпильок», – посміхнулася Енні у відповідь. «А що би тобі курка на ногу наступила? Звісно, помітила». Пол кивнув та засміявся ще дужче. Він реготав так сильно, що з очей бризнули сльози. Усі його зусилля, усі переживання, нічого не варті. Ситуація здавалася напрочутку медною. Він сказав, «Я боявся, що мене видасть цей уламок шпильки, але ж ні. Я навіть ніколи не чув, як він там дзеленчить. І на це була причина, чи не так? Він ніколи не дзеленкав, бо ти його вийняла. Ну ти і пустунка, Енні». «Так», – відповіла вона і тонко посміхнулася. «Ото я пустунка». Вона знову щось копнула. У ногах ліжка почулося глухе дерев'яне клацання. «Скільки разів ти виходив із кімнати загалом?» «Топірець, о, Господи, топірець!» «Двічі?» «Ні, стривай. Я ще вибирався вчора десь о п'ятій вечора, аби наповнити графин. Пол не збрехав, йому дійсно треба було набрати води, але він не зауважив справжньої причини своєї вилазки, а вона лежала під матрацом». «Принцеса на горошині? Полі та іграшковий меч?» «Тричі, якщо рахувати поїздку по воду», – сказав він. «Кажи правду, Поле. Клянуся, всього тричі. Я й не думав тікати. Заради Ісуса Христа я ж тут нібито книжку пишу, якщо ти не помітила. Не промовляй, ім'я Господа всує. А ти, моє, тоді і я не буду. Першого разу боліло так, наче хтось занурив мене по коліно в пекло». «А хтось таки занурив, це ти, Енні. Заткнися!» За другим разом я просто вирішив знайти щось попоїсти, а ще набрати харчів із собою, на той випадок, якщо ти затримаєшся, продовжував Пол, незважаючи на Енні. Потім мені захотілося пити. Ось і все, жодних таємниць. І я, так розумію, ти ніколи не шукав телефон, не придивлявся до замків на дверях, бо ти весь такий хороший слухняний хлопчик. Звісно, я хотів подзвонити. Звісно, я оглянув замки. Все одно, навіть якби двері були розчахнуті навстіж, я би далеко не заїхав по тому болоту. Хвилі кайфу ставали все важчими і важчими. І тепер Полу хотілося тільки, аби Енні заткнулася та пішла. Вона так його задурманила, що він навіть брехати не міг і боявся, що згодом за це доведеться розплачуватися. Але зараз йому просто хотілося спати. Скільки разів ти виходив, я вже сказав. Скільки? Енні підвищила голос Кажи правду. Я й кажу тричі. Скільки разів бодай тебе чорти вхопили. Попри слонячу дозу наркоти, яку ввела йому Енні, Пол починав відчувати страх. Принаймні, якщо вона щось мені зробить, я не відчую болю, і вона хоче, аби я дописав книжку. Сама так сказала Не бреши мені, я не дурна. Пол помітив, що шкіра Енні блищала, наче полімерний пластик, туго натягнутий на кам'яну брило. Здавалося, на її обличчі геть не було пор. «Енні, присягаюся! О, брехуни вміють присягатися! Обожнюють! Тож давай, бреши мені далі, якщо твоя ласка! Гаразд, бреши собі на здоров'я! Поводься з жінкою, як і з дурепою, і вона завжди буде у виграші! Дайно ну, я тобі дещо скажу, Поле!» Я понапинала нитки та волосини зі своєї голови по всьому будинку, а згодом виявила, що багато з них були обірвані. Обірвані чи зникли взагалі? Ніби й не було. Не тільки на моїй книзі з вирізками, а й у коридорі, а також на шухлядах шафи, що на другому поверсі, у дровнику, повсюди. Енні, як я міг потрапити у дровник, коли ти понавішувала такі замки на двері? Хотілося спитати Полу, але він не встиг, бо Енні вела далі. «А тепер ти лежиш тут і торочиш мені, що виходив усього три рази, містере Розумако. Зараз я доведу, хто з нас дурень». Пол у удурманено вирічився на Енні. Він не знав, що їй відповісти. «Це якась параноя, божевілля». «Боже мій», – подумав він, раптом забувши про дровник. «На другому поверсі? Вона сказала, на другому поверсі?» Е, ні, як заради всього святого я міг дістатися на другий поверх?» «Дійсно», – вигукнула вона над голосом. «Звісно. Пару днів тому я прийшла до тебе, а ти вже перебрався в крісло самостійно. Якщо тобі це вдалося, то ти і на другий поверх проберешся, доповзеш». «Ага, зі зламаними ногами та розтрощеним коліном», – відповів Пол. Знову з'явилося чорне провалля, навіжений морок під луками. Енні Вілкс зникла. Прийшла б джолина богиня Бурка. «Не мудруй зі мною, Поле!» – прошепотіла вона. «Ну, Енні, хтось із нас має поводитися мудро, а в тебе не дуже виходить. Якби ти тільки спробувала уявити, як...» «Скільки разів?» «Три». «Першого разу поліки?» «Так, понавріл». «Другого поїжу?» «Точно». «Третього, аби набрати води в графин?» «Так, Енні, у мене голова йде обертом». Ти наповнив його у ванній кімнаті, що на першому поверсі? Так, одного разу по ліки, потім по їжу і ще раз по воду. Так, кажу ж тобі. спробував заволати пол, але з нього вийшов лише безсилий хрип. Енні знову засунула руку в кишеню спідниці та дістала кухонний топірець, гостре лезо блищало в яскравих променях ранкового сонця. Раптом Енні розвернулася вліво та кинула ніж. Жбурнула його зі смертельною, недбалою грацією циркового артиста. Ніж увійшов у штукатурку під фотографією тріумфальної арки, лезо затримтіло. «Я обслідувала твоє ліжко перед тим, як зробити премедикацію. Я гадала, під матрацом будуть лише пігулки, і ніж виявився цілковитою несподіванкою. Я мало не порізалася, але ж ти його туди не клав, чи не так?» Пол нічого не відповів. Думки шугали та крутилися в його голові, наче безконтрольні американські гірки в парку розваг. «Премедикація!» – так вона сказала. «Премедикація?» – несподівано до пола прийшла впевненість, що зараз Енні витягне ніж зі стіни та каструє його. «Ні, ти його туди не клав. Ти виходив по ліки, по їжу та по воду. А ніж, ну, мабуть, він прилетів та сам ковзнув під матрац». «Так ось, що сталося насправді». Енні видала високий іронічний смішок. «Премедикація? Боже, милий, саме так вона й сказала? Хай тобі місця мало буде!» – закричала Енні. «Хай тебе Бог покарає! Скільки разів?» «Гаразд, гаразд, я взяв ножа, коли поїхав по воду, зізнаюся. Якщо ти вважаєш, що я ще колись вибирався з кімнати, то піди заповни бланк по пунктах. Якщо думаєш, що було п'ять разів, то буде п'ять». «Як забажаєш двадцять, п'ятдесят, сто разів, так воно і буде. Усе визнаю. Скільки захочеш, стільки разів я й виходив». На якусь мить, забувшись у злості та наркотичному сп'янінні, Пол позбавився туманного, погрозливого відчуття, яке викликала фраза про премедикацію. Йому нестримно хотілося все їй пояснити, хоча він розумів, що такий навіжений параноїк, як Енні, відкидатиме всі логічні доводи. Було волого, липка стрічка в не полюбляла, тож безумовно маленькі ладламівські пастки частенько відклеювалися та відлітали геть із першим протягом. А ще в домі водилися пацюки. Підвал затопило, хазяйка маєтку поїхала і Пол чув, як вони шрухотіли в стінах. Звісна річ. Вони господарювали в будинку, приваблені всією тією бякотою, яку Енні скрізь позалишала. Скоріше за все, щури й були тими гремлінами, які позривали більшість ниточок Енні. Але вона все одно цьому не повірить. У її уяві Пол був готовий подолати нью-йоркський марафон. «Енні, Енні, що ти мала на увазі, коли говорила про премедикацію?» Але Вілкс зосередилась лише на одній думці. «Я вважаю, що сім. Принаймні сім. Так?» – м'яко спитала вона. «Якщо хочеш сім, хай буде сім». «Що ти мала на увазі?» «Бачити впертий понад усяку міру», – відказала Енні. «Мабуть, такі люди, як ти, настільки призвичайлися фантазувати за гроші, що не можуть зупинитися навіть у реальному житті». «Але все гаразд, Поле, бо правила не змінюються, скільки б разів ти не виходив. Сім, сімдесят, чи сім разів по сімдесят. Правила незмінні і наслідки також». «Пол плив і плив», – зринав геть. Він заплющив очі та слухав, що вона говорила йому з далекого далека. Наче потойбічний голос, що долинав з хмари. Богиня, подумалося йому. Поле, ти коли-небудь читав, як раніше велося на діамантовому родовищі Кімберлі? Та я цілу книжку про це написав. Вихопилося в поле, і він засміявся. Премедикація, премедикація. Інколи місцеві робітники крали діаманти, вони загортали їх у листя та засовували собі в задній прохід. Якщо їм вдавалося вибратися з великої діри та не попастися, вони пускалися на втеки. І знаєш, що робили з ними британці, якщо хапали втікачів до того, як вони перепливуть оранжеву річку до країни бурів? «Гадаю, страчували», – відповів Пол, не розтуляючи повік. «О ні». Це наче здати дорогу машину на брухт через поламану пружину. Коли їх ловили, наглядачі все одно хотіли, аби робітники мали змогу працювати, а також, аби вони не могли більше втекти. Це називається кулігання. Поле. І саме це я збираюся зробити з тобою. Заради власної безпеки, а також заради твоєї. Повір, тебе треба захищати від себе самого. Не хвилюйся, буде трохи боляче, а потім усе мене. Тримайся цієї думки. У дурмані промайнув жах, наче різкий порив вітру, що ніс у собі гострі леза. Пол розчахнув очі. Енні підвелася і відкинула ковдру, що прикривала покручені ноги та голі ступні. "Ні, промовив він, ні, Енні, що б ти не замислила, ми можемо все обговорити, чи не так? Будь ласка". Вона нахилилася, а коли випросталася, то тримала в одній руці сокиру здровника а в іншій пропановий пальник. Зблиснуло лезо. З боку пальника стояло слово бенз Енні знову нахилилася і цього разу дістала темну пляшку та коробку сірників. На темній пляшці виднілася етикетка, на якій було написано слово «Бетадин». Пол ніколи не зміг забути ці речі, ці слова, ці назви. «Ні, Енні!» – закричав він. «Енні, я залишуся тут! Навіть із ліжка не вставатиму! Прошу тебе!» «Господи, прошу, не ріж мене!» «Усе буде добре», – відповіла вона, і її обличчя посіріло, ніби Енні знову вимкнули з розетки. То був вираз запаморочливої порожнечі. Перш ніж свідомість Пола зникла в ненаситному полум'ї паніки, він устиг подумати, що коли все скінчиться, в Енні залишаться тільки неясні спогади про те, що вона накоїла. Так само вона призабула, як убила дітей, старих, смертельно хворих і Ендрю Помероя. Зрештою, ця жінка 10 хвилин тому оголосила, що працювала медсестрою лише 10 років, хоча вдягла уніформу далекого 1966 року. Цією самою сокирою вона зарубала Помероя, я точно знаю. Пол вищав і молив безупину, але його слова зливалися в нерозбірливе бурмотіння. Він спробував перевернутися на інший бік, подалі від Енні, і ноги одразу дали про себе знати. Він хотів підтягнути їх до грудей, зробити менш вразливими, а тоді запротестувало коліно. «Ще хвилинку, поле, сказала Енні, відкупорила бетадин і змастила червоно-коричневою рідиною кісточку на лівій нозі. «Ще хвилину, і все скінчиться». Вона крутонула в руці сокиру і на її сильному правому зап'ястку – Понапиналися вени. Пол помітив, як блимнув аметист на пероні, що вона тепер носила на мізинці. Енні змастила один бік леза бетадином. Пол відчув його запах, запах лікарні. Він свідчив про те, що зараз тобі зроблять укол. Боліти мене сильно, поле, зовсім трошки. Енні перевернула сокіру іншим боком та хлюпнула розчин на другий бік леза. Перед тим, як липка маса залила поверхню, Пол угледів рідкі паростки іржі, що вкривали метал. Е, ні, ні, ой, ні, прошу, прошу, ні, прошу, не треба, Е ні, клянуся, я буду слухняним, Богом присягаюся, буду слухняним, дай мені ще один шанс. Ой, ні, будь ласка, дай мені шанс усе виправити. Боліти мене сильно. Давай уже покінчимо з цією марудною справою, Поле». Вона ж бурнула відкриту пляшку бетадину через плече. Її обличчя було порожнім і водночас беззаперечно суцільним. Енні опустила праву руку майже до сталевого обуха сокири. Лівою схопилася трохи вище поруків'ю та розставила ноги в боки, наче лісоруб. «Енні, прошу, будь ласка, не кривдь мене!» Її погляд затьмарився, розфокусувався. «Не хвилюйся», – відповіла Енні. «Я маю відповідну кваліфікацію». Сокира зі свистом опустилася та вгризлася Полу в ногу, одразу над кісточкою. Тілом прокотився гігантський розряд болю. Лице Енні поплямувала темно-червона кров, неначе бойове розфарбування індіанців. Бризки полетіли на стіни. Пол чув, як лезо заскриготало об кістку, коли Енні витягала Сокиру з рани. Він дивився на себе та не вірив власним очам. Кров заливала простирадло. Він бачив, як здригаються пальці на нозі. Він бачив, як Енні знову занесла та опустила сокіру. Із зачіски повипадали шпильки, волосся затуляло спорожніле лице. Пол намагався відповсти, незважаючи на біль у нозі та коліні, і збагнув, що нога рухалася, а стопа – ні. Він тільки розширив рану, вона розчахнулася, наче роззявлений рот. Він устиг зрозуміти, що стопа з'єднувалася з ногою лише м'язами гомілки, і потім лезо знову опустилося прямісінько в рубану рану, остаточно відділивши стопу та глибоко зайшовши в матрац. Рипнули, вискнули пружини. Енні підняла сокиру та безтямно відкинула її вбік. Якусь мить вона задумливо дивилася на обрубок, а потім взяла коробку сірників і запалила один – Далі вона підібрала пропановий пальник, на якому стояв напис «Бензоматик», та викрутила вентиль. Пальник зашипів. Кров лилася з того місця, де колись був пол. Енні акуратно піднесла сірник до сопла «Бензоматика». Почулося шипіння «Фу». З'явився жовтий вогник. Енні викрутила його до потужного синього полум'я. «Накласти шви не вийде», – сказала вона. За браком часу, як і зупинити кровотечу джгутом. Немає точки, аби затиснути судину. Треба припекти. Вона нахилилася. Пол закричав, коли вогонь лизнув відкриту кровоточиву рану. Здійнявся дим. Він був солодким. Пол провів свій перший медовий місяць на мауї та відвідав луау. Цей запах був схожий на той, що йшов від свині, яку цілий день запікали в земляній ямі. Порося було посаджене на рожен, а жирне чорне м'ясо відпадало з кісток. Боляче було до крику. І Пол кричав. «Майже закінчила», – повідомила Енні, та ще більше викрутила вентиль на пальнику. Зайнялося простирадло навколо обрубка, який припинив кровоточити. Він почорнів, наче свиняча шкіра, коли тушу дістали з землі. Енні відвернулася, але Пол зачаровано спостерігав, як легко відділяється хрумка, запечена шкіра, наче промокла сорочка від тіла футболіста після матчу. Майже кінець. Енні вимкнула пальник. Навколо ноги звивалися язики полум'я, а крізь них маячила відрубана стопа. Вілкс нахилилася та взяла старого доброго друга, жовте пластмасове відро. Вона вилила його в міст на вогонь. Пол усе кричав і кричав «Біль!». «Богиня, біль, о, Африка!» Енні стояла і дивилася на нього. Дивилася на темні, закривавлені простирадла, і в її очах читався неусвідомлений жах. Такий вигляд має жінка, яка почула по радіо, що десь у Пакистані чи Туреччині землетрус погубив десятки тисяч людей. «З тобою все буде гаразд, поле!» раптом вимовила вона переляканим голосом. «Очі безцільно забігали по кімнаті» як і тоді, коли їй здалося, що від палаючих сторінок Роману може статися пожежа. Несподівано Енні зупинила на чомусь погляд і трохи розслабилася. Треба винести сміття. Вона підібрала ступню. Пальці досі смикалися. Вона понесла ступню до виходу. Поки дійшла до дверей, пальці завмерли. Пол побачив шрам на внутрішній стороні стопи та згадав, як його отримав. У дитинстві він наступив на розбиту пляшку. Невже це сталося на пляжі Ревер? Так, саме там. Він пригадав, як заплакав, і батько сказав йому, що рана невелика. Батько сказав, аби він припинив поводитися так, наче йому відрізали ту довбану ногу. Енні зупинилася у дверях та озирнулася на поле, який вищав і звивався в обсмаленому просякнутому кров'ю ліжку. Його обличчя смертельно побіліло. «Тепер ти кульгавий», – сказала вона. І я тут ні до чого, ти сам у всьому винен. Її силует загубився в темряві, і свідомість Пола теж. Хмара повернулася. Пол сягнув їй назустріч, не розбираючи, що вона несе в собі цього разу. Смерть чи просто забуття? Він сподівався на смерть. Тільки не... не біль, будь ласка. Ніяких спогадів, ніякого болю, ніякого страху, ніякої Енні Вілкс. Він сягнув до хмари, він пірнув у неї, дослухаючись до власних приглушених криків і вчуваючи запах власної смаженої плоті. Поки свідомість згасала, він устиг подумати «богиню, убити, богиню, убити, богиню». А потім не було нічого, крім самого нічого.